Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Людмила Филипова Войната на буквите Анотация Годината е 927 ма. В мрачно подземие живее Уродлив божий неверник, образован изгнаник, който ще разкаже тази история. История за призванието, което малци нещастивци откриват. За избора между любовта и обречеността пред дълга. За съкровена тайна, пазена в сърцето на велик народ. История за тайнствата на българската азбука и скритата в нея сила. Войната на буквите, от водещата българска писателка Людмила Филипова не е просто исторически роман. В него познатото и премълчаното се преплитат фразка за едно от най-значимите дела на българския народ съхраняването, защитата и налагането на азбуката ни. История която преди 11 века първи разкрива черноризец храбър. За буквите, обикаля света. Но в последствие истината бива многократно преправена и най-сетне забравена. Романът пресъздава важно и велико време, в което не армиите, не земите, нито дори религиите дават контрол и власт, а силата на азбуката. Това е епохата на походите на буквите, за които никой не е разказал. Време което наказват със смърт за използването на писмена, различни от признатите от империите. Време, в което българският народ въпреки всичко се изправя да защити буквите си. Благодарение на него, на хилядите му жертви и на апостолите на буквите днес милиони хора по света и десетки езици използват кирилицата-българицата. Днес тя е и третата официална азбука на Европейския съюз. Разказът започва с най-малкия син на великия български цар Симеон – Баян, който учи в Магнаура. Принуден да търпи подигравките и високомерието на румейските аристократи, той гордо носи титлата български княз и живее за откраднатите мигове в присъствието на Мария. Внучката на император Руман Лакапин е тайно влюбена в младия българин. Тя знае, че това е невъзможна любов. Рано или късно животът ти ще бъде разменен за мир. Въпреки всичко, обича до деня, в който острието на императора не посича грамадна каменна статуя. В миг светът им рухва. В този ден цар Симеон умира, а на престола се възкачва синът му Петър. Слаб духом, отдаден на книгите и размислите за Бог, той няма волята да спре амбициите на майка си, която предлага на Роман Лакапин договор за мир, за залог, за който да стане Мария. Баяно обаче не ще се спре пред нищо, за да защити любовта си. А битката за нея ще го сблъска с изненадваща тайна, която твори чудеса. Тайната на буквите, легендата за кръвта, която тече във вените ни, за борбата и волята на един народ да бъде себе си, да бъде силен, да бъде български народ. Този разказ описва малко познати и противоречи в период от българската история. За някои от изложените тук твърдения почти няма документална информация. За други е твърде разнородна. За трети е обект на тежки спорове. За четвърти живее в легендите. Това сказание за буквите има по-малко от всичко, но са направени и предположения, които, макар и логични, поставят под съмнение написаното в българската история. Целта на автора е да провокира читателя да чете отвъд мушенията, удобните твърдения и политиката. В този разказ се случват и вълшебства. Казват, че великите дела сам Господ ги пазил и насучвал, не зная. Ако не вярвате, четете го като приказка приказката за буквите и я помнете. Затова, братя, не придирайте, ако намерите някъде не същата дума, тъй като в нея е вложен същият смисъл. Защото така казва Исва, Диониси, неуместно е, смятам, даже и погрешно е да се обръща внимание не на чувствата и смисъла, а на думите. И не е правилно, ако поискат да разберат божественото слово, да обръщат внимание само на голите звукове, а самото слово да не достига до слуха им. Моля ви, вие, които четете тези книги, да молите Бога за мене грешният с добромислие и с внимание да прочетете и да ме простите, където мислите, че неправилно съм превел думите. Из на Йоан екзарх, Богословие, Небеса, Увлекателно и дръско Людмила Филипова ни повежда из нашето минало. Имена, които знаем от камъни, музейни витрини и учебници, оживяват пред нашето въображение, оплетени в изкусна мрежа от премеждия, една голяма любов и битки за власт. Битки, които не се водят просто на бойно поле, а в светилища на писмеността, повдигайки важни въпроси. Битки, за които искаме да знаем още. Зурница София, режисьор, Людмила Филипова е написала история за магичната сила на писмото, изригваща щомги където буквите се появят. Етнос, религия, език или общите врагове могат да превърнат общността в нация. Но те и разделят. Людмила разкрива буквите като универсален обединител, хвърлящ мост над всеки обществен вододел. Може пък романът и буквите да вдъхновят към политическо смирение, помирение и мъдрост. Войната на буквите, може да спре войната на хората. Дърсулумон паси, ази, буки, веди свещени букви, направили ни народ, устоял през мрачното средновековие и османското иго. Омраза, кръв, интриги и любов съпътстват величавата битка азбуката да ни даде силата България да пребъде през вековете. Прочитайки тази книга, ще се почувствате горди, че сте българи. Пров, Христо Пимпирев Войната на буквите, разказва по един достъпен и завладяващ начин как се е формирала в едно изключително сложно време единната българска нация, религия и култура. Нещо, което е осигурило възможността да знаем и казваме гордо ние сме българи. ДОЦ, Дъръле Андър Литов, един от малцината писатели у нас, които не смятат, че жанрът е мръсна дума. Людмила Филипова не се ограничава в тематичния си избор. Тя посяга към различни исторически епохи и географски реалии без излична плахост и забърква интригуващи сюжети с замах и дързост, които понякога стряскат. Нейната естествена склонност към тайните и приключенията събужда интереса на широк кръг читатели. Алек Попов, писател, това самаза в дънземята, в мрака на незрението си, види се, че житията се започват с възхвала към Бога, с обръщение към царството му и послушните му чада. Да ме прости и той, и вие, но аз тази част ще я пропусна. Не вярвам в Господ, защото, ако го имаше, най-вероятно щеше ще да е чудовищен. Иначе нямаше да ме захвърли в онази яма още като бебе и да ме остави да страдам в самотата на незаслужено изгнание. Един ден ще ме нарекат песоглавец. Майка си никога не съм виждал. Обитавам дубка под краката на хората, които живеят. Крия се от тях, защото баща ми казваше, че съгледат ли ме, ще ме убият. Нямам лице, ни здраво тяло, ни очи, с които да се видя. Не съзирам, но усещам. С душата как диша времето, с кожата как сковава студът и прониква влагата, ушите живота горе, теченията, с слабонянието мухала, пергамента, по който пиша. Не виждам, усещам, пазя букви и събирам истории. Защо? Не зная. Казват, че приличам на куче, за други съм просто животно. Не съдя хората, че ги е страх от различните. Баща ми се опитваше да ме убеди, че Бог го има. Дори с унази безумна история, че светецът, който върнал азбуката отново в България и го наричали наум, ум, умял точно когато аз съм се появил на Белия свят на 25 декември някоя си година. А тогава, казват, се раждали слънцето и всички богове. Най-дългата нощ, след която денят започва да расте. Векове покъсно късно по земите ни ще го нарекат коледа. Какво ли не мислят хората от страх, че утре просто ще огъснат като пламъка на свещ? Незвящ съм, само пламъка виждам понякога, страх от нищо нямам, роден съм мъртъв, не са ми нужни иллюзии, ни вечност, ни бог. Но не аз съм важният, а онова, което предстояше. Разказът ми започва от момента, в който татко изчезна. Сега вече знам какво се беше случило, но в тези черни дни никой нищо не подозираше. Нямах представа как изглежда баща ми, но може да го усетя в буквите. Вероятно и той мен, двамата не правихме друго заедно, освен да редим думи. И сигурно за това, когато го изгубих, започнах да пиша. За да го намеря, да открия себе си, за да ни има, беше ми оставил много суха кожа и мастило. Всичко това се случваше в инак важно време. И ямата, която обитавах, се намираше под дъщения под църква, в която монаси и държавни люде отсъждаха съдбините на България. Една от най-могашните империи в света, каквото и да означава това. Държавата на българите стигаше до три морета и се управляваше от Великия цар Симеон. Армията му не е губила от битка, сякаш я е пазила магия, а той неуморно се стараел да продължи делото на баща си за утвърждаването на българските писмена и християнската вяра. Баян, трещи, плющи, Боян напред върви, клин си върти, път прави, златна врата гледа. Раковски 1984 б. 76, Константинопол, 26 май. Чувал съм да казват, че когато една жена обича, тя се превръща в ангел-пазител, а когато е отблъсната в черен демон. В онази сутрин принцеса Мария дори не допускаше, че само след минути ще види нещо съдбовно. Бързаше да остане сама, далеч от бъбривите придворни дами, от досадния си чичота офилакт и самовлюбените си братя. Беше решила да се изкачи на върха на хълма, да легне под облаците, да улови вятъра с лицето си, да затвори очи и да си представи ръцете и устните, за които купнееше. Мария бе една от най-красивите девойки в Константинопол. Всяка нейна стъпка беше вдишвана от десетки мъжки очи и много владетели я искаха за съпруга на някой от синовете си. Мария се промъкна покрай мраморната колонада на Магнаура и се огледа следва ли я някой. Когато се убеди, че императорските стражи отново са я изгубили, усмихна се доволно и хукна към хълма. Мястото приличаше на градина, осеяна с неподвижни статуи, застинали фигури, вкаменени лица, мраморни ангели, нелетящи криле. Дори вятърът застиваше, щомнахуяше в каменната градина. Казват, че императорът събирал тук своите трофеи, за да хранят жаждата му за величие. Тук пазал статуи и антики от миналото, от местата, които беше превзел, дарове от владетелите, които се страхували от него, скъпоценности, с които другите искали да му се харесат. Израснала в блясъка на императорския дворец, за принцесата Съкровищата бяха ненужни вещи, а свободата и мечтите безценности. Беше го прочела в очите на едно селско момиче в деня, в който дядо и роман Лакапин помилва някакви варварски пленници срещу земя и ковчеже с злато. Извади от него тежка огърлица и я закупче на врата на Мария. А селското девойче се затича към един от мръсните брадясали пленници, прегърна го и го целуна. Очите им застинаха едни на други. В онзи момент Мария би дала всички огървици за света между тези очи. Обичаше да броди около каменните лица на хора и животни, край арките, които оживяваха във фантазиите й. Понякога предпочиташе компанията на мраморните изваяния, отколкото на живите, защото те не лъжеха, не нараняваха, защото с тях се чувстваше по-малко сама. Около принцесата винаги имаше тълпа, но по някаква причина тя все не се вписваше в нея. Мария беше вече на 17 години, но никога не бе напускала пределите на Константинопол. Дядо и император Лакапин я пазеше повече от собствените си синове Христофор, Стефан и Константин. Тя вече знаеше, че съдбата и ще бъде на размен на монета. Открияв историята на майка си, на братовчетките си, в участа на жените на братята си. И все пак не спираше да мечтае как един ден ще напусне двореца. И това и даваше сили да броди в еднообразните си дни. Светлосинята и руба, извезена с сребристи цветя, шумолеше между каменните фигури, докато тя пристъпваше с грациозни движения. Сякаш беше перо от феникс. Дългата и лешникова коса беше сплетена на плитки, които блестяха като златни в слънчеви лъчи. Мария се шмудна между две високи статуи и горе, където се зеленеше портукаловата горичка. Обичаше да се крие сред дърветата и да чете, да лежи в тревата и да плува с поглед в потока на облаците. Тя наближи величествена статуя, която поразително приличаше на българския цар Симеон. Стъпките и винаги я отвеждаха натам. Не беше виждала владетеля на българите, но знаеше как изглежда. Ликът му и напомняше мъжа, за когото мислеше. Бузите и пламнаха, изведнъж мъжки гласове, дневни викове. Сниши се зад един мраморен ангел. Последва силен звънтъж и грохот от падащи камъни. Надигна се едва и видя как един от пълководците на дядо и нанасеше удар след удар с железен буздоган по статуята. Император Лакапин също беше там, бе извадил меча си и говореше строго на мъж в плетена на метална ризница. Мария не можеше да чуе думите, но по лицето на дядо си разбра, че е гневен. Прочието бе следствие на нещо, случило се няколко часа по-рано в двореца. Румейският император так му беше заповядал на първия си военачалник. «Искам да ми събереш всички годни за служба мъже и момчета. Всички от новите територии, този път ще справя мяко дец, дръзнал да се нарича Василевс на българи и румеи изсъска той. Очите му лъщеха и се наливаха с кръв, десетилетия ни извива ръцете, на три пъти дори Константинопол опита да вземе. Каква е тая сила в него, безната да го погълне?» Опасяваш се, че за нищо не се опасявам, изкръщяла Капин, няма да допусна да отнеме повече и една гръдка педя. Изрече последното толкова тихо, че думите прозвучаха по-скоро като въздишка, отколкото като заплаха, августиши. Това вече сме го правили с Мотолеви военачалникът, но не посми да назове зловещия спомен от битката при Ахелои. Когато румеите събраха всички мъже, готвиха се три години, но българският цар пак ги разгроми. Полето при Ахелой още се белееше от елински кости. Приложиха им примката на ханибал. Не посмя да спомене ги битката при Булгар Цар Симеон сякаш беше непобедим, а българската империя бе помощна от румейската. Мълчи, всеки има слабо място. Всеки. В нозете на Лакапин трепереше мъж, овид в пъстър плащ. Наричаше се Иоан астроном и гадател. Няколко часа порано бе дръзнал да потърси императора с твърдението, че Симеон иде да покори Константинопол, и самогадателят знае от тайната как да бъде спрян. Българският владетел не ще се откажел, преди да сломи Константинопол. Щял да го постигне до три месеца, обеща астрономът, как дръзваш да изричаш подобни безумия, отвърна бесен императорът, махнете от тук този наглец. Милост, Василев се, да ти кажа. Да разкрия онова, от което се ужасяваш, което трови сънищата ти. И как да го победите, настъпи мълчание, лицето на Лакапин се обагри в Лаво, погледът му се впи в пророка. В царя български се е всели духът на, на неосмиримата вълчица. Влива мощни сили, у избрани още от Атила заекваше той, не можеш да спреш Симеон. Сине на Руда Дуло, наследник на Стара България, на кръвта на Хунския Хаганат и непобедимия Атила. Атила. Прошепна ужасен императорът. Какви ги говориш, мерзавецо? Та той е мъртъв, но сърцето му бие, още бие. Синовете на вълчицата, Лакапин се вренчи безмълвен в гадателя. Само ударите на сърцето му кънтяха в гърлото. Векове наред, владетелите на Константинопол треперели при споменаването на Атила. Говорело се, че в него се е вселила някаква страшна свръхестествена сила, с която той са един замах превзамал огромни територии от източната и западната римска империя и нищо, и никой не може ли да го спрат. Същията тила. Българският владетел носи духа му. Но аз открих, открих как можеш да го спреш викна в своя защита гадателят. Как, попита не търпели в ти с една крачка се озова до него. Сграбчи го за дрехата и приближи лицето му към своето. Нима, има такъв начин. Внимавай да не ме излъжеш. Има, заед на Йоан, с магията на второто сърце. С магия, говориш за магия, когато кучеядецът е на път да превземе Константинопол. Шарлатанин, ядоса се императорът, а прорицателят се сви и покри главата си с ръце. Но това, това е единственият начин. Открих в хрониките, че дедите ти са сторили същото, за да убият Атила със същата магия. Точно, точно преди похода му към Константинопол, браштолевиш глупости. Те са просто хора. Грешиш, светлейши. Има нещо в тях, нещо в кръвта на Руда Дуло. Може би още от онази вълчица, която кърмила Атила и други войни от тези племена. От тях е и Руда Дуло. Това, казват, им помагало да се превръщат и вълци. И макар учените люди да са писали много за това, говори се, че мъжете от този род го правили без усилия. Щом чу думите му, императорът разтвори пръсти и познагадателя, който се сви като куче на мозайката. Лакапин поче се замислен брадата си и се сети, че като дете е чувал някаква легенда за мистериозната смърт на Акила, тъкмо, когато се канил да превземе Константинопол. Лицето му потъмня, очите му блуждаещо потънаха в бездната на гнева. Върна се до трона, подпря с юмру брадичката си и подвикна на гадателя, научи ме на тази магия. Ако проработи, ще те назначе за задворцов ясно видят от сече той, ако ли не, просто ще те убия. Гадателят се разтрепери, допълзе в краката на императора и зашепна, господа Ю", статуята. Тайната е в статуята, скрите в арката на Ксиролов и гледаща на запад. Взрете ли се в нея, ще откриете чертите на българския цар. За заи и ти душата му, а в самия Симеон кръвта на Атила. Според поверието, ако се отсече главата й, в същия част българският цар ще умре. Лакапин го слушаше внимателно, оглеждаше го, сякаш мереше достоверността на думите му. Изведнъж удари си умрук по трона и заповяда. изведете той е шарлатанин от двореца ми. Румания е велика империя и нейните владетели не се занимават с магии. Извърна се, за да скрие нетърпението си да се втурне към марката. Беше толкова отчаян, че дори не го интересуваше, истина ли бяха думите на Йоанн Гадателя или Измислица. Готов бе да пробва всяка възможност, за да спре Симеон. В този момент осъзнаваше единствено опасността, а поданиците му да видят страха в очите му. През последните години Лакапин опита всичко да отблъсне настъпващия към земите му Симеон с стени, с жестоки битки които избуби хиляди войни, самоуби убили ридания, са подкупи от злато и невести, с силни съюзници дори, но нищо и никой не успя да го умиротвори. Сякаш в него наистина се бе вселила магия. Лакапин се потмих на горчиво. Най-голямата ирония бе, че самата империя беше предизвикала някога гнева на Симеон. След възкачването му на българския трон, той сам бил дошъл в Константинопол да предложи мир. Замяна поискала единствено да бъде признат за цар. Но тогава патриарх Николай Мистик му се подиграл и заповядал пред всички знатни съновници унизително да сложат на раменете му вместо корона черно-расов знак на смирение. Лакапи нагласи меча на колана си и излезе от тронната зала. След румейският император се запъти към форума на Аркадии. Придружаваше го единствено верният му пълководец Василий. Изкачиха се на хълмък Сиролов, подминаха спираловидната триумфална колона. Прекосиха гората от статуи, докато не откриха описаната от гадателя. Лакапин се изуми колко много приличаше образъти на българския цар. И так му там ги завари принцеса Мария. Тя отново се надигна из иззад мраморния ангел, за да види какво става. Гледката я изплаши. Статуята беше вече обезобразена, но военачалникът на дядо и продължаваше да замахва към нея с тежкия боздоган. Стоманените му шипове трошаха мрамора в горната и част. Заклати се и падна стрясък върху песъчливата почва, сцепвайки се на две. Мария се сниши, трепереше от грохота на трошащите се камъни и от страх, че онова, което видя, не е на добре. Пръстите и конвулсивно се свиха. Изправи се и хукна към подми Подмина двореца и спря чак пред входа на страничната жилищна пристройка. Много пъти се беше доближавала с вълнение до но никога не бе влизала. Без да мисли за благоприличие, тя изкачи кичешком стълбите до втория етаж и нахлу в стаята на боян. Едва щом го съзвя да седи на масата до прозореца, се смути от постъпката си и лицето й пламна. Баян държеше перо, от което капеше мастило и гледаше гостенката си едновременно с почуда и възхита. Гърдите й се повдигаха под напора на очистения дъх. Страните й руменеха, погледът и бе жив и някак нетърпелив. Това беше мигът, който Баян сънуваше, но никога не бе допускал, че ще се случи неяве. Перото се изплъзна от пръстите му и острието тупна върху пергамента. До буквите поръсна мъстилено петно. Баян се изправи и прошепна, Мария. Понечи да тръгне към нея, когато тя извика задъхано, статуята в градината. Дето прилича на баща ти. Разсечена е, все още изумен от появата на Мария, той не осъзна какво му говори. Тя продължи. Има поверие, че изображенията на хората пазят душите им, ликът на статуята, дето прилича на баща ти. Дядо го разруши, последните думи пробиха щита му и баяни изплува от шока на неочекваното и появяване. Грабна меча си, препаса го и прошепна, Господи, татко. Мария кимна, наблюдаваше го разтревожена, не само заради случилото се, а и поради страха, който изпълваше гърдите и като черен дим. Страх, че ако той си тръгне, няма да го види скоро. Лицето ѝ пребледня като на смъртник. Баян се приближи към нея, по колеба седели да я докосне, но вместо това и сухо, какво видя. Мария му разказа, Баян закупче тежката сребърна фибула на наметката си и понечи да излезе. Спря при вратата и впи поглед в румейската принцеса. Стояха неподвижни, очите им се срещаха, погледите бягаха. След кратко колебание Баян преодоля младежкия си Свян и я прегърна. Притисна я към себе си и бързо се отдръпна. До сега не си беше позволявал, защото не бе сигурен какво изпитва тя. Отстъпи още крачка, вренчен в нея, и хлукна към двора на Магнаура. Диханието на абсолютната истина. Велики преслав, часове порано, изнесете книгите от двореца. Бързо, заповяда Симеон, лицето му бе напрегнато, слепоочията му пулсираха. Пратениците на папа Йоаннекс Екс скоро ще са тук. От седмици в Преславския двор кипеше подготовка в очакване на папските легати, които трябваше да донеса очекваните венец и скиптър за българския владетел. Окрилен от предстоящото признание на Светата римска църква, Симеон се беше заели с подготовката на най-големия си удар срещу румеите да превземе Константинопол. Твърдо бе решил че щом не може да накара император Лакапин да го признае за цар въпреки победите му, то сега, когато Рим щеше да го стори, не му оставаше друго, освен да превземе сърцето на източната империя. Той удари се златния си жезъл по трона и заповяда да му донесат картата на България. Отметна червената си мантия, обточена с злато, и откри туниката си с цвят на злял мед. Беше препасан с железен колан, на който висеше мечът му, украсен със капоценни камъни. Върху посивелите му коси блестеше тежка корона. Лицето му бе строго, кафявите очи замислени, а правият нос придаваше някаква решителност и непоколебимост на израза му. Около Симеон се бяха събрали само най-приближените му бойли. И чербобой от Георги Сурс вул, доки пергамент в ръка и го распана на мрамора пред владетеля. Върху гръпавата повърхност с махагонови бои бяха изрисувани пътища и военни укрепления в българската и румейската държава. Симеон огледа с гордост империята си и си представи доволството по лицата на дедите си. България никога досега не се беше простирала на три морета. За първи път с основание се нареждаше сред най-големите империи в света. Той вдигна бавно скиптера си и го заби в средата на Константинопол. Сурсово приводи дългите си сплетени коси и очерта на картата последните придвижвания на гарнизоните. Гордият поглед на българския цар обходи очертанията на земите му, но изведнъж челото му се сбърчи и той каза, преди пет века българите дошли тук като бегалци, търсещи земи, в които да се заселят. Днес, днес сме империя истъкна, поглеждайки към сина си Петър, надявам се утре и ти да браниш и разширяваш териториите ни. Това ли е целта на държавите, татко, да се разширяват, попите 9 на 10 годишният младеж? Симеон го изгледа учуден, но се въздържа да покаже разочарованието си пред военачалниците. Отвърна, голямата империя е силната империя, Петре. Силната империя поставя условия и осигурява мир на народа си, но не и ако не смогва съдрижата за тези земи, възрази князът, сърцето е едно, тялото не може да се разширява безгранично, защото неща може да се захранва. Симеон се усмихна бащински. Петър от малък предпочиташе книгите и приказките вместо момчешките игри и меча. Израсна като философ, клубен в своя свят, в който дишаше огледалното отражение на външния, пречупен през очите му. Симеон харесваше да слуша разсъжденията на сина си, но и се тревожеше какъв и владетел щеше да излезе от него. Способен ли бе да управлява страната, да води армия и битки, или щеше да превръща всеки проблем в словесен диспут? Но сега не е време да мисля за това, каза си. Искаше да изчака Баян да се изучи в Магнаура и тогава да реши. Баян беше най-малкият му син, но в погледа му вече имаше нещо различно. Нещо, което не откриваше от другите си синове. Нещо, което му напомняше самия него. Мъдър си отвърна Симеон, за да прикрие мислите си и да не натъжи Петър. Той беше първороден син от втория му брак с Мариям, красавица от арменската фамилия Сурсово. Другите му двама синове, Михаил и Иван, от първия му брак с Кубра рядко идваха в двореца. Не можеха да простят на баща си, задето остави майка им и я заточи в далечен манастир, а тях отпрати. Самият Симеон също не бързаше да стопи леда помежду им, напрегнатото им присъствие и локурът в очите им боядеше и натъжаваше. Децата често отказва да приемат, че и родителите им са хора, пораснали деца, които също грешат, влюбват се, страхуват се и мечтаят. Но докато синовете му отказваха да дадат право на баща си да бъде и човек, той негласно бе решил да ги държи на страна. Беше им дарил земи недалеч от столицата и се стараеше да не усложнява живота си с допълнителни огризения. Укрепването на разрушените крепости около Константинопол завърши, докладва и че го бойлът Мостич, вече всичките ни войски от северна България са струпани в Тракия и гарнизоните са настанени в укрепленията. Ще наредиш ли друго, царю, под силите и отрядите по Галиполския полуостров, както и на Дарданелите, които превзехме, за да пресечем излъза на Костантинополските войски към Егейско море, нареди Симеон и посочи нарисуваните на тартата Дарданели. А какво е положението край Солун? Продължават ли там славянските нападения, както поиска, съгодатите, стримонците, драговитите и ринхините отвъд южната ни граница откликнаха и непрестанно атакуват крепостните стени на Солун и Константинопол, опустошават околностите и успешно сяват страх, че войната приближава. Мисля, че сме готови, на царят. Това ще е решителният удар срещу Константинопол. Смъртоносният Изправи се доволен, а погледът му потана в цветния витраш конник, пробуждащ лъс с копието си. Копието сякаш потрепери, взорът на царя заигра, отблясъците на стъклото се сляха и отвъд тях се откриха дворцовите порти на Преслав и кипящият от живот град. Симеон се приближи до прозореца и огледа прашния път към града. От папските легати все още нямаше и следа. Вероятно всеки миг ще се спуснат от хребета, помисли си. Пръстите му нервно се свиха. Пратениците на папа Иоанн Хът трябваше да ознаменуват дългоочекваното признание на усилията и победите му, на значимостта на неговия народ, като благословят и признаят Симеон за български цар. А в замяна той щеше да служи край на вековния спор между двете борещи се за надмощие църкви Константинополската и Римската. Румания е отказа да признае царската титла на Симеон, но за сметка на това папата се оказа подълнови ден и така спечели българина за съюзник. В крайна сметка и двамата искаха едно осмиляването на Константинопол. Може би е време да включим и синовете ти. В битките предложи несигурно Мостич. Чувстваше Баян и Петър като свои деца. Нуждем се от всеки меч в царството, а те са вече мъже. Трябва да трупат опит. След повече от 20 години рамо до рамо на бойното поле стария двойн се беше превърнал в дясна ръка на българския владетел. Даже често се държаше с него по-скоро като с брат, отколкото като подчинен с военачалник. Погледите на Петър и Симеон се срещнаха. Царят съзвестраха в очите на сина си. Баян се бие отлично, продължи да настоява и чиргобойла. Баян, повтори Симеон с трепет в гласа. Не за непоколебимия в него воин, да, можем да му дадем стотния или да го направим поне десетник, не те съветвам, царю. Не сега, скочи Бори Мир, виден Болярин, и пресече думите на Мостич. Симеон го стрел с лъстър поглед, а той се защити, това може да разбони духовете. Говори се, че, първородният ти син Михаил е също добре обучен, че готви опозиция, по-добре го привлечи на наша страна, повери и и на него. Лицето на Симеон се изпълни с кръв. Вените на слепоочията му изпъкнаха, само да посме, викна той, но не довърши. Изведнъж притисна длан към гърдите си и застина. Лицето му се сгърчи в болезнена гримаса и се покри с ситни капчици. Сухожилията и мускулите му се напрегнаха. Едва си пое въздух и изпъшка. Петър улови баща си, преди да се строполи на пода. Боилите и царските люде се скупчиха около него. Той се преви и падна. Князът му помогна да седне на трона, но Симеон дигна ръка да го остави сам. Трябва да си починеш, царство ти. Ще викнем целебника, изплаши се мостич. Не, не сега, изрева Симеон, пратениците. Ще дойдат. Точка. Българският владетел дори не подозираше, че в този момент военачалникът на румейския император замахваше отново към статуята, наподобяваща неговия лик. Вдигна боздугана над главата си и удари камъка със все сила. Отекна звън, от грамадата се отрониха няколко тежки парчета. Симеон се свлече отново на пода. Придворните вече бяха повикали царския целебник, който коленичи до тялото на владетеля и потърси пулса му. Беше слаб. Симеон дишаше едва, лечителят викна към болярите да го отнесат в покоите му. Целебникът долепи пил до гърдите му, после изсипа някакви капки в устата на цая. Чертите на лицето му леко се отпуснаха, но дишаше все по-трудно, доведете. Георги, Сурсову, прошепна Симеон, той беше брат на царицата. Когато и бойла дойде, владетелят промолви, не съм добре. Събери синовете ми, всички, изпрати най-бързи конник да доведе Баян, и се закашля. Император Лакапин огледа отломките на статуята сред облак камен на прах и като откри главата непокътната, вдигна от земята боздугана и невно замахна да я разсече. Едва тогава намери покой, баян, аза и баяна глаголим, преслав, нощта след 27 май 6435 лето. Конник в черен плащ изникна от мрака на отлитащата нощ. Препускаше през преславската равнина към хребетите на планината. Копитата ехтяха по отъпкания път и отекваха чак в мадарските скали. Заранта се будеше вдъха на росата. Когато конникът прехвърли възвишенията, каменният път го отведе до южната порта на крепостните стени на Преслав, столицата на България. Свалика качулката на кожената си наметка, а стражите, щом го съзяха, мигом вдигнаха тежката решетка. Мъжът влезе във вътрешния град и пришпори черния си жребец по пустите безмолни улици. Денят бавно ядеше булото на сумрака и рисуваше сенки из каменния град. Камбаните на църквите набяваха вяла песен. Конникът спря пред портите на двореца и се огледа. Беше пълно с войници и стражи. Върдещите входа насочиха копия към него. Щом се приближи, го познаха. "Няз баян, викна единият и мигом, всички свалиха остриетата. Отвориха тежките порти, а той пришпори коня в галоп. Копитата му огласиха вътрешния двор. Штом стигна до белите колони на свода, Баян скочи от седлото и хукна през коридорите към покоите на баща си. Беше тръгнал за Преслав еднага след странния разказ на принцеса Мария. По пътя почти не спира. В ума му бяха лицето и, разрушените и оттичане коси, вълнението му, че я е грижа, страхът, че се случва нещо лошо с баща му. Едва сега, когато слезе от коня. Усети жестока болка в мускулите на нозете. Умората дъвчеше плътта му. Баян едва беше прехвърлил 17 години, но вече приличаше на уверен в себе си воин висок над средния ръст, с здраво мускулесто тяло. Косата и очите му бяха гървановочерни, носът прав и дълъг като на баща му, кожата на лицето му бяла, покрита с няколко дневна гъста брада. Погледът му беше строг и проницателен, лядко срещан за възрастта му. Коридорите на двореца бяха пусти и студени, сякаш беше минала чумата. Сенките на плъмтящите факи отчаяно се глонеха по стените, а някои незабелязано бяха огаснали. Десетина стражи пазеха изхода, който водеше към царските покои. Щом видяха баян, му препречиха пътя, тук ли е баща ми, попита той строго. Учуди се, че стражите го посрещат така, като да бе чужденец. Или по лошо враг, отдръпнете се от пътя ми. Трябва да видя баща си. Копията обаче останаха насочени към него. В собствения ми дом двореца, в който съм роден и израснал, помисли си Баян. Някъде отвътре се чуха дневни викове на жена. Беше Мария Мсурсово, царица Мария, майка му. Душите му долетяха от къслични думи на градки и арменски. Нещо ставаше тук и той час скоро трябваше да разбере. Чувстваше се така, сякаш беше попаднал в чуждо царство и единственото общо с двореца, който помнеше, бе самият дворец. И умруците на младия мъж се свиха, жилите на врата му се изопнаха като въжета и не усети кога е извади оръжието си, готов за бой. Началникът на стражата пръв кръсто със своя меч с него. Железните остриета засвяткаха стоманен звън облас и коридора. В този момент вратите на покоите зайнаха и се показа редър мъж, облечен в желязна ризница. Какво става тук? Кой се бие? Баян го позна и свали меча си. Беше Кеворг Сурсувол, братът на майка му. Симеон му беше дал християнското име Георги след брака си с Мариям и в годините му се бе доверил до такава степен, че чак му възлагаше да води първите войски. Издигна го до Ичир, го боил и първи съветник. Той също позна княза и нареди да го пуснат. Едно от последните желания на баща му беше да види най-малкия си син. Ала докато пратеникът препускаше към Константинопол да извести Баян, царят вече беше издъхнал. Дори самият Георги не подозираше, че часове след смъртта на Симеон царица Мариям беше наредила на охраната да не допуска никого до покоите на царя без изричното й позволение. Баян каза нещо на войчо си, което сам не разбра в тревогата си, но сурсувал го потопа състрадателно по гърба. Князът хукна към покоите на баща си. Штом прекоси прага, първо срещна гневния поглед на майка си, а после просълзените и объркани очи на поголемия си брат Петър. Но какво става тук, викна Баян и се озърна. Баяне, сине, започна майка му. Изразът й омекна в плаха усмивка. Тръгна към него с разперени ръце, прегърна го и допре сдържано страна до неговата. Здравей, майко! Къде е татко? Тя се поколеба. Погледът ти се спря за миг на брати Георги, после премине на Петър, след което отвърна, съжалявам, баяне. Той си отиде. Младият княз се вренчи в нея. Как? Как си отиде? Почина. С нощи. Още не сме го огласили. Не, не може. Как се случи, не знаем. Чакаше римските пратеници да го коронясат. Планираше решителния си удар срещу Константинопол и, и тогава се случи. Може би сърцето му не е издържало. Свлече се безпомощен на трона. Гледаше вяло. Не разбираше какво става. Отнесохме го в покоите, викнахме най-добрите лечители и знахари. Никой не може да каже какво му е. След час от устата му бликна кръв. Целебниците после донесоха, че нещо е раздробило дори вътрешностите му. Мариям стисна очи, сякаш искаше да се скрие от виденията в собствените си думи. Отиде си. Баян следеше лицето на майка си, но почти не чуваше разказа и... То бе строго, но не и тъжно. В очите й нямаше сълзи сигурно ги е изплакала, каза си той. Всичко му се струваше странно и неясно, макар дълбоко в себе си да го знаеше още преди да дойде. Баян се приближи към прозореца. Погледът му се плъзна по крепостните стени на Преславския дворец. Стотици войници се бяха струпали в очакване на заповеди. От тържищата долиташе в ява, уличната суматоха клокочеше. Камбаните напрегнато забиха. Трябва да сторим нещо. Да сме един и двубеви майка му, като видя реакцията на сина си. Царят е мъртъв и нападение грози страната. За никого не беше тайна опасността, надвиснала над България в този момент. Притиснат въгъла, Константинопол търсеше подходящ момент да удари силната си северна съседка. А какъв по добър момент от смърта на непобедимия цар Симеон и несигурността, която се очакваше да последва? Къде са Михаил и Иван? Опита Баян, Михаил е, далеч. Баща ти го отпрати от двореца. Иван, той наглежда земите си и отвърна Мариям. Баян срещна погледа на брат си Петър. Прекуси стаята и го прегърна. После добави: Добре, защото на тях двамата не вярвам. Говореше се, че Симеон оставил майка им, за да се ожени повторно в края на 6412 година за Мариям. Тък му по това време бил нанесъл тежко поражение на Румания, а след удара на тарабите превзел и Солун. Византийците почти веднага го откупили, но той стигнал чак до стените на Константинопол. Тогава император Лъв философ, бил принуден да го моли за мир, за да спаси империята си. Той не само признал новите граници на България, но приел да минават само на 20 ма от Солун. Дарил Симеон с злато, съгласил се даже да му плаща данък и скрепил мира с знатната красавица Мариям Сурсуол, която му предложил за невеста. На никого не бе известно каква съдба е застигнала тогава Кубра. Някои казват, че била заточена в изгнание, други че скоро починала. Дори синовете и не знаят, откъснатина сила от нея. А Мариям скоро след това родила още двама синове на българския владетел Петър и Баян, както и дъщеря Зоя. Къде е баща ми? Искам да го видя, настоя Баян, в покоите, промърмори Мариам, сякаш го криеше, но щом като и ти си тук, време е да обявим смъртта му в тронната зала. Точка. Баян хукна към стаята на Симеон, щом отвори вратите, застина. Очите на Цая, неподвижни, бяха потънали в лъч, бликащ от прозореца. Тънкият сног светлина свързваше като струна тялото с зад стъклото. Зениците му сякаш все още виждаха, но тялото не помръдваше. Ледени тръпки полазиха баян, той се доближи до баща си и плахо погали дланта му. Представи си на лицето му да се извива усмивка. Въгледа се в него, той все още бе там, в погледа. Хората живеят в очите, тези на баща му сякаш всеки миг щяха да се обърнат към него. Стори му се странно, че не бяха затворени, как никой не беше обърнал внимание на това. Защо? Баян докосна клепачите с трепереща дуан и ги спусна върху невиждащите орехови ириси на владетеля. На страните му все още имаше цвят. Татко, неволно прошепна князът. Взе ръката му в своята и коленичи. Целна я, в чело око калестите пръсти и зачака да заплаче. Сълзите обаче не идваха. Шокът от случилото спираше дори тях. Съзнанието му изплува спомен. Последният с баща му, преди отново да замине за Константинопол, защо ме пръщаш чак в Магнаура, попита го Баян в нощта, преди да замине, за да се изправиш срещу врага ни, трябва да го опознаеш. Няма по-добро място за това от сърцето му. И аз съм учил в Магнаура. И великият ни учител Константин философ, но защо пращаш мен? Баща му сведе поглед за миг. После стисна рамото му и отвърна. Различен си, винаги съм го усещал. Симеон протегна ръка и улови веришката, която висеше на баяновия врат, виж, дори розетката носиш до сърцето си. Розетката беше бронзов медальон със седем лъча. Всяко едно от децата му беше дарено подобен. Царят имаше същия, но златен, обкуван с сапфири. Симеон добави стъга, а братята ти предпочитат да се тъкнят с латински и гръцки знаци. Не подозират, че силни са само свободните да бъдат себе си онези, които творят историята си, а не подражават на помогъщите. Инстинктивно Баян потърси медальона на гърдите си. Нямаше го, изтръпна, сети се, че го избуби в Константинопол. Нощем го слагаше под възглавницата си, носеше му сънища за преслав. Един ден обаче не го намери. Князът се изправи и опи във врата на баща си, за да намери неговата розетка. Хрумна му, че значението й трябва да е било по-голямо, отколкото той придаваше. Искаше да я разгледа отново и разбере защо, но не откри и нея. Стори му се странно, баща му не я сваляше. Баян се поклони и излезе тихо, сякаш можеше да събуди заспалия вечен сън български владетел. Щом отвори вратата, видя на прага сестра си Зоя. Стоеше толкова близо до рамката, като че подслушваше. Лицето й издаваше страх. Зоя! Какво правиш тук, попита я изненадан. Но когато видя уплахата и объркването в очите й, съжали. Древна и анемична, приличаше на дете, на сестричката, която все се криеше и крадешком наблюдаваше игрите на бътковците си. Той попита помеко, някой ли татко, нападнали го, не бях там. Мама казва, че просто се строполил. Баян затвори след себе си вратата и двамата тръгнаха по коридора към тронната зала. Зоя се огледа и прошепна, от тогава мама и Войчо Сурсово управляват. Вчера изпратиха войници да пазят Михаил, да не се връща в двореца, а Иван държат затворен в дома му. Боят се да не поискат трона, майка Майя намислила не нещо. Знаеш ли какво, Баян обичаше майка си, но усещаше нейната престорена любезност към околните и суха пресметливост. Не бе човек, който дава лесно, а харесваше да получава, не но каквото и да е, никой в страната не може да и се въпълчи, сега тя контролира дори войската. Когато влязоха в тронната зела, съветът на болярите вече се беше събрал. Още с първите стъпки по цветната мозайка баяно усети нещо топло и меко да се разлива във вените му. Тук всичко бе тъй, както го помняше от годините, когато за него дворецът бе дом. Сега обаче на трона седеше не баща му, а царица Мария, майка му. От дясната и страна беше застанал брат и Георги Сурсовол. Отяво стоеше Петър, топлината се изпари в къпчиците, които уросиха челото му. Съветниците бяха наобиколили Мариям и шумно обсъждаха нещо. Като видя Баян и Зоя, царицата им посочи с пръста застанат зад Петър, милостивият ни и смел цар, владетелят, който направи България велика империя. Е мъртъв, заяви тя сметален тон. Баян забеляза напрежението в тялото й, в опита й да придаде непоколебимост на гласа си. Залата притихна, това е скръбен чест за всички ни. Но и момент, в който трябва да сме силни и единни. Цар Симеон остави и на българите невиждана държава на три морета. Много владетели треперят пред българската мощ, но сега, сега след смъртта му, боя се, че заплахата от нападение над земите ни е поблизо от всякога. Лакапин отдавна чака с годен момент да ни атакува, за да си върне изгубеното и измие срама от десетилетните тежки поражения от меча на Симеон. Пояси е дълбоко дъх, царицата е права. Трябва час по-скоро да обявим наследника на българския трон, намеси се Мостич, един от най-приближените пълководци на Симеон. Каква беше последната воля на нашия владетел, царице. Пред полагам Мариям лязко стана от трона и го прекъсна, новият български цар е Петър, както сам Симеон пожела. Всички погледи се насочиха към него стоеше до майка си, а той сякаш се сви под тежестта на вперените в него очи и раменете му увиснаха. Макар и две години по-голям от баян, до него изглеждаше някак хилав и неуверен. В изражението му се четяха колебания и страх. Страх без име, знаеше, че трябва да го надмогне. Вдигна поглед и се опита да го задържи надвенченото в него множество. Тежеста на любопитството и злорадството го притискаше като воденичен камък. Петър сведе отново очи и поруменя. Тък му беше навършил 19, но изглеждаше по-млад заради незаякналото си тяло, нежните пръсти и лехавата брадица. Мария ми изтръпна при мисълта, че не е единствената, която виждаше всичко това. Напрежението в залата натъжа можеше да се сече с меч, но никой не се осмели да се опълчи срещу думите на царицата. Настана тягостно мълчание, патриарх Димитър се изправи и каза, царице, няма възнамеяваш да оплашим Румания, мъджарите и сърбите с 19-годишно момче. Та той дори не е първородният син на Симеон. Михаил е зрял и Михаил отдавна не живее в царски преслав. Собственият му баща го изгони. Няма право да заеме царския престол, крест на Мариям, а по страните й избиха петна. Петър е първородният син на българските цар и царица. Но не беше в престолнината, носеше дори Расо, преди да поеме царската корона, възрази патриархът. Когато се налага, как смееш? Когато се налага, престолът може да се заеме и от третия син, също като Симеон на времето, гласът на Мариям трепереше. Съзнаваше, че ако не сложи Димитър на място, и други може да го подкрепят. Как смееш да оспорваш думите ми? Такава е волята на българския цар на смъртния младър. Църквата няма право да се меси в държавните дела. Мери приказките си. Не забравяй, че от милостта ми зависи да останеш глава на българската църква. Повече никой не посмя да оспори изреченото от Мариям, а тя продължи с умерен тон. Разбира се, че няма да оставя делата на българската държава да бъдат поети единствено от Петър. Съзнавам, че е млад и неопитен. Негови съуправници ще сме аз и брат ми, който беше съветник и довереник на царя. Струва ми се, че никой от вас няма да го оспори. Ще бъдем в помощ на владетеля, докато усвои управленческите дела. Да живее цар Петър, вик на царицата. Последваха секунди мълчание, след което болярите повториха думите й и приветстваха новия български цар. Баян не каза нищо, изпита нужда да подкрепи брат си. Погледна го, но съзрев очите му страх и нерешителност. Брат му беше, но не такъв искаше да види новия български владетел. А Мариам повика царските писари да запишат новината и заповяда да бъде разнесена и оповестена чрез наручни вестоносци по всички кътчета на обширното българско царство. Баян, два дни по-късно българският народ погреба в Сълзи, Бляскаво великолепие и черни одежди обичния си цар, когато единствено смъртта успя да победи. Белият каменен път, извеждащ от Преславския дворец, беше помътня от хора. Всякакви люде бедни и богати, селени и боляри, пеши и ездачи всичките са една мъка. Ковчега носеха най-верните царски хора, а след него вървяха хиляди българи, за да изпратят владетеля си. Някои го обичаха като баща, други като велик и непобедим цар. Имаше и такива, които таяха тъмни чувства и болка заради мъртвите си съпрузи, синове и тежките данъци. Но го следваха и в му път заради сигурността, в която бяха живели, и неизвестността, пред която смъртта му ги изправяше. Риданията на жените огласяха Преславската долина. Процесията водеха Патриархът и висшият клир, следваха ги царицата. Царските деца и сродниците им, след погребението в двореца се състоя тържественото коронясване на новия български цар Петър. Царските регалии, короната, скиптърът и държавата, му връчи самата Мариям. На следващия ден, след като бурните изблици на скръп, гняв, завист, страх и свян се оталожиха, царицата събра семейството и първите съветници на вечеря в тронната зала. Трябва спешно да предприемем действия спрямо Константинопол. Император Лакапин от години чака подходящ момент, като сегашния наруши тишината Георги Сурсово. Ако първи не му вземем страха, той ще се възползва предположи Баян. Нима допускаш, че вече не съм обмислила този ход. Сряза го Мариям. Половината българска войска вече тръгна към границата ни с Константинопол. Останалите наредих да поемат нататък още утре. Ще сбъднем мечтата на баща ти, ще поведем най-масовия поход, насочен някога срещу Румания. Ще обявиш война на Константинопол. Сега, очуди се Баян. Мариям се усмихна доволна от ефекта на собствената си хитрост и пресметливост. После гордо добави, в този момент византийският император вече знае, че България готви мощен удар срещу Константинопол. Още докато беше жив, Симеон струпа многочислени войски по границата. Лъкапин помни и трепери след всички поражения, нанесени от баща ти. Трябва да оправдаем очакванията му, закани се Мариям. няма да остане мъж, младеж, непризован да поеме към Босфора с оръжие в ръка. Трябва да побързаме. Новината за кончината на българския цар се е разнесла по мисли на глас и черго Бойлът Мостич, полководецът на царския гарнизон, лошите новини се разнасят бързо. Може би, но Лакапин все още не знае нищо за Петър и с оглед на ситуацията ще надцени способностите му, рече Мариям. Петър изпусна вилицата си и вдигна поглед към майка си. Лицето му почервения, по тялото му изби пот. Откупче две копчета на ризата си, като че го душешеше. Снисходителното й отношение болеше особено сега, когато вече трябваше да е цар на голяма и силна държава. До тук планът ти изглежда добър, съгласи се Баян. А какво очакваш после? Лъкапин да се стресне и да хукне, предавайки ти Константинопол. Какво ще правим с всички тези войски под стените му, просто ще сме похитри от него, намеси се Георги Сурсову, само ние тук, на тази маса, знаем, че не сме готови за битка. Императорът не знае, ще го притиснем да се брани, като подпише мир с нас, докато вие двамата той погледна към Петър и Баян крепнете. Достатъчно, очаквате византиеца да сложи подписа си върху суха кожа, приемайки да спазва вечен мир от страх да не се разходите пак под стените му. Иронично отсъди Баян. Не, разбира се, не бъди арогантен. Мариям примига. Просто е време да върна на румеите мира, за който някога ме размениха. Разменена си за мир. Очуди се, Петър. Никога не сте ни казвали. Защото никога не е било от значение. Обичах баща ви и той мен. Баян и Петър се спогледаха. Не се бяха срещали отдавна. Думите на Мариям разрушиха някаква стена помежду им. Последният път. Когато се видяха, беше преди 3-4 години, когато баща им ги събра, за да даде на всяко от децата си по една розетка. Неочаквано баян попита майка си, татко имаше златна розетка на врата. Коя е взе? Беше му скъпа, важна. Мария ми стръпна. В тона на синей прозвуча обвинение, не зная. Не съм я виждала, отвърна. После споведър тон добави, за друго имаме да мислим сега. Трябва да насочим усилията си към най-важното – постигане на незабавен мир с Константинопол. Време е да извадим доспехите и да притиснем лакапин с многочислената си армия, докато не подпише мирен договор и не даде принцеса Мария, любимата му внучка, за жена на Петър. За българска царица, в книга, в който майка му изрече тези думи, Баян застина с невиждащ поглед. Сякаш се бе вренчил в кантенето на името й. Кръвта нахло в главата му, запулсира в гърлото и очите му. Трябваха му няколко минути, за да се съвземе. Хората около него говореха, но той не ги чуваше. Стисна юмруци и опита да се овладее, докато майка му продължаваше да нарежда: Ще вдигнем всеки меч и копие в България, докато не принудим императора сам да поиска мира, за да го спазва. А това ще стане само ако го пък плашим. Час по-скоро, преди да изпрати съгледачите си и земите ни. Замълчи, не, не и Мария, никога, викна баян. Изправи се, като бутна шумно стола си. Яростта му изигна и удави здравата мисъл. Мария не може и няма да стане съпруга на Петър, какво ти става, баяне. Успокой се, очуди се майка му, разбира се, че може. Лакапи не страхливец, ще ни я даде. Познавам го, готов е на всичко, за да спаси кожата си. Замълчи за Бога, не и Мария. Тя няма място в тази игра, Баян прикова погледите на всички. Мариям се усмихна нервно, устните й се опънаха като струни. Петър мълчеше объркан и гледаше тубраци, то, то майка си. Да не би младият княз да си е харесал византийската принцеса, досети се Мариям? Знаеше, че така ще го смути и ще го накара да млъкне. Мария е красавица, при това сърменска кръв като мен. Баян сведе рязко поглед. Кръвта му обаче продължи да бушува и той отвърна: Не, не е това, моля те, не я намесвай. Та тя е още дете, призова майка си следен глас, ще воюваме. Мариам се засмя насилено, започваше да губи контрол, раздразнена, че Баян смее да й противоречи. Гневът и копнеше са лоши съветници. Още много има да учите, а до тогава ще трябва да ми се доверите. Хитростта, жените и многочислената армия решават нерешимите спорове. Не, няма да допусна да използваш мария в игрите си, отстоя позицията си баян. Не ти ли е достатъчно, че татко не спря да воюва и изтощава земите и хората ни. Стига с тези амбиции за власт. Петър неволно стисна юмруци. Да можеше той да изрече тези думи. Да можеше той да защити момичето, вместо да става причина за спора. Нам Намрази още повече, браци, Баяне, а не искаш ли направо да поделим държавата между враговете ни? Захапа го Мариям. После удари с си юмрук по масата и се изправи, позволяваш си да ми противоречиш. Ще правиш каквото ти се казва, в противен случай, в противен случай какво? Ще ме заточиш като Михаил, не си позволявай повече да успорваш думите ми. Готов съм да се бия, да дам живота си за България, но. Но Мария остави, отвърна баян, стисна от дръжката на меча си. Думите му отключиха нечакани спомени в Мариам. Мисълта и прелетя океан от време и пространство и я върна в преградките на майка и, беше почти дете, викаше през сълзи да я пожелят. Слугите на баща и обаче я изтръгнаха от майчините обятия и я понесоха. Изкъпаха я, премениха я и качиха в карета. Шест бели коня полетяха към бойното поле, където цар Симеон избиваше безмилостно гръцките войници и превземаше град след град. Въздухът тежеше от миризмата на дим и кръв, от екота на вой и стенание. Колелата на каретата се клатушкаха по останки от хора, калища и пожарища. Никой не се застъпи за нея тогава, но бракът и с Симеон избави много животи от пламъците на смъртта, в замяна на земи, власт и мир. Битките спряха за няколко години. Майка ѝ почина седмица след нейното заминаване, стража, призова Мариям с помъднял поглед. Няколко войници дотичаха, начало са самия мостич, затворете този неблагодарник в тъмницата, докато се помни. Петър се вренчи в майка си. Учуди се, че нещо й незначително извика подобни деяния. Не е ли прекалено? Прошепна и той, нищо не е прекалено в този момент. Имаме само една възможност да спасим империята си от нападение. Само една и само сега. Няма да допусна никой, особено брат ти, да ми попречи. Мостич не чу този разговор, затова погледна объркан към Мариам. Но тя яско махна с ръка да изпълни заповедта й. Сега властта беше изцяло в ръцете й и дори собственият ти брат Сурсово не смееше да й противоречи. Пълководецът сведе очи за миг. После даде знак на стражите да хванат Баян и го поведе към тъмницата. Когато пресякоха вътрешния двор и се насочиха към южната порта, той нареди на стражите да му предадат княза и да ги оставят насаме. Те се спогледаха, но Мостив беше непреклонен. Когато войниците се отдалечиха, той се обърна строго към Баян. Удари ме и изчезвай. Баян го изгледа объркан. Чули ме. Баща ти не би допуснал да стигнеш до тук. Вярваше в теб. Мостич, кажи ми, какво стана статко? Как така изведнъж, талисманът му дори, махай се, докато и мине, и си опича и ума, гневът е лош съветник. От към портата долетя тропот от конски копита. Очите на Мостич се разшириха и той отново викна на баян да го удари и да бяга. Князът не помръдна, удари ме, кресна Мостич. Най-сетне полководецът вдигна юмрук и удари Баян в корема. Младият мъж се преви и се взрав лицето на учителя си. И чергобойлът не само го беше учил да се бие, но и да бъде мъж. Беше до него и в най-тежките моменти, като бащата, когато почти не виждаше, време е да поръснеш. Сега, каза му Мостич, без да трепне ние един мускул на лицето му. Вдигна пак юмрук и този път стовари в челюста на баян, чакат ни тежки времена, в които няма място за мекушевци. Баян изпъшка и докусна лицето си. Бузата му гореше, погледите им се сблъскаха, в зениците на мостич нямаше нищо. От сърдечния човек, когато познаваше някога, вече не бе останал и помен. Князът се изправи и на свой ред заби и умрука си в пълководеца. Ударът бе толкова силен, че посини окото му. Той дори не изухка, само кречето на устните му се изви в усмивка. Падна на колене и прошепна, бягай. Е. Поръсни, за Бога, Баян се разгневи на нерешителността си. Удари верния воин с в тила и хлопна надолу по страмнината. Излезе от южната порта и тръгна из улиците на Преслав. Той спря едва, когато стигна полето извън крепостните стени. Бялата кръгла луна го следваше неотлъчно. Близо час броди без посока и слуша пръщенето на клони и слама под бутушите си. най сетне на раменете му се изправиха, вдигна глава и свирна на жребеца си Аспар. Животното се появи след няколко минути с възбудено пръхтене. Беше го дресирал още от малко конче да откликва на изсвирването му и да се крие в гората. Това бе тяхната игра, докато растяха заедно. Баян се метна на гърба му и го пришпори към морето. Песоглавеца беше тъмна, студена нощ от тунези, в които дори сиянието на луната не успява да пробие облаците. Духаше силен вятър, наситен следени капки. Архиепископ Димитър, когото българите наричаха патриарх, вървеше по камения друм към южната порта, заболи лице с на металото си. Стигна до кръглата църква, озърна се и влезе тихо. Изтръска на металото си и го свали. В предверието вече го чакаха монасите и църковните уредници, които лично бе повикал за късната среща. Храмът беше извън пределите на вътрешното царско укрепление, но тъкмо за това преди години цар Симеон. Тогава още княз, реши да я построи за тайни духовни срещи и държавни дела. Дворецът и архиепископията имаха очи и уши навсякъде свои очи, но от тях най-много трябваше да се пазят. Църквата беше уникално по рода си творение, вдъхновено от Симеон. Кубето и беше от чисто злато, както и много от орнаментите и вътре и вън, затова това мнозина я наричаха златната. Носеха се слухове, че между подземието и двореца бил прокаран тайен проход. Но ключ от него имали само царят и най-тенственият мунах Преславският книжовник Черноризец Храбър. За този мъж много се мълвеше, но малци го бяха виждали. Казват, че качулката на черното му на метало винаги покривала очите му и обичал да работи в пълно уединение в подземието на църквата. Аз бях от малцината, които бяха улавяли присъствието му. За съжаление обаче, не виждах почти нищо в мрака и нямам представа как изглеждаше. Понякога прекарваше часове при мен в студейното влажно мазе и ми говореше за буквите и техните истории. В онези години България все още нямаше независима патриаршия, макар че страната отдавна беше голяма и силна империя, в очите на съседи и врагове и цар Симеон многократно бе настоявал за признаване на автокефална българска църква. Даже сам бе нарекал предшественика на архиепископ Димитър Леонки и патриарх. Константинопол и Ватиканът категорично отказваха не само да я признаят, но доскоро дори отричаха правото на страната да има своя писменост, на която да проповядва християнската вяра. Истината е, че в нашата епоха църковната независимост означаваше повече дори от императорската титла, тя правеше държавите империи, а народите свободни. Носеше влияние, уважение, сила. А самата тя зависеше не от друго, а от езика, на който да се пише и чете. Той пък се основаваше на азбуката, по която се твореше и мълвеше. Особено време беше времето на библейското триезичие. С е било наложено вярването, че да се слови може само на трите най-стари според светите книги азбуки еврейската, гръцката и латинската, защото били сътворени от самия Бог. А от там идеала и божествеността на езиците, на които се твори и слави Бог. Двете големи сили в християнския свят, Рим и Константинопол, ползваха латински и гръцки. Те държаха в ръцете си християнските държави и диктуваха политиката им. Беше време, в което не друго, а буквите малките черни знаци, чертите и резките, бяха силата и слабоста на народи, империи и църкви. В тези години, в които хиляди воюваха и умираха, но не заради земите, нито заради вярата, а в името на силата на писмената. И колцина имаха смелостта да бъдат различни, да поискат езикът им да има своя азбука, на която да проповядват Словото Божие. Два мина бяха родените от славянска майка Кирил и Методии. Братята, които посветиха живота и делото си на идеята славяните да четат, пишат и словят Бога на своя език. Когато в кръглата църква влезе и дванесетият монах, той затвори тежката порта, поклони се и се прекрасти. Шепотът заглъхна и тишина изпълни помещението. Последният път, когато се бяха събрали тайно, беше една зимна нощ на 6480 -то лето. Тогава архиепископ беше отец Григорий, който им съобщи веста, че в един час беше предал от дух, учителят на ум Преславски и се бе родил четвъртият царски син Баян. Онази нощ му насите помнеха и до днес. Тогава бяха тринайсет. А на ум за тях беше не просто учител, а водач – светец. Казват дори, че такно той донесъл някаква тайна на княз Борис, заради която светите братя Кирил и Методий платили с живота си, а учениците им били жестоко преследвани и избивани. Когато се укрили в България, българският владетел не само, че не ги прогонил, но дори възложил на най-смелия сред тях на ум, да създаде школа, каквато светът до този момент не познавал. Школа която му и ученици да учат славянските букви, да пишат на български и да превеждат светите книги и съчиненията на големите богослови. Когато наум починал, делото му било наследено от тайнствен монах и книжовник на име Черноризец Храбър. Дошел се специален едикт лично от царя, по волята на който духовникът бил обявен за продължител. Това се случило на последната им тайна среща. Тази нощ Димитър отново събираше книжовниците с тъжна вест да им извести, че царят е мъртъв. Тази нощ бяха 12, един не се появи черноризец храбър. Братя, нека се помолим за душата на нашия цар и за мирно възкачване на новия български владетел Петър. Дай Боже и той да обича църквата и българските букви, буквите, както великият му баща, но преди всичко да милее за народа си, той се прекръсти три пъти и добави, а сега се налага да замине с царската свита за Константинопол. Трябва да знаете, че в идните месеци всичко може да се случи. Затова скриете светите книги дълбоко в сталните манастири и пазете буквите. Баян, Баян пришпори бясно коня си към Босфора. Препуска през поля и калища, през планини и гори. Не спря да язди почти цялата нощ. Когато жребецът му аспър започна да забавя ход, влачейки купита, князът усети болка в нозете си. Гърбът му бе скован, сякаш беше бит спрати. Коленете му бяха ожулени до кръв. Спря да отдъхне, унесе се, и в полусъница съзва Мария. Отдалечаваше се, баян протегна ръка и отвори рязко очи. Скочи на крака и оседва отново коня. Нямаше време да почива, не сега, препускаше вясно и колкото повече умората му растеше, толкова понетърпеливо ушибаше изтощеното животно. Не спираше, сякаш беше решил да язди, докато не се свлече от седлото или не стигне до Константинопол. Мислите му бродеха през времена и светове, но все се сблъскваха то с очи на баща му, то с се в мъгла образ на Мария. Дали го чакаше, можеше ли да се надява на нещо въобще? Не бе сигурен какво изпитва тя към него. Никога не беше и говорил за чувствата си, знаеше само, че онова, което усеща към нея, бе несравнимо с нищо, което бе изживявал досега. Беше охъжвал няколко момичета преди нея, но никога не бе усещал толкова силна нужда от нечие присъствие. Мисълта за Мария беше като постоянно състояние на ума, а когато бе до нея, се чувстваше странно, сякаш не бе той. Думите му бягаха, а като ги намираше, звучаха глупаво. Ръцете му се склаваха като магиосани. Месеците се нижеха, двамата се виждаха често в Магнаура и Вухерна, а силата на чувствата му нарастваше. И след всяка тяхна среща, случайна или открадната, желанието да е близо до Мария, растеше в него като второ сърце. Баяно се че няма да понесе да я види в ръцете на друг, особено път на Петър, собствения му брат. След две денонощи е стигна в Константинопол по изгрев слънце. По е нагоре по хълма направо към двореца. За двете години, през които учеше в Магнаура, повечето стражи вече го знаеха в лице. Не се усъмниха в присъствието му, докато не се насочи към императорската постройка и не започна да поваля стражите един след друг. Стараеше се да не ги наранява, искаше само да ги отстрани от пътя си. Последният часови пробуде в бедрото и той се слече с вик на пода. Баян стигна до покоите на принцеса Мария и направо влетя. Завария да стои унила до прозореца. Щом съзле българският княз, тялото й се изпана, очите й блеснаха и на лицето й грейна усмивка. Беше чула виковете и суматохата, но най-малко очакваше му него да види в стаята си. Баян остана на вратата миг, загледан в любимото лице. Усмивката й обаче бързо огъсна и на мястото й се изписа тревога. Тъмките и пръсти припрено отместиха кичура, паднал над очите й, баян стоеше пред Мария Окален, с разкървавено лице, разкъсана риза с червени петна. Страхът в очите й го скова, но, съзнавайки, че това може да е последната им среща, той се насочи решително към нея. Спря на крачка разстояние толкова яско, все едно се блъсна в стена, моята хуба, прошепна. Само той я наричаше така. Стегнатите рамене на Мария се отпуснаха. Баян понече да вдигне ръка към нея, но усети единствено потрепващите си от умората и злепи критото вълнение мускули. Искаше да ѝ каже толкова много неща, да я прегърне, да я целуне. Но вместо това стисна челюсти, я на непохватността си. Колко дълго бе чакал този миг, а сега, когато се случваше, стоеше изтощен и треперещ. Неочакваната смърт на баща му, завета да го наследи Петър, заканата на майка му дължени да братно за Мария и страхът, че може да я загуби, жигосваха всяка фибра в тялото му. А дългата езда до Константинопол и изтълкновението с стражите беше погълнало и последните му сили – Бояне, промълви Мария. Тук, в Константинопол, го наричаха Боян. В България името му произнасяха като Баян. Гласът и трепереше. Крехкостта и подсили желанието му да я прегърне. Не го прави, не се жени за Петър, прошепна той, моля, не разбра тя и го погледна очудено. Баян коленичи и взе ръката и в своята. Погледът му бе тревожен, но и някак див, Мария никога не го беше виждала такъв. Приличаше на воин, готов да влезе в последната си битка, иска да. Ще се опитат да те омъжат за Петър. Мария го гледаше изумена. Думите на Баян. Безумието в очите му я объркаха още повече. Тя го улови за ръцете и го дръпна да се изправи. За какво говориш, Бояне, баща ми? Мъртъв е, новият цар на българите е брат ми Петър. Искат да те омъжат за него заради мира. Ако има мир, аз, аз, очите и заблестяха, не мога да повярвам, че си тук. Сякаш сънувам, моят Боян. Ръцете й понечиха да докоснат страните му, но той се отдръпна. Не чуваш ли какво ти говоря? За Бога. Искат да те омъжат за брат ми. Ръцете й се отпуснаха покрай тялото, усмивката й изчезна. Настана мълчание, най сетна тя промови, бояне, това все някога щеше да се случи. Свободата ми ще бъде разменена срещу мир, срещу животите, които ще спаси. Какви животи? Става въпрос за игра на власт и контрол. Ти не си Рубиня. Баян се доближи и стисна китките й, Мария вдиша мири само на поти и кръв, почувства очестения му пулс. Устните й потрепериха, бояне. Животът никога не ми е принадлежал, не говори така. Ще те изведа от тук. Ще те отведа далеч, където, върви си, плашиш го тя. Очите й все така блестяха, не мога. Не бива, Баян повдигна брадичката й и прошепна, обичам те. От първия миг, в който те видях. Ще стоя всичко за теб, но няма да те дам на друг. Погледът му не се откъсваше от нейния. Дъхът му се участи, прекрачи последната крачка, раменете му се сведоха към нейните. Мария усети неговата безпомощност, своята безпомощност. Никога не бяха казвали нищо за чувствата си, но думите между тях се бяха превърнали в абсолютни значения. Баян се наведе и притисна устни в нейните. Мария беше като зашеметена, не помръдна в ръцете му. Баян се изплаши, че не му отвръща. Но вместо да я пусне, притисна я още посилно. Мария усети тръпнещото му тяло и се отпусна в прегръдката му. Ръцете й обгърнаха врата му, сякаш да го задържи завинаги. В този миг вратата на покоите изейна на трясък. В стаята дядо и самият император Лакапин. Шокиран от гледката, той нареди на войниците да заловят Баян. Тнязът опита да се отскубне, но един от тях го удари с дръжката на меча си. Друг го в коленете, за да го накара да коленичи. Мария се впусна да го защити, но императорът даде ясен знак с ръка на стражите да я задържат. Поче се рехавата си брада и се приближи към княза. Огледа бавно лицето на младежа и му удари плесница с опакото на дуанта си. Пръстенът удра по учието му, баян не помръдна, от гърдите на Мария се изтръгна стон, «Що за племе сте вие? Бащата цял живот се опитва да превземе империята ми». Синът му иска да открадне внучката ми, императорът шумно се засмя. Погледа разкървавеното лице на княза и заповяда на войниците. Затворете го, докато реша какво да правя с него. Мария едва дишаше, гърдите и шумно се надигаха в пристегнатата рокля. Погледа ти срещна очите на баян, а той се насили да се усмихне и кимна успокоително. Войниците го изправиха на крака и го отведоха, както заповедала Капин. Императорът се обърна към внучката си и каза строго, какво правиш, за Бога. Българите са обсадили Константинопол, а аз те намирам в обятията на врага, замолча и я огледа, сякаш пресмяташе цената и, усмихна се, докато тя търсеше смисъл в думите му. Изведнъж му хрумна, че може би има решение за сложната ситуация. До него тък му бе достигнала новината за смърта на цар Симеон и за възкачването на сина му Петър. Това беше добра вест, с оглед струпаните български войски пред Константинопол. Но същевременно беше и лоша, защото новият български цар, макар и плах, можеше да носи и унази безразсъдна амбиция на младите владетели да се доказват. А това щеше да е фатално за Константинопол точно в този момент. Заглади отново брада и премести очи към Мария. Зениците му проблеснаха. Имаше един изпитан начин в подобни ситуации да се опита да сроди двете царства. Младият цар още не беше задумен, а Лакапин разполагаше с прекрасна принцеса. Девойката го гледаше все по-исплешено, точно така. Веднага го забрави, ако българите настъпят и ни атакуват, няма да имам избор, ще трябва да те дам за жена на новия български владетел, за да му отвлека вниманието, да ме омъжиш, проплака Мария, не мога да се изправя срещу войската им сега. Ще опитам да превърна младия Петър в съюзник вместо във враг. Баща му изтощи армията ми, отне от земите ни. Не. Не искам. Не мога да се омъжа за него, казах ти, забрави го. Лъкапин погледна Мария строго и сваси вежди, готов за спор. Битка със собствената му внучка, която можеше да помогне или да попречи на победата му. Слабото и тяло сякаш изведнъж поръсна и изпълни стаята. Притисна го въгъла на страховете му. И макар винаги да беше тиха и деликатна, в този миг очите и излъчваха воля, която му напомняше самия него на младини. За момчето, с жажда за подвизи, с амбиция да се докаже и отстоява себе си. Но това момче имаше и слабост вярваше, че е родено за велики дела, и на тях почини страстта и живота си. Тази слабост никой не успя да окрути. Тя го направи император, но му отне способността да живее и чувства. Умееше да я разпознава безпогрешно от другите, а също и да я използва. Тагата в погледа на внучката му запулсира в главата му, ако имах избор, не бих, започна той, страшното е, че знам какво ще се случи. Ако не те дам, утре българите ще нападнат Константинопол. И ще го превземат, защото армията им е два пъти помощна от тази, която аз успях да събера. Повече не мога да жертвам оголели границата с рабите, те ще ни пометат. Ще загинат хиляди, Румания ще падне, императорското семейство ще бъде избито, а църквата. Погълната от рим, Мария го слушаше, потрепвайки като лист на вятъра. Лицето й ставаше все побяло, устните й се притискаха една в друга. Лъктап видя, че е привлекал вниманието й и продължи. Ако ли пък предложим мир и го скрепим с брак, може да последват спокойни години, в които ще победя арабите, ще възстановя войската и ще се изправя срещу северните варвари. А ти, ти ще избягаш. Важното е да спечелим време, да спасим животи и църквата. Тя е важната. Мария знаеше, че дядо й е прав, съзнаваше, че животът ти е подчинен на политиката и интересите на държавата. Но това не направи думите му полеки. Не знаеше какво да отговори, не можеше повече да се съпротивлява, нямаше сили да постави себе си над хиляди невинни жертви. Но за миг си представи света без Боян и изведнъж всички други мигове изгубиха значение. Сякаш нищо не можеше да съществува без него. Безсилна, тя седна на леглото си и заплака. На другия ден, Лакапин изпрати да повикат Мария на площада. Младата принцеса се появи бледа. Косата й бе разрошена, очите й зачервени и постраните й личаха засъхнали сълзи. Докича при дядо си с надежда, че е променил решението си. Той обаче вдигна ръка към нея в знак да мълчи. Мария проследи погледа му към площада и служа с видя в центъра му баян. Беше качен на дървена платформа свързани ръце, а до него стоеше палъч. Дъхът й секна, тялото й се вцепени. Когато се върна в себе си, извика сподавено. Палъчът с брат в ръка очакваше последна заповед. Императорът усети тревогата на внучката си и потропа с пръсти по трона, доволен от хитростта си. Съжаляваше единствено, че в този момент самият Симеон не можеше да зърне какво ще се случи. Ако ме убиеш, брат ми ще отмъсти за мен. Викна Баян и отметна с поклащане черния кичур над лицето си, брат ти. А може би с удоволствие ще се отърве от конкурент за короната. Особено като научи за ти да опозориш бъдещата му жена. Князът втора че очи флакапин. Мария простена и се затича към дядо си. Улови жално ръката му и замоли, дядо. Пощади го, моля те. Палъчът гледаше обърканто принцесата, то императора. Не желая синовете на Симеон да ми създават повече проблеми. А този дръзва да се промъква дори в двореца ми и да прелъстя във внучката ми. Заслужава тежко наказание, не. Пощади го, моля те изплака тя, накажи мен. Дай ме тогава, Рубиня за мир, не, Мария, не за Рубиня, за царица ще те дам. Отвърна и с усмивка Лакапин и кресна, сети. Палъчът вдигна брадвата. Принцесата извика, императорът засука мустаци, и ято орли се извиха на площада с пронизителни клясъци. Такива орли Лакапин беше виждал само в битката при Ахелой преди 10 лета, когато Симеон позорно изби Румейската войска. В онези години Лакапин вече се беше издигнал до Друнгари във флота и трябваше да вземе участие във военните операции срещу България. Но след като румейската армия на Домест и Клъв Фока беше унищожена, Роман, вместо да изпълни мисията си, се вправи към Константинопол, без дори да качи на корабите си бягащите румеи. Тогава управляващата Августа Зоя Карбонопсина го заплаши с ослепяване. Но той не само запази живота си, но я надхитри и отнетрона. През май 6427-ми лет Роман Лакапин се самообяви за Василеопатор и настойник на младия, 14-годишен с Константин VII, ожени го за дъщеря си Елена и се превърна в управник на империята. Василев отдавна се надяваше да стори същото из българските земи, но първо трябваше да разкрие тайната за непобедимата сила на българската войска и нейните предводители. Непобедими вече десетилетия! Имаше много предположения, но последното, което дочу, го ужаси. Хората, които бе пратил на разузнаване в Преслав, му бяха донесли, че въпросната тайна я пазал някакъв мистериозен монах на име Черноризец Фрабър. Докато Симеон беше жив, Лакапин нямаше как да се добере до него. Той погледна внучката си, после баян на площада, и се усмихна. Дори не би си ги помислил да го нарани. Двамата... Без да знаят, му бяха осигурили достъп до българския дворец. А чувствата им той можеше умело да използва. Императорът по три ръце всичко се подреждаше по-добре, отколкото допускаше. Не съм че унищожи Симеон, но и синовете му ми залагаха капана, в който да ги улови. Лакапин се изправи от трона, вдигна ръка и извика към Павача, спри. Жив ще ми е по-полезен. Развържете го и ми го доведете. Слугите ми го ми спълниха заповета, замъкнаха баян при императора и го бутнаха напред да коленичи. Младият мъж погледна с ярост капин и отмести очи към Мария. На лицето й се четеше страх. Опита да й се усмихне, всъщност мога ли да пощадя живота ти, мизернико, стига да си умен и да сториш каквото ти кажа, започнала Капин. Вече беше постигнал търсения ефект, животът ми не струва без Мария, отвърна младият княз. Императорът се усмихна, сякаш се забавляваше с отчаянието на жертвата си, пазариш се като баща си. Хма, ако много слушаш, кой знае, може да си върнеш и любимата, Баян се вренчи в императора. Опита се да прозре дали мисли каквото казва. Лакапин се засмя, виждам, че те заинтересувах. Но трябва да сториш точно каквото искам. Казвай, като начало бъди полюбезен, току-що те помивах. Какво искаш, попита Баян и напрегна мускули да освободи китките си от въжетата, искам да откриеш и да ми донесеш тайната. Пазена от черноризец храбър, помисли и добави, а най-добре да ми доведеш и самия него. Жив, тялото на Баян се отпусна, веждите му въпросително се вдигнаха и набръчкаха челото. Не очакваше подобно желание, дори не познаваше човека, за когото питаше императорът. Понякога бе чувал името му от баща си в разговори с муна си. Даже веднъж видя да ги праща при този черноризът в кръглата църква за някакви преписи, но никога не го беше виждал. «Кой е той?» Попита Баян. «Ти ще ми кажеш, когато го намериш». Хората ми в Преслав твърдят, че пазал някаква тайна. «Искам я, за какво ти е, виж го готи, Засмя се иронично Лакапин, моя работа, ще опитам от върна Баян». Бесен бе? Че остави императорът да го почини. не, няма да опиташ, а ще намериш тайната и ще ми я донесеш. Ако отново искаш да видиш Мария, заяви императорът и поглед на внучката си, как да ти вярвам, нямаш избор. Освен това няма да те чакам вечно. Давам ти месец и половина. Лицето на Мария беше облено в сълзи. Тя се изправи и се хвърли към баян. Припрен лобхва на лицето му с длани и го целуна. Извади нещо от пазвата си и го служи в шепата му. Пръстите му трепереха отвори ги. В тях лежеше розетката, която Симеон преди време му беше дал. Къде я намери? Попите я са възхита, шъщата, беше очичу ми. сведе поглед и прошепна в ухото му, върни се за мен. Императорът по червения и заповяда. Отведете я, а него го изхвърляте отвъд крепостните стени. Вренче се в младия княз и добави строго, не се ли върнеш тайната. ще дам Мария на брат ти. Обърна се и не пусна ложета. Двама византийски войници хванаха българския княз за ръцете и го поведоха към Вахернската порта на града. Песоглавеца, камбаните звънко ехтяха, железните им гласове се препитаха и творяха мелодия. Не беше ни сутрин, ни обяд делник, затова се зачудих какво става. Последните дни, след смъртта на цар Симеон, градът беше като мъртъв. не хора го обитаваха, а призраци... По пот над мен се чуха забързани стъпки. Този напрегнат тропот винаги означаваше, че нещо важно се случва. Приближих се към дъното на тунела, където думите се чуваха най-добре, и се заслушах. Казаха, че в Преслав пристигнали дълго очакваните пацки пратеници. Онези, които очаквал цар Симеон, Мариям и Петър се бяха подготвили вече да поемат към Константинопол, където бяха струпани българските войски. Алла отложиха пътуването с ден и посрещнаха с почести пратениците на Рим. прашните от пътя папски легати показаха царския жезъл и короната и попитаха за Симеон. Приеги царица Мария. Обясни за смъртта на царя и помоли да короня съд сина и Петър като законен наследник на Симеона. Те отказаха, изтъквайки, че договорката им била само и единствено с Симеон заради личните му заслуги. Истината бе. Че от Рим приели да го титулуват, защото вярвали, че той единствен може да унищожи Константинопол извечния съперник на Рим, папската църква и латинската азбука. А стане ли това, Рим лесно щял да установи духовен и политически контрол по света? Младият цар Петър обаче не инсестори от е силен и обещаващ, както баща му. Пратениците настояха, че и той ще трябва да заслужи короната, преди да я получи. Последваха два дни на преговори и придумване от страна на Мария, докато те най сетне склониха с думите – «Ще благословим младия наследница императорска титла и ще му дадем скиптъра, който носим, но при едно условие, да допуснете в земите си нашите проповедници, за да прочистят страната ви от езически и гръцки букви. И да научат народа ви да използва единствените признати от папата Азбуки, новата славянска и латинската». Петър погледна колебливо майка си. Разбираше какво намекват папските пратеници. Знаеше, че по някаква причина баща му бе наложил в Преславската школа да се твори и пишане на признатата от папата и румейския император славянска азбука, а на друга – използвана досега тайно, с риск от преследване от страна на триязичниците, дори смърт. Някои я наричаха Кирилица, защото, казват, била донесена от учениците на Константин Кирил философ и брат му Методии. Самият Симеон я наричаше «Българица», а просветените – «Тайната». Буквите й бяха изписвани по камъни, скали, крепостни стени, а някои символи дори по обредни хлябове и одежди. И Борис, и Симеон обаче наредили да се пише именно на нея в Пресласката школа и да се разпространява и цялата обширна страна. Но тази азбука се преследваше както от Рим, така и от Константинопол, сякаш беяната мосана. Говореше се... Че императорът, след дълги спорове и войни за буквите, сам поръчал на Константин Философ да сътвори азбука за славяните. Не за друго, а защото румеите знаели, че северните варвари, както ни наричали, не разбирали нищо на гръцки. Петър не проумявал защо баща му е решил да се опълчи на посилните, при това за нещо толкова незначително като буквите, избирайки забранените писмена. За да не се покаже като слаб владетел, обаче, отвърнал. Ние вече имаме азбука българска, и на нея са написани книгите ни. На какво ново ще ни учат вашите учители, ще учат хората ви да словят и пишат на признатите от Бога писмености. Но нашият цар, Бог да поживи името му, ви каза, че ние вече си имаме азбука и език, не се сдържа и се намеси, Георги Сурсовол, в земите ви се разпространява езическа азбука, която петни името Божие. Страната ви е низвергната, докато не започнете да словите Божието име на свят език. Този спор не е ли разрешен още преди половин век, когато Константин философ създал нова азбука за славяните и папа Адриан две я осветил, попита Петър, тя също е приемлива. Но трябва да унищожите книгите, писани се езическата ви азбука. Инак отказваме да ви приемем флоното на праведните, нашата азбука е българска и е също дело на светия учител, заяви гордо Георги Сурсово, пристъбейки напред. Дълги години так му той бе дясната ръка на цар Симеон и беше станал свидетел на делото му да разпространява и съхранява българските букви. Рицалят, който придружаваше легатите, извади меча си на половина. В готовност да замахне и отсече главата на безумеца, Спри, Георги, изправи се младият владетел. Царят тук съм аз и аз вземам решенията. Думите му стъписаха Сурсово и Мариям. До сега Петър не бе изразявал позиция, но на царя вече му бе дотегнало войчо му, а и майка му да го подценяват. Направи няколко крачки и заяви, тъй да бъде тогава. Ще приема духовниците на светия ви отец, както и знанието, което ще ни донесат. Това е мой дълг като владетел, коронован от светатъри му католическа църква. Но, господарю, прошепна слав, един от царските бойли, как ще пуснеш в земите ни духовници, нали се готвим да сключим мир с Константинопол? Петър се обърна и го стрелна с поглед, решен да покаже, че и сам може да решава, нямам избор, това, изглежда, е единственият начин да ги склоним. А за да управлявам страната си, царската ми титла трябва да бъде призната. В крайна сметка и едните, и другите искат да ни наложат официално признатата славянска писменост. Има ли разлика кой от тях ще бъде? Петър коленичи пред папските легати, за да получи короната и скиптера. Чест за получаването, на която баща му бе посветил живота си. Младия цар се усмихна на първите си управленчески успехи, накара стария безумец, Войчо си, да замълчи и убеди папските пратеници да положат нему тежката златна корона, предназначена за баща му. Доволен и поуверен, още на другия ден Петър се качи на белия си жребец и поведе останалата в преславо войска към Константинопол. Мариям и Сурсово го придружаваха. От небето се сипеше проливен дъжд, но пълководците вееха знамената – Надуваха рогове и шалмаи. Българската армия в цялото и многочислие вече без трупа на пред Константинополските крепостни стени, подготвена от самия цар Симеон. Именно идеята за решителната битка срещу Константинопол го беше водила и крепяла години наред. Лакапин знаеше добре, че царят на българите е способен на това и страхът бе завладял всяка гънка на мисълта му. Веста за смъртта на българи навременно успокои императора, но в деня който пусна Баян, до него стигна новината, че към струпаната българска войска пред градските стени се бе присъединил и младият български цар Петър. Това означаваше едно синът бе готов да продължи постъпките на баща си. Петър бил неопитен, но императорът не знаеше много за него. Можеше да съди по качествата и волята на баща му, а също и по силата и безразсъдството на брат му Боян. Всичко това за него в ужас означаваше едно война. Истина! Сега не можеше да си я позволи. Не са българите нямаше избор, освен да прегулат временно гордостта си и сам да им предложи мир. Още на другия ден императорът изпрати писмо до Петър, в което даром му предлагаше всичко, за което баща му беше воювал. Лакапин пишеше, че дори бил склонен да признае младия владетел за Василев Сонова, което никога не даде на Симеон. Защото знаеше, че ако за бащата това означаваше допълнителна сила, то на неопитния младеж би подействало по скоро като опиянение. В края на писмото си императорът предлагаше нещо, което зарадва Мариам Роман Лакапин сам предоставяше внучката си като гаранция за този мир. Царицата се усмихна. Не се очуди, че и той бе достигнал до същата идея. В тази ситуация двете империи имаха само един удобен ход. Мариам не беше глупава, бе наясно, че Лакапин планира чрез внучката си подмолно да сложи ръка на българските земи, но искрено се надяваше той все още да не се досеща какво го твитя. За да бъде максимално убедителен, в писмото си Лакапин предлагаше също злато и официално зачитане на българските граници, постигнати от Симеон. Мариам изчета писмото няколко пъти. Искаше да е сигурна, че няма да й обегне никоя подробност, защото познаваше румееца и знаеше колко добре умее да планира ходовете си. В щедростта му подозираше клопка съзнателно я търсеше, защото тя залагаше такава. Царицата майка посъветва Петър да изчака поне ден с отговора, за да не личи нетърпението им. Мариям старателно подготви писмото им и не сетна. Петър го подпечата. В това време войниците на Лакапин извеждаха баяни извън стените на Константинопол. Блъснаха го в калта и го оставиха на рума, излизащо цари град. Князът бе толкова изтощен, че известно време не помръдна. Не бе от умората на тялото му, а от отровата, която замъгляваше ума му. От болката, щом чу Мария да приема предложението на дядо си да бъде разменена срещу мир. Баян разбираше, че тя го стори, за да го спаси, ала това не притъбяваше мъката. Потърка китки, за да се освободи, но бяха здраво завързани. Гръцките войници не бяха свалили грубото конопено въже, а един дори метна на главата му кучешка кожа смуцуна. Стражите се отдалечиха с подигравателни подвиквания. Когато усети влагата на калта да пропива дрехите му, Баян се раздвижи. Вдигна лице от локвата и си поедах. Пропълзи към тревата и остана там с часове. Дори когато кръвта отново засвистя във вените му, не намери причина да се изправи. Преживяваше последните дни отново и отново, въглеждаше се в детелите до думите на императора да разболи тайната на черноризеца. Надигна се, оприя длан на коляното си и изсвири с уста. След минути черният му жребец Аспър се появи. Животното без княза от години. Усещаше настроенията на Стопанина си и знаеше пътеките между Преслав и Константинопол. Баян се изправи, улови се с двете си вързани ръце за седлото и се метна на гърба на жребеца. Пришпори го спети и двамата се понесоха в галоп на север. Баян не се опита да свали кучешката кожа от главата си. Не искаше да вижда никого, не искаше да вижда и него. Стегна бедра около седлото и се наведе към шията на коня, за да е стабилен. След няколко километра видя на една нива селени дъоръц Бивол. Спря, слезе от коня и ги помоли да развържат китките му. Селените го огледаха изплашено и се отдръпнаха. Решиха, че човек с на ръцете и кучешка кожа не ще да е добър знак, и побягнаха. Баян продължи покрайни вите, докато не видя дете, свито в тревата. Вероятно чакаше майка му да го прибере след жътва и пазеше вещите й, момченцето се изплаши от вида на непознатия и покри глава с ръце. Кучешката кожа бе вързана за гърба на баян и той сам трудно можеше да я свали. Успя обаче да я дръпне така, че да разкрие лицето си. Очите му срещнаха тези на момчето. Погледът на княза успокои детето, бе човешки, и то разбра, че непознатият не би го наранил. Казват, че душите живеят в очите на хората, дори животните го усещали и гледали човека в зениците. Интересно, аз самият никога не съм виждал очи, дори моите, и няма как да зная. Фонзи ден, момчето, повярвало на княжеските очи, се изправи и развърза ръцете му с манитките си пръсти. За децата лоши са само онези, които са им сторили зло. Баян го буцело на почелото, яхна пък жребеца и препусна обратно към границата с България. Не бързаше, знаеше само, че трябва да изпълни за ръката на императора неговата част от странната им сделка. Тази оговорка бе всичко, за което можеше да се улови в този миг, за да го изтръгне от поглъщащите го плаващи пясъци. Без надеждата, която му даваше, не му оставаше друго. Но същевременно мисълта, че върши нещо по поръка на бащиния му враг, бе отблъскваща. Не искаше да го назове в ума си, не искаше да го обмисли, а просто да се движи. Да минава през него крачка по крачка, да препуска по бърз от мислите си, които го ядяха. От тях искаше да избяга. Чувстваше се тъй, сякаш бе достигнал ръба на пропаст и трябваше да го прекрати. За първи път в живота си не виждаше пред себе си. Съзираше само целта, която вече презираше, към която не знаеше какво ще го отведе. Чувстваше се безпомощен и малък в един растящ враждебен свят. А дни порано бе имал не само посока, но и вяра, и мечти. Аспър препускаше към Преслав, както го бе правил години наред. След няколко часа езда Баян пресече границата и стъпи на българска земя. Тежките черни облаци, надвиснали от небето, отново се сгъстиха и заваля проливен дъжд. Подгизнал и скован от студ, Баян се загърна в кучешката кожа не я изхвърли, когато момчето я развърза. Няколко километра след границата князът съзвя многочислени орги от български войници въоръжени с копия. Лъкове, мечове и брадви, облекли тежки ризници, развели червени знамена и яхнали пъстри бойни коне. Изглежда, следваха юго-исток. Черният му жребец се размина с тях никой не позна княза. Нахлози око кожа. На няколко метра, в обратната посока, се движеше Петър в бляскави доспехи и на бял кон. Поредната доза отрова се разтвори в кръвта на баян и после с кръп и болка. В съзнанието му изплуваха думите на Лакапин, донеси ми тайната, пазена от черноризец храбър. Имаш месец и половина, ако искаш да видиш Мария отново. Точка, каква може да е тази тайна, за която императорът е готов да рискува дори мира с България, зачуди се князът. И откъде въобще е чул за черноризеца? Май имаше хора навсякъде. Възможно ли бе в тези думи да се крие някаква истина? Самият баян никога не бе чувал за подобно нещо и дори не знаеше как изглежда този мистериозен черноризец. Ръката му инстинктивно стисна камшика и пришпори коня. Реши, че ако тайната съществува, трябва да я открие. Каквото и да му коства. Мисълта се загнезди в съзнанието му и не само, че не се стопи, но нарастваше с всеки изминал миг. Дъждът не го спия, Баян прекуси полята, почернели от български войски, и продължи през гори и села. На сълзеното лице на Мария изплуваше в ума му. Тъжните й очи го намираха, пръстите й го докосваха. Устните му вкусваха дъха и, а затвореше ли очи, усещаше целувката й, две години бе чакал мига, в който щеше да я целуне. А когато най-сетне се случи, я изгуби. Като видение, което едва се бе явило в сеня му и се беше изпарило. Предложението на Лакапин изглеждаше единственият му път напред, и докато препускаше, под ударите на копитата пагубното отчаяние се смени с нетърпението да открие тайната на черноризеца. Дрехите му така погизнаха и натежаха, че той сякаш се слез влагата и студа. Бедрата му се бяха натъртили от язденето, умората дъвчеше тялото му, но той продължаваше. В този момент болката му бе съюзник, за да го държи в съзнание. Баян усещаше, че спрели да почине, ще затвори очи и повече няма да се събуди. Ако искаш отново да видиш Мария, донеси ми тайната на черноризец храбър, връхлитаха го отново и отново словата на императора. Какъв можеше да е този черноризец, заради когато императорът пощади живота му? Всъщност нямаше значение битките за власт и ненаситната амбиция му бяха чужди. Баян вярваше, че тъкмоте му бяха отнели бащата, който изживя дните си на бойното поле, вместо в двореца със семейството си и въгрижа за народа си. Не разбираше владетелите, които водеха непрестанни войни, за да си разменят едни и същи парчета земя, докато изтощаваха до крайност населението си, докато враговете не опожаляха селата им, не избияха близките им, не отнемеха дома им заради всичко, което си струваше да се живее. Всичко, което Баян не притежаваше, защо хората търсят смисъла или в служба на Бога и себе отричането, или в кървави битки за нови земи, чудеше се князът под дъжда. Вдигна поглед напред, а какво очакваше самият той? Отговорът, който откри в себе си, го изненада. В този миг нищо нямаше значение, освен идеята част по-скоро да изпълни за ръката на императора и да прегърне отново Мария. Конят му навлезе в последното село преди прохода на Хемус. Баян усети по кожата си оплашените погледи на дрипавите селени с изнемощели от лица. Изцъклените очи на недъгавите деца, на жените в траор, на прегърбените старци, пороят не спираше, усилваше се, едрите капки плющяха по кучешката кожа, с която се бе покрил. А на небето черните облаци се трупаха все по гъсти като армия от димни конници, които се сбират за бой. Погледът му бродеше по отъпкания път, по изтерзаните лица, по опостелите ниви, по локвите и дръгливите кучета, които го джавкаха. Тъмни къщи, жени и деца, изгубили мъжете и бащите си. Полета, чернещи незасети, а селените едва смобваха на тежките данъци, отиващи за многочислената армия и ангарията за местни бойли. Небето се гневеше, земя и хора бяха изтощени от непрестанните битки, водени от Симеон. А той сякаш след всяка победа се бе амбицирал да поколява още и още земи. Когато наближи Мегдана на селото, долу на наглашатай. Заслуша се, Онзи се съобщаваше нещо за царя на българите, който неочаквано се споминал, а трона заел синът му Петър. Опърпаните селени се тълпаха около кръщящия и се кръстеха смирени, прегърбени, мръсни, осъкатени. Жените заридаха, глашата я си поедъх и продължи да изрежда великите дела на Симеон. Думи, думи, думи. Баян ги бе слушал цял живот, докато България поръсна до три морета, а книжовната и школа се нареди трета в света след школите в Еси Константинопол. Отдалечи се и скоро престана да ги чува, самодрездравият глас постепенно заглъхваше сред воя на вятъра. Селените влачеха крака из пустите улици и плачеха за своя цар. Обичаха го, помисли си Баян. Или пък обичаха гордостта от успехите на страната си. Баян нахлопи още по ниско кучешката кожа, не искаше да го познаят в този окаян вид. Продължи по пътя и след няколко завоя излезе от селото. Болката и студът отново му напомниха за себе си. Скръпта и срамът от мизерията, погълнала родината му, го върнаха тук и сега. Светът Построен някога с всяко вдишване и копнеш по Мария, днес се сриваше със всеки следващ тропот на конските копита, разтварящ се в кълта. Онова, което все още го държеше в света на живите, бе надеждата. Подарената от най-големия враг на баща му. Надежда, последните части на българската войска вече се бяха подредили в непосредствена близост до стените на Константинопол. Десетина войници че връсто, разпъваха царската шатра. Петър Иво и му Георги Сурсоволътък му бяха изпратили попратени в писмото до Лакапин с отговора им. Забавиха се, както ги посъветва Мариам. Заявяваха, че приемат справедливото му предложение да се спре най на проиването на кръв между двете страни. В крайна сметка случи се тъкмо онова, което Мариам предвиди. Познавайки добре тънкостите на румейската дипломация и военните стратегии, тя успя да постигне каквото целеше. При това без никой да я заподозре, а двамата владетели да останат с впечатлението, че сами са взели събоносното решение. Целта на царицата бе да постигне мир, за да укрепи трона на младия и все още неподготвен за управление цар Петър Ай, а чрез него необезпокоявана да властва поне няколко години. Успя да заблуди дори брат си Сурсовол, който не харесваше идеята за мир в Константинопол, след като бе прекарал целия си живот в битки с империята. Но при създалите се обстоятелства сам нямаше избор и трябваше да приеме предложения мирен договор. Знаеше, че изнеженият български владетел не е готов забран. Три дни, по-късно цар Петър и император Лакапин се срещнаха в Магнаурския дворец и тържествено подписаха мирния договор. Отбелязаха го с богато пиршество, в което се включиха всички български и византийски благородници. Мариям повика и че мостич и го попита научил ли е нещо за Баян, изчезнал тайнствено след заповедта и за задържането му. Нищо, царице наша отвърна, все едно е потънал да земя. «Искам да го намериш и да ми го доведеш», заповяда тя. Баян Рано призори Баян стигна до Велики Преслав. Слънцето все още не беше изгряло, но пурпурният му венец вече осветяваше равнината. Князът свали кучешката кожа от главата си, за да не изплаши стражите, и се приближи към крепостта. Покрайнините му се сториха необичайно тихи, дори за този час. На кулата, над металната решетка, патрулираха само двама часови, за разлика от друг път, когато бяха поне петима. Щом наближи, войниците от кулата познаха княза и наредиха на пазача да вдигне тежката порта. Копитата на жребеца огласиха свода и отекнаха в плътната каменна стена. Баян влезе в спящия град и се отправи към кръглата църква, която се намираше малко преди южната порта на вътрешния град. Беше уморен, боляха го мускулите, костите дори, но и сега не спря. Сякаш не можеше да си позволи почивка, преди да открие тайната, в която бе заключена неговата надежда. Ако въобще я имаше, ако това не бе някаква дяволска шега, стисна неволно юздите и те се влязаха в дланите му. Трябва да я има, викна в себе си. Ако не, той щеше да я сътвори. Спомни си, че бе чувал от монасите и баща си, че книжовникът на име Черноризец храбър творел в някаква стая в тази църква. За съжаление, не беше слушал внимателно разказите, но поне този факт Бубе впечатли и го беше запомнил. Сторило му се беше необичайно, при положение, че първите скриптории на школите от Плиска и Преслав се помещаваха в патриаршията, изманастирите и в покренините на планината. От баща си Баян бе чувал, че именно в Кръглата църква и манастира към нея се пазели най-ценните ръкописи, ако отрени нападнат ромеи или други врагове, за да унищожат българската книжнина, казваше баща му, първо ще се насочат към двореца и манастирите. Кръглата църква ще подминат, защото е малка и извън пределите на двореца. Но е и достатъчно отличителна, за да привлече вниманието на онези, които ще я търсят някой ден. Кръглата или Златната църква беше дело на самия цар Симеон, който се бе стремял да сътвори необикновена постройка, надминаваща дори константинополските постижения, и го беше постигнал. В манастира към нея пък се учеха църковните служители и царското семейство. По желание на баща му обаче Самобаян беше изпратен първо в Магнаурската школа, като тази есен трябваше вече да се върне. Симеон казваше, че като я завърши, ще го прати да се доизучи от книжовниците в пресласката школа, за да прозре истината за буквите. Онази, която той самият някога открил. Сега това не ще се случи, помисли си Баян с тъга, стисна в шепа розетката, която висеше на врата му. Баян тайно се гордееше, че от четиримата си синове Симеон изпрати именно него в прочутата магналска школа. Но в същото време това го и тревожеше. Понякога се питаше да не би пък баща му да е искал да го отдалечи от двореца, за да не се пречка на Петър да го наследи. Баян беше усещал ревността на браци, която често замъгляваше разсъдъка му. Улиците бяха тихи, тропотът от копитата отекваше в белокаменните стени, съживявайки ги фехото си. Рънобудни търговци бързаха първи да заредят сергиите си на пазара, преди да се събуди градът. Най-сетне баян стигна до изящната постройка с цветни прозорци и зладни кубета. Спря коня и го върза за липовия дънер до портата. Умората пропиваше плътта му, замая го, но опита да не мисли за нея. Стори му се толкова тихо, че дори шепотът на вятъра развисташе между процепите. Огледа се и понечи да почука. Когато на желязното чукало обаче, вратата изкърца и хлътна навътре. Полазиха го тръпки като от хиляди мравешки крака. Озърна се, но освен мрак и тишина друго не усети. Прекрачи прага и предпазливо влезе във вътрешния двор. Дясната му ръка стискаше дръжката на меча в готовност да го извади. Докато учеше в Магнаура, Баян рядко успяваше да се връща в Преслав и обикновено само за дни. Спомни си как веднъж баща му го доведе тук. И Петър беше с тях. Симеон им разказа защо бе преместил книжовната школа в сърцето на държавата и че именно тя щяла да захрани вените на българите и да ги превърне в непобедим народ. Тогава ги бе развели с помещенията, в които творяха книжовници и им показа много свети книги. Посочи им и невидните видните творци, сред които Баян чу имената Константин Преславски, Йоан Епзах и Черноризец Храбър. Но Черноризецът така и не видя. Баща му спомена и Климент Охридски, който избрал да работи на славянската писменост в Охрид, защото отказвал да рискува живота си за кирилските букви. Баян стигна централната зала до нартиката пред ротондата с иконостаса и на портите към ултара. Беше тихо и мрачно, след залите на Магнаура и пишните Константинополски църкви кръглата църква му се стори като корабна на кайота. Долавяше дъха на елей, восък, тамян и обработена кожа. Първите слънчеви лъчи едва започваха да проникват през пъстрите витражи, обагайки дърворезбата и иконите. Храмът представляваше сложна двуетажна постройка, съставена от три части – атри, притвори и главно помещение – кораб. Стените на Атрия се състояха от свързани полукръгли ниши и редица колони пред връзките между тях. Овално оформени гради кребяха тавана. От Атрия се минаваше в притвора, който бе правоъгълно пред дверие с две кръгли кули. От притвора през три монументални сводести порти се влизаше в кораба, който също беше кръгъл, с диаметър около 10 метра. Стената му беше разделена на 12 полукръгли екседри с мраморни колони помежду им, встрани от иконостаса Баян са за ниска врата. Открех я, облегна се изтощени и отпусна глава. За първи път от месеци усети топлина на спокойствие. Напомни му за детството, за миговете, когато след дълъг път се връщаше в Преслав и хукваше към полета с приятелите си. Погледът му мина по работните маси. В сенките изплуваха безплатни силуети на книжовници, очертания на книги, пера и мастилници. Спомни си как го беше впечатило, че книгите тук се пишеха не на една, а на две български азбуки. В друга школа не бе виждал нещо подобно. Едната книжовниците наричаха «тайна българска» или «кирилска», защото Константин Кирил философ и брат му Методи я подредили и носили. Другата именуваха «славянска», защото била заречена на Константин философ от румейския император за славяните. Най-общо книжовниците назоваваха и двете българо-славянски, но кому, за Бога, са нужни две азбуки, размишляваше Баян, облегнат на рамката на вратата. Изведнъж отвън долетя писът на Орел. Князът яско се обърна, стори му се, че мярна сянка, която пробяга през нартиката и изкочи от църквата. Едър, висок силует, Баян хукна навън да го догони. Но когато излезе, бягащият тъкмо му се шмуваше през дворната врата. Баян спя да зърне само част от полите на расото, което се вееше след него. В този миг някаква сила го накара да се върне обратно и да влезе в кораба на църквата. Колоните носеха галерията и скритата на втория етаж библиотека. В една от нишите имаше килия, в която се обсъждаха тайните монашески дела. Тук под плочите, разказват, била погреба на княгиня първото дете на цар Симеон. Починала от нелечима болест. Храмът бе богато украсен с резбовани мраморни плочи и корнизи, с облицовки от рисувана керамика, позлата и стъклена мозайка. Подът изглеждаше като пъстър килим от цветни мрамори, подредени в геометрични композиции. Баян прекоси кораба и се качи на втория етаж, където имаше две помещения, една от които беше библиотеката. В нея, казват, цар Симеон бе събрал най-ценните произведения, написани или преведени на български. Баян влезе в стаята с ръкописите и в този миг застина. Книгите бяха разбъркани по рафтовете, някои са борени на земята, други разкъсани. Той прекуси стаята и надникна в страничното помещение. пода лежаше окървавен мъж. Баян клетна до него. Пъдналият не дишаше. Князът го обърна с лице към себе си. Беше отец Никола, който водеше литургиите в църквата. Князът се озърна притеснени хукна навън да повика помощ. Няколко стражи мигом се отзоваха. Огледаха стаите, за да открият следа от извършителя, но освен разхвърлени и разпокъсани книги друго не намериха. Когато се убеди, че няма да научи повече, баяно остави войниците и тайно се промъкна към единственото място, където още не беше проверил подземието. Откри решетката в двора, която водеше към тунела, и опита да махне веригата и ключ от катинера нямаше. Не успя, затова я разби с меча си. Мислите му отново се върнаха в деня, в който баща му ги доведе тук с Петър. Показа им църквата, разказа историята й, и най-сетне им посочи решетката към подземието. Баян много искаше да слязат долу, но Симеон отказа. Лъхна го хлад, махна веригата и повдигна предпазливо решетката. Огледа се и пое надолу по мрачните стъпала, издялани в камъните. В края започваше коридор, който потъваше в тъмата под храма. До стъпалата намери маслена лампа, още миришеше на дим. Това го озадачи още повече. Запалия и продължи, следваха го тънките пръски лъчи, които едва се процеждаха през миниатюрните решетки към двора. Той тръгна напред, някъде навътре в тъмата извиледено течение. Побиха го тръпки, усети, че нещо или някой се приближава. Стъпваше тихо и внимателно, баян отскочи назад, ослуша се, течението му попречи да улови посоката на шума. След миг обаче пак чу стъпки животински, тромави. Баян стисна дръжката на меча си и попита, има ли някой там. Отговор не последва. Князът отново продължи, попадна на желязна врата и се опита да я отвори. Заключена. Пое по друг коридор, докато не стигна края на подземието. Беше толкова тъмно, че трябваше да извиси маслената лампа над главата си, за да освети мястото. Ала когато вдигна очи към стената пред себе си, зяпна изумен. Цялата беше изписана със знаци букви, стройно подредени в редове и колони. Някои символи познаваше от българската азбука, а на други не знаеше значението. Само ги беше срещал и с книгите, дори на стена от Магнурския дворец. Споменът постепенно се избистри и в съзнанието му изплува лицето на Мария. Човековете е един от преподавателите, който сочеше стената. Баян усети слабост в нозете. Зави му се свят, дишаше все по-трудно. Мислите му полетяха към онези дни, към Константинопол и Мария, тялото му се олюля и той се строполи на пода. Лампата е издранча, търкуна се въгъла и угасна: три лета порано, Румания. След дълга тридневна езда Баян най сетне стигна до портите на Константинопол, столицата на Румания. Дръпна юздите на коня си, за да намали в тръс. Пред него се издигаха високи бледосиви крепостни стени които опасваха грамадния град. Краят им се губеше на хоризонта, където морето и небето се сливаха в тънка бяла ивица. Макар да беше идвал тук като малък с баща си и брат си, днес стените му се сториха толкова високи, че той се почувства нищожен. Един от стражите на портата го приближи с навасен поглед. Баян извъди писмото от цариградския патриарх, което потвърждаваше, че му се позволява да учи в магнурската школа. Разви го и го връчи на стражата. Онзи огледа българина с недоверие, изплю се в страни и даде знак да вдигнат желязната решетка. Баян изпъчи гърди и пришпори коня. Но щом премина през високите каменни стени, се изуми от мащаба и величието на румейския град. Кръвта му кипна и отсвети лицето му. Охвана го е и гордост, че е тук. Шумът на тълпата го увлече, превърна се част от нея. Оглеждаше се и опитваше да се ориентира към двореца по напътствията на патриарх Димитър. Изгуби се още на първата пряка. Погледът му скачаше пошарени сергии, ароматни чували, нагиздани муми, войници, флъскави доспехи и позлатени мечове, изписани къщи и пишни червени храмове. От всякъде се носеше гръцка реч шепот, гръмки гласове, женски кикот и тропот на конски копита кипяха в едно. Минувачите заглеждаха Баян и се обръщаха след него, сякаш разбираха, че е чужденец. Беше облечен като за път в кожени панталони, бутуши, бяла риза, отточена свезба, кожен елек и вълнено на метало. На колана му бяха окачени меч и кама. От дете избягваше натруфено облекло. Тогава играеше с децата в прахоляка край града и не искаше да се вижда различен. На главата си Баян носеше кожена шапка когато забеляза, че тук никой нямаше такава, свалия и мушна в наметката си. Подсмихването и шешокането след него не престанаха. Някъде в далечината се разнесе тържествена песен на тръби и заглуши градското жужене. Идеше от западния хълм, князът вдигна поглед и съзля високи кули, от които се вееха ромейски знамена. Това трябва да е дворецът, помисли си и дръпна юздите на коня в тази посока. Когато доближи портите, няколко стражи го спяха отново, идвам да уча в Магнаора, заяви гордо той. Войниците го изгледаха с насмешка. Градският двоеначалник излезе напред и заяви, докажи. Писмо имаш ли, Баян бръкна в пазвата си, и извади писмото от цариградския патриарх. В него се споменаваше, че е син на българския владетел. Щом го прочете, стражът се поклони на младежа и помоли да го последва. Отведоха го при граматик, един от най-изявените преподаватели на Магнаурската школа, който бе определен за наставник на Баян. Настаниха го в жилищната постройка към школата. Вече мръкваше, затова Баян реши вместо да се губи в непознатия град, да запали маслената лампа в стаята и да почета от книгите, които му остави граматика. Бяха на гръцки и макар Баян да говореше добре този език, трябваше му време да свикне да чете гладко. Постави си за цел да привикне към градските букви и да подобри произношението си до първия учебен час. Имаше цяла нощ, камбаните на голямата църква го събудиха призори с първите лъчи на утрото. Отвори очи и се протегна. Без аз върху книгата, изправи се и нетърпеливо погледна през прозореца, сякаш да се увери, че пристигането му не е сън. Слънцето изгряваше на розово лилави криле. А до него, като свещена планина, пробляскваха куполът и камбанарията на Света София. Беше чувал, че тя е най-голямата църква в света. И действително, постройката беше толкова величествена, че трудно можеше да се обходи с поглед. Звънът на камбаните огласи тържествено града и полетя над крепостните стени към Мраморно море и Босфора. Обзе го нетърпение да излезе и да разгледа Константинопол. Ето че баща му изпълни клетвата си да го изпрати да се учи в императорското училище. Патриарх Димитър обичаше да му разказва историята кога и защо царят бе стигнал до това решение. Случило се преди години, когато Баян бил едва на 7, а Петър на 9. Баща им решил да ги вземе за първи път на лов с свитата си. В гонка обаче след бързите диви прасета Баян паднал от коня си и се изгубил. Търсили го дни наред, докато не го открили в гората, пазен от два сиви вълка, легнали до него. Димитър казваше, че в онзи ден Симеон се зарекал момчето да се изучи в Магнаура. Така, както той някога бе учил там. Истината за решението си, обаче, цар Симеон не сподели с никого. Случката с вълците имала символично значение за него. Заради легенда в Рудадуло казват, че в кръвта им са събрани силата и умът на вълка. И понякога, през поколения, се раждали момчета, които я носили, също като непобедимия Тила. Тях, казват, и животните ги надушвали. Цар Симеон решил, че случката с вълците означавала тъкмо това и е негов дълг да подготви Баян за свой наследник, ако не като цар, то поне за духовен водач на българите. Тогава не споделил с никого, за да предпази Баян от завистниците и амбициите за престола. Симеон си отиде с тази тайна, а за живите остана загадката защо именно най-малкият му син имаше честа да учи с членове и родственици на императорското семейство, привилегированите и богатите синове на румейските патриции. Облече се бързо и хукна навън. Пое нагоре по широката улица, покрита с гладки камъни, прекоси прага на високата мраморна порта. Пресече вътрешния двор и се в Магнаура, така наричаха мястото, където се извисяваше прочутата по цял свят школа, храма, света София, постройките към тях и, разбира се, императорския сенат. Магнаурската школа вече повече от половин век имаше славата на едно от най-големите и уважавани светски училища. Преди това в нея били застъпени религиозните науки. Баянс в гордост си помисли, че баща му и ядо му пък бяха основали в Плиска и пресла в третата значима школа в света Редом до Магнаура и Фес. Българският княз вдигна уверено брадичка и тръгна през градината. В центъра и се простираше правоъгълен площад, който завършваше в двата си отдалечени края с щедравани. Опасваше го пищна зеленина, лехи с цветя и високи мраморни колони, които поддържаха каменния на високо двора. На десетки скамейки бяха насядали ученици, преподаватели и царедворци, дискутиращи и увлечено научни и държавни дела. Младежите бяха все от знатни родове, както и от императорското семейство. баян се появи, блудката затихна, погледите се впиха в него. Сякаш го бяха чакали, за да го зяпат. Усети тежестта им и си наложи да не мисли за тях, но нозете сякаш не го слушаха. Огъваха се и спъваха като чужди. Дочо младежи да шушукат нещо и да се побутват. Стори му се, че долавя в шепота, булгар, булгар. Костваше му много усилие да остане добронамерен и да кима ки за поздрав. Никой не му отвръщаше, никого не познаваше, почувства се смешен, сведе поглед и забърза, шмугна се в магнелурската базилика, за да се скрие, но щом прекрачи прага и застина. До сега не бе виждал толкова внушителен Божий храм с високи тавани, дълбоки куполи, пишно декорирани с злато стени, цветни витражи, дърворезба и стенописи. Флахо пристъпи по оживяващите мозайки на пода, оглеждайки се на всички страни. Едва сега осъзна величието на културата, съградила града. А също и амбицията на баща си ако не да я надскочи, то поне да я достигне. Прекоси базиликата и се озова във вътрешен коридор, който водеше към залите за дискусии. Продължи между тухлени сводове с бели колони, докато стъпките му ехтяха под високите куполи. Най-сетна стигна до площадка, осеяна с врати към различни зали. Спря и си поедах. В този ден Баян за първи път се почувства различен. Откри стаята, към която го бе насочил наставникът му, и влезе. Подготви се за нова атака от гладни очи и вдигна поглед. Вместо тях обаче съзвя ангел. Въгледа се, на една от масите седеше младо момиче с дълги кестеняви коси със златен отенък. Други момичета няма в Магнаура, значи трябва да е от императорското семейство, помисли си той. Имаше наситено-зелени очи с цветни пръски в тях. Никога не бе виждал досега очи с такъв цвят. Кожата й беше толкова бяла, че подсилваше усещането за нереалност. В Константинопол се срещаха доста светли хора, но не толкова, колкото в България или Киевското княжество. Беше облечена в светло сини на рокля са златопкани ширити, а дългите и коси бяха сплетени на плитка. От прозореца зад нея нахлуваха слънчеви лъчи, които й придаваха неземно сияние, сякаш имаше светещи криле. Очите й срещнаха за миг неговите, после тя свениво се усмихна и ги отклони. Странно, в този миг хапещите погледи изгубиха силата си. Изпариха се заедно с кикота и шепота. Остана само тя и сиянието около нея. Неочаквано някой сложи ръка на рамото му и го заговори. Баян се обърна. До него стоеше мъж около 60-те, с дълга прошарена брада и добри, кафяви очи. В широката му усмивка и изпъкналият корем подчертаваха благото му излъчване. Представи се като Илан философ, преподавател по право и философия, ти си българчето, което очакваме, нали, как разбрахте, виждал съм те вече, отвърна възрастният човек и се усмихна, толкова приличаш на баща си, Симеон български, Затова ли всички ме гледат така, тук не идват много чужденци. Особено от север, ела да ти покажа къде ще седиш пока ни го мъжът. благодаря ти. Учителю, отвърна все още за шеметен баян. Философът го поведе през стаята. любопитно, баща ти има четирима синове, но изпраща само теб. Знаеш ли защо, попита той, без да очаква да получи лесно отговора, предполагам, за да се отърве поне от единия, засмя се горчиво баян. Мъжът обаче не видя нищо смешно в думите и добави, тук никой не идва случайно. А ти си третият българин, който ще се учи в Магнаура. Първият беше Константин философ, пород от солнските българи. Учил е тук и е преподавал, Баян го погледне любопитно, а мъжът продължи, тук учи и баща ти. Имаше литературни заложби, но избра меча пред перото. Философа стигна дъното на стаята и посочи масата на Баян. Във всяка зала се изучават различни предмети като астрология, риторика, право, медицина, философия, музика, математика и език обясни той. Тази е залата, в която ще започнеш. Така е поискал баща ти първо да учиш риторика и философия. Мъжът спря поглед на Баян. В него се четеше едновременно тревога, колебание, но и желание да научи, час по-скоро защо младежът бе тук, бъди спокоен, никой за нищо не ме е избирал. Зная, избрани са онези, които сами избират себе си. А ти още дори не си го проумял. След кратко мълчание философа поткани Баян да седне на посоченото място. Минути по-късно коридорите се огласиха от стъпки и гласове. Помещението, в което беше Баян, се напълни. Той огледа новодошлите. Бяха десетина ученици. Подрехите си личеше, че всички се от знатно потекло. Погледът на Баян обаче непрестанно търсеше момичето и тя бе тук, най-отпред. Гледаше я, докато девойката не се обърна и очите им се срещнаха отново. Той се почувства неловко и поруменя. Повече не посмя да я наблюдава, но образът и се запечета в ума му. Когато часовете приключиха, Баян отново я потърси. Събори рулата си пергамент и перата и по-бърза да ги събере, преди някой да е забелязал. Поведението му беше неочаквано дори за него. Когато пак я видя, златокосото момиче излизаше от залата. Баян по-бърза да я последва. Вървеше след нея, като се прикриваше в сенките на мраморните колони. Когато тя стигне до портите на двореца, стражите я приветстваха с поклон и я пуснаха да влезе. Момичето със сигурност е от императорското семейство, помисли си той. Върна се в учебната зала и потърси учителя. След кратко суетене го попита знае ли коя е, един младеж, който четеше наблизо, впи поглед в българина. Иоан философ го огледа притеснен, озърна се и му направи знак да мълчи. Князът се намръщи, че не получава отговор. Тогава учителят сграбчи ръката му и го задърпа през страничен вход към улицата. Излязоха така бързо, че се сблъскаха с търговец на птици, които се разцвърчаха и разхвърчаха из клетката. Иоанн философ не спря и продължи по улицата. Когато се отдалечиха и камбаните на «Света София», заглушиха гласовете на множеството, той заговори – «Мумче, изглеждаш умен, а и баща ти явно има големи планове за теб, щом те е изпратил тук». Не си и помисли да сториш някоя глупост. Забрави за Мария, Мария. Но коя е тя, момичето, за което питаш? Е, любимата внучка на императора. Не случайно учи тук. Навярно Лакапин планира нещо специално за нея. Не мисли за това, момиче. Баян не беше сигурен как да разбира тези думи. Нима преподавателят го обиждаше, че не е достоен за нея. Или защото тя вече е сгодена. Някога и братовчетка му Елена бе дадена за жена на невръстния руски цар. Баща му Симеон я беше вардил през целия й живот от нежелани погледи зад стените на двореца. Дори за монаш и е един молярски син, който се бе опитал да я заговаря. Баян кимна на учителя и се отправи към жилищните помещения. Не спря да мисли за Мария. Седна да чете, Помрак се съблече да си легне. На гърдите му висеше груба кожена връв, на която беше окачена бронзова розетка от баща му. До сега не съм видял някой тук да носи такава, мина му през лума. Отличаваше го, а нещо дълбоко в него искаше да е част от света на принцесата. Развърза медальона и го скри под възглавницата си. През следващите дни се опита да не показва любопитството си към девойката. Ала интересът му към нея растеше. Не искаше да я вижда, но ходеше там където допускаше, че ще я срещне. Търсеше я с поглед, стоеше часове, вперил очи в нея, докато тя четеше край фонтана. В клас сядаше близо до Мария, за да усеща аромата и на жасмин и мовски бриз. Понякога долавяше, че и тя го поглежда. В тези мигове се чувстваше странно, сякаш душата му улекваше и се отделяше от тялото. Баян забеляза, че често след учебните занятия компания и правеше невръстния и чичо Телфилак вакапин. Перчеше се, говореше и усмихнат, подаваше и ръка и двамата тръгваха към двореца. Телфилак бе само на 15 години, но се говореше, че баща му го готвял за патриарх, който да замени починалия наскоро Николай Мистик. Амбициозният Лакапин който бе взел властта с хитрост, отдавна търсеше начин да прокара интересите си не само в двореца и армията, но и в църковната иерархия. Но нима едно 15 годишно момче може да е духовен наставник на вярващите, възмущаваше се Баян. В такива моменти губеше желание да има досет с църкви и дворцови особи. Следваше Мария и Чичуи, докато се скриваха за дворцовата порта. Тогава князът отиваше в голямата библиотека на Света София. И сядаше да чете. Налагаше се клисарите да го гонят, за да затворят. В началото го правеше, за да не мисли за Мария. После, както всяко често повторено действие се превръща в навик, така и науките започнаха да го увличат в тайнствата си. А Мария се превръщаше в неизменна част от света му. Изпълваше дори мислите, които не бяха свързани с нея. Така неусетно се изнизаха месеци от пристигането на Баян в Магнаура. В императорската школа ги учеха не само на наука и езици, но и на дворцови навици, обноски и на бойни умения. А веднъж се случи така, че няколко младежи, с които Баян учеше, четяха «Пир» на Платон в градината. В този ден той по случайност седеше точно до Мария. Като дойде техния ред да четат, лъв граматик им даде речта на Федър. Баян рецитира с дълбок и прочувствен глас. Мария го поглеждаше и устните й се извиха в усмивка. В края на текста той вдигна очи от страниците, впери поглед в нея и задекламира последните редове. Боговете действително ценят извънредно тази добродетел в любовта, но те все пак повече ценят, възхищават се и възнаграждават, когато любимият обича посилно влюбения, отколкото когато влюбеният обича предмета на своята любов, понеже влюбеният е нещо по-божествено от любимия, тъй като е боговдъхновен. Стори го несъзнателно, но усети очудение и поглед. Знаеш го на изуст попита тя, за да прикрие вълнението си. Много мъдрост има в словата на Платон, на Питагори и Аристотел. Чичо и Телфилат се заяде, добре че са гърците да образуват варварите. Мария го стрелна дневно с поглед. Опита се да проуме откъде идеше тази неприязън към българина. Не можеше да допусне, че собственият ти Чичо се е привързал до толкова, че проявяваше болезнена неревност към всичко и всеки, който се докоснаше до нея. Тя се почувства неловко предбаян Баян заради думите на Теофилат и лицето й пламна. Извини се, изправи се и забърза към базиликата. Князът стисна юмруци, за да укроти гнева си. Беше се научил, че няма по-фатално за един мъж от загуба на контрол над яростта. Знаеше, че тя има силата да заследява, трови, да предреша в черно всичко и всеки. Мисълта, геният и Бог нямат народност, отвърна Баян, Чета, Платон и Питагор, тъй както те някога се чели и учили словата на тракиеца Орфей. Теофилат замълча с разкривено лице, а княза погледна към базиликата, където се бе отправила Мария. Беше забелязал у коръв погледа и към Чичои и едва се сдържаше да не хлопне след нея. Но кой съм аз да й давам отеха, помисли си. На следващия ден отново се случи нещо необичайно. Учеха право и държавното устройство, когато преподавателят покани Теофилак да говори за външната политика на румейската държава. Но той така се отнесе в историите за величието на империята, та не се усети как каза, че е крайно време да си върнат властта над земите до Дунав. В този момент Баян не сдържа гнева си. Скочи от мястото си и кресна, как смееш. Териториите от Дунав до Солун принадлежат на българите. И е време всички вие да научите, че България е силна държава, която по нищо не отстъпва на вашата. Баща ми е владетел, също като твоя, и ти си най-малкият мусин, също като мен, ние пристъпи към теофилакт, не те обиждам дори като виждам, че си зависти в страх и вец не смей да ме обиждаш и ти. Преподавателят разтревожен се впусна и застана помежду им, призува ги да замълчат и напуснат залата. Теофилат засрамен сведе глава, тялото му се сгърчи виновно и той забърза към вратата да се скрие от унижението. Баян, напротив, излезе победоносно. Беше наделял на талчните очи, както и на чувството, че е различен. Погледът му бе уверен и насочен напред, за да не среща ничи и друг. За да е негов избор да ги пренебрегва, вместо да е бягство. На излизане не трепна, само премерено се поклони на учителя. Мария го наблюдаваше с любопитство. Нямаше я у него унази агония на новите, слабост от нуждата да се харесат, да бъдат приети. Повечето момчета тук имаха една обща черта лишеното от лице и готовност да одарат собствената си кожа, но да нахло маска, която другите да харесат. Боян беше различен, у него липсваше това угодничество да го харесат на всяка цена. Има и нещо особено в очите му, помисли си, гледайки след него. Нещо в блясъка, в силата, с която се задържаха на събеседника, в независимостта им от присъствието на околните. В самоувереността, как те я бяха привлекли още първия миг, щом го видя. След учебните занятия Мария по-бърза да потърси Баян и Чичо си, но и от двамата нямаше следа. Теофилак вече беше избягал засрамен в покоите си. Не помръдна с часове от леглото си, притиснал глава между дланите си. Ногтите му се забиваха в плътта, а той не ги усещаше. Мисълта му бе насочена единствено в търсене на идеи как да си отмъсти. Трябваше да направи нещо, с което да нарани българина и да му върне за унижението. И то пред Мария и останалите знатни румеи. При вечер, когато Баян отново беше отишъл да чете в библиотеката, Теофилакти спрати доверения си слуга да влезе в стаята му и натрия възглавницата му съдръжки от Олеандър, за да разяде да отровата кожата му. Момчето наистина се промъкна в стаята, но когато вдигна възглавницата, за да я намаше, зърна някакъв бронзов медальон, изписан с тайнствени знаци. Заприлича му на унези магически талисмани, за които беше чувал, че използват варварите. Изплаши се, че розетката пази притежателя си и ако нарани баян, тя ще му стори магия. Пусна обратно възглавницата и се скри като мишка. Стоя така няколко минути, но като не стана нищо, грабна медальона и хукна към господаря си. Теофилат го разгледа и се усмихна. Реши, че е намерил нещо още по-добро за отмъщението си. Познаваше политиката на баща си и знаеше, че са забранени теоретични символи, като тези по украшението, можеше да отрови българина по-страшно от Олеандъра. На следващия ден, малко след началото на учебните часове, императорски стражи нахлуха в учебната зала. След тях гневен крачеше в граматик. Влезе и посочи младежа. Стражите уловиха княза и го поведоха към базиликата. Последваха ги и други ученици, любопитни да научат какво се е случило. Вън в градината вече се бяха струпали преподавателите и оглеждаха притеснени каменната стена. Някой бе изписал по нея странни знаци с въглен. Стражите избутаха баян напред пред запачите. Той го е сторил, казала в граматик. Тези еретични букви се драскат от варварите. Какво си направил, синко, попита по меко патриархът, който тък му пристигаше, знаеш, че има строк закон срещу еретичните символи. Баян огледа стената, учителят бе прав тези букви можеха да се видят по камъните и стените из Плиска и Преслав, покрай морето и нагоре към Дунава. Имаше ги и в книгите, които се съхраняваха в Преславската школа. А също и по розетката, която баща му беше дал. Той опипа неволно шията си. Нямаше я, не съм ги писал, кълна се, заяви дрезгаво баян. Ясно е, че си бил ти, викнат Филат, но по-лошото е, че си страхливец да си признаеш. Младият гръг се усмихна, доволен от гениалността си. Виновен или не, след тези думи българинът нямаше как да отрича едва ли искаше всички да го вземат за страхливец. Войник домът съд с вода и парче плат и ви остави в краката на княза. Погледът му се изгуби в мътната течност. Всички присъстващи се вренчиха в него. Но онова, което не видяха, ги разочарова. Не видяха гнева към презрението им. Сякаш българинът не само, че не беше смазан, но дори стоеше пред тях в цялата си сила. Все едно им бе насочен към други го, а той бе далеч, сам със себе си. В този миг Мария заяви, не е той. Аз ги написах. Настъпи мълчание. Очите на всички се впиха в принцесата. Пръстите ѝ се свиваха нервно, издавайки усилието да издържи на погледите. Лъв граматик прегледня, представяйки си последиците от това признание. Изплаши се толкова, че му идеше сам да скочи и да започне да заличава буквите. Теофилак беше неочуденият и едва се умяваше да здържа яда си. Отмести поглед, за да не се издаде, и се ръката си. Не усети огнените следи, които остави по кожата си. Вдигна яско лице и кресна към племеницата си. Как ти. Това са варварски знаци. Откъде ще ги знаеш? Истината беше, че Мария бе виждала подобни символи още като дете при дядо си. Тя погледна плахо, баян, потрепери и отвърна. Сънувах ги. На събралите се онемяха. Притеснен. Патриархът полови принцесата за ръката. Дръпна я на страна, а на зяпачите викна. Тя. Само я е искала да се пречисти от злата магия. Сега ще кажа молитва за нея и Почакай, свети отче, спря го тя не е ли редно аз да почистя стената, както се полага на всеки съгрешил?» Патриархът се вцепени, трябваше да реши дали да измъкне принцесата от тази неловка ситуация, или да защити частта на короната, като я остави да почисти. Даде си сметка, че с първото рискуваше да предизвика съмнение и негодование у учениците. А ако оставеше Мария да измие буквите, както сама пожела, веднъж завинаги щеше да се приключи с тази история. Трябваше обаче да държи дядо и далеч, за да не види тази гледка. Пръстите му се разтвориха, пускайки ръката и, добрината ти е безгранична, принцесо, обърна се към Мария той, разбира се, примерът ти ще е поучителен за всички, а ще й помогна, намеси се българинът, изтръгвайки ръце от стражата, ами. Да, да, ще помагаш с леви объркан патриархът, нали еретичните букви са стигнали до тук от твоите земи. Хайде всички останали да се върнат към книгите. Точка, Мария и Баян останаха сами пред изписаната с въглен стена. Когато всички си тръгнаха, настъпи мълчание. И двамата не намираха думи, и двамата не смееха да се погледнат. Езикът на Баян бе като вързан, сякаш беше забравил Гръцкия. Чувстваше се странно до Мария, като в магия, в която тялото не беше негово. Но сега беше различно, не само заради случката, но и заради постъпката на момичето. Не вярваше, че ги е писала тя. Погледна я крадешком, но тогава защо го защити пред всички? Баян пристъпи и вдигна хвърление на земята плат. Потопи го в ледената вода и започна да търка над камъни. Мария понечи да стори същото, но той улови ръката и миг преди да я потопи, принцесо, дори не си го помисляй, по-добре аз. Тя се усмихна неволно, грижата му и хареса, наричай ме Мария. Благодаря, че, че предложи да ми помогнеш. Ръката й трепна в неговата. Той я пусна и се изправи. Лицата им бяха толкова близо, че усети дъха й, усети го като натиск в стомаха. Аз ти благодаря. Спаси ме, щяха да ме изгонят от школата. Парцалът прокъпа между пръстите на баян. Той се сепна, беше забравил за него наведе се и го изцеди. Запрет на ръкави, с ловки движения затърка стената. Мария вдигна очи и проследи движенията му. Погледът и се плъзна по силната му ръка, докосваше смуглата кожа, загорелия от слънцето врат, силните рамене. Сториха и се различни от тези на Талфилат, които виждаше всеки ден. Дрехите на Чичо и му висяха като окачени на прът, ризата му падаше свободно, сякаш под нея нямаше плът. Тялото на Боян, мислеше си, изпълва ризата му и й придава форма. Мария си позволяваше да го гледа едва сега, когато без гръб към нея не можеше да я види и улови мислите й. Следеше движенията му, чаровния белек на шията, точно по тръба на косата. Боян изтри няколко букви, изплътна плата в водата и изтиска чернилката. Вдигна го и започна да търка поредната буква, наподобяваща равнораменен кръст. Това Божият кръст ли е Попита Мария? Първата буква в славянската азбука, обясни Баян, нарича се Ази, изписва се и като А, като гръцкото А. Усмихна се тя, гръцката азбука е свята, както буквите на евреите и латинските писмена, всички букви, сътворени от народите им, са свети отвърна Баян. Мария Поруменя, отдръпна се и седна на близката пейка. Баян остави парцела, изплъкна ръце и тръгна към нея. Мария застина. Написаните знаци вече нямаха значение. Усещаше как сърцето и бие все по-бързо с всяка негова крачка. Харесваше и как я гледа, защо го стори? Защо ме защити, попита Баян, като я доближи, Не вярвам да си ги писала ти. Ами, Мария опита да измисли нещо. Исках да ми разкажеш повече за тези знаци. Тук са забранени, защо? Изгледа я смаян, истината е, че и аз не съм сигурен в значението им, не си ли ги написал ги, учуди се тя, не, разбира се. Кълна се, но е вярно, че земите около Преслав са осеяни с тях. Баща ми чете книгите, написани с тези букви, невидима ръка стисна гърлото му. Баща му често предпочиташе книгите пред хората, а теб? Защо те интересуват? След кратко колебание Мария прошепна, дядо ги нарича словени букви, защото се словяли с думи. ги забрани, били еретични. Епископ Николай веднъж пък каза, че българите пише с тях светите си книги. Но ако е така, защо хвърлят в тъмницата заради тях, не зная. Но ти защо, шъща, Мария служи пръст на устните си, не мога да говоря за това тук. Ела позаля слънце в градината на хълма. От към мраморно море усмихна се смутена и хукна през двора. Баян гледаше след нея зашеметен и продължи да се взира дори след като тя се изгуби. Когато усети в дуанта си отново парцала да капе по бутушите му, вкопчи пръсти в него и продължи да търка стената. Все по-настървено, сякаш можеше да изтрие и нетърпението да я види скоро. Когато най-сетне ги извичи, слънцето вече гонеше облаците в хоризонта над морето. Ризата му беше мокра и почерняла. Баян хукна към стаята си да се преоблече. Изрови от съндъка чисто нова риза и я облече. Опита се да подреди косата си с мокра длан и хукна обратно. Изкачи друма по хълма и потърси градината. Сърцето му биеше очестено, едва си поемаше дъх. Не му се бе случвало дори когато тичаше. Когато стигна уреченото място, тя вече беше там. Седеше на каменна пейка под сплетените клони на маслиновите дървета. Сенките им танцуваха по зелената и рокля. Няколко кичура се бяха измътнали от плитката й и се веяха с бриза. Бялата ѝ кожа беше добила прасковено тенък в залезващите лъчи. Беше се зачела и не го чу. Едва когато я приближи, Мария вдигна глава. Аз съм. Прошепна баян и пристъпи. Извади ръка иззад гърба си и подаде разцъфнало ужасминово клонче. Исках пак да ти благодаря. Ако не беше жестът ти, вече нямаше да съм в Магнаура. Мария взе клонката, пръстите и докоснаха неговите, затвори плахо клепки и отдръпна ръката си. Доближи цветовете до лицето си, за да прикрие неудобството, благодаря. Просто иска да ми кажеш повече за онези букви. Искам да разбера защо дядо толкова се страхува от тях. Реших, че ти знаеш. Думите и го очудиха, досега не бе мислил за тях. Замълча, Мария го покани да седне до нея. Баян погледна в очите и виждаше себе си. Хареса се, ще науча, обещавам, прошепна и, в преславската школа работят монаси, които пишат на тази азбука. Наричат я тайна, българица. Татко също я използва, ще ги попитам. А ти, ти откъде чу за тях? Мария се огледа несъзнателно и зашепна в ехото на вятъра, беше отдавна. Дядотък му се беше възкачил на престола, когато баща ти обсади Константинопол. Искаше да установи нови правила са императора. Дядо го покани в двореца само него и двама пълководци. След дълъг да спор му заяви, че никога не ще даде Константинопол. После попита баща ти какво желае, за да се оттегли и повече да не безпокои румеите. Татко не ни е разказвал за тази среща. Ти беше ли там? Мария се усмихна смутено и призна. Като дете обичах да се крия и да се промъква из двореца. Вече бях научила всички кътчета и проходи. Има даже два, които водят до тронната зала, и, както и да е, когато в онзи ден мама ми каза, че в двореца влязъл кръвожадният български владетел, по да използва до вратата на тайния коридор, свързващ тронната зала с школата. Залепих ухо и се заслушах. От разказите на дядо бях започнала да си представям този цар. Баща ти де, като змей. Пак се усмихна и погледна Баян, за да долови реакцията му, дядо много се страхуваше от него, макар и да се опитваше да не се издава. Още от битките, в които е участвал като началник. заслушах се и се изумих как на чист гръцки баща типо иска да бъде признат за Василевс и още нещо. Да бъде официално призната българската азбука, дядо му отвърна, че Константинопол вече е дал на славяните писмена и други не са им нужни. Баща ти обаче настояваше за признаването на някакви български букви. Дядо не е учен човек. И той като неговия баща е войник, но по някаква причина се страхувал от чуждите букви. Той, ние сме от арменски происход. Казват, че в земите на дедите ни знаците на българите били познати от далечни времена, че били вълшебни. Мария се опита да си спомни нещо. После продължи, дядо много се разгневи и отказа на баща ти да изпълни желанията му. Закани се даже, че ако чуе някой да използва забранените букви вместо дарените от великодушния император, ще ви изтрие заедно с българските земи. Двамата се скараха и отправиха жестоки закани един към друг. Изплаших се и избягах. Стана ми обаче интересно какви бяха тези чак толкова важни букви. Отидох да ги потърся в библиотеката на храма, Света София. Когато попитах библиотекаря за български букви, той ме изгледа изплашен. После каза че само Константин Философ говорил за тях. Странно, никой не пише какво чак толкова се крие в тях, възкликна принцесата с разширени от любопитство очи. Императорът дори заповядал на Константин Философ да създаде нови букви, без никаква връзка с българските знаци. А той му отвърнал, че върху вода никой не може да напише беседа, без да бъде наречен еретик. Ако ти поискаш това, казал императорът, може да ти даде Бог. Баян слушаше Мария с интерес. Досега сега не си даваше сметка колко важни може да са буквите. Беше отправила взор към хоризонта, а нещо в залеза. Косите ѝ се развяваха като вола от светлина в краските на огненото небе. Погледите им се пресичаха и той престана да чува думите и светът беше нейните очи. Мария не приличаше на момичетата в преслав. Имаше нещо в очите ѝ, в усанката, в движенията, което едновременно го привличаше и плашеше. Когато се съвземаше от унеса, пак улови думите й. Не съм чувал тази история, от Руми той. Никога не съм виждала дядо поядосан от срещата с баща ти. В тези букви има нещо, което го ужасява. Какво е, искам да знам. Истината е, че и аз не зная. Все още, Мария задържа поглед върху лицето му. Баян се стъпи са. Изучаваха го очите, които единствено искаше да го видят. В тях нямаше неприязан както в погледите на другите румеи, а поскоро любопитство и откритост. Умееше да устои на погледите, пълни с ненавист, но не можеше да издържа погледите на унези, които харесваше. Чудеше се как да отвърне на думите й, щеше му се да я впечати, но не знаеше отговора на въпроса й. Трябва да съм сигурен, преди да ти отговоря, каза, обещаваш ли? Тя се усмихна и наклони глава. Косата й се отметна и оголи шията. Кожата й бе толкова нежна. Че личеше движението на всяка жила. Баян потрепери, не беше се вълнувал от букви досега, нямах представа. Добави и опита да прикрие вълнението си, обещавам. Лицето му си върна строгото изражение и това направи обещанието потвърдо, захладнява. Не искам да се простодиш. Мария не очакваше последните му думи. Позволяваше си за първи път да флиртува с някого, въпреки че мнозина бленуваха за нея, а Боян бързаше да си ходи. Усмивката й се стопи, да тръгваме тогава, поткани го, не би преглътнала обидата той да го изрече първи. Изправи се и изтопа роклята си от нападалите маслинови листа. Баян стисна клепачи, за да преглътне разочарованието си, и я последва. Мария пристъпваше така леко, като че ли се носеше над земята. Огромната луна осветяваше фигурата й, цветът на косата й стана Лешников. Принцесата вървеше надолу по пътеката, без да се обръща. А Баян запаметяваше всяко нейно движение. Помисли си, че не е виждал по красиво човешко създание. Как въобще си въобразяваше, че може да мечтае за нея. Граматика сигурно бе прав. Ще учи още година тук и ще си замине, а тя ще стане императрица. Мария, сякаш чу мислите му и се обърна. Изгледа го особено, са тъга. Опита се да се усмихне, за да я прикрие. Воден от собствената си несигурност обаче, Баян не може да усети желанието и този момент да не свършва. Той я изпрати до портите на двореца и се поклони вежливо. Обърна се и пое по чакалената пътека. Мария остана да го гледа в очакване, че ще се обърне. Но той го стори едва когато тя се прибра. Баян не спа добре, мислеше за Мария и бълнуваше в просъница. През следващия месец странеше от принцесата, избираше науките, от които тя не се вълнуваше. Искаше да не мисли за нея. Четеше постоянно, за да е заетомът му. Ходеше все по-често на упражненията по физическа подготовка и с часове седеше на каменистия бряг, загледан в пяната на морските талази. Но ликът беше пред очите му, дори извънът на меча му, шепотът на вятъра. Слънцето и луната като че се появяваха единствено за да усети отново отсъствието й, песоглавеца. Бях започнал да се тревожа, че Баян няма да се съвземе. Всъщност тогава дори не знаех кой е мъжът, лежащ в подземието. Бе неподвижен от часове, въпреки всичките ми усилия да го разбудя. Не помръдна дори когато грубо го бутнах и ударих. Извади сандъчето с тонизиращи билки и сложих на лицето му. В това време той е бил другаде. Живее отново в дните, където била Мария. Когато мисълта за нея нараствала като снежна топка, на свечеряване мъжът се разшева. Усети, че лежи твърдо и хладно. Отвори очи в мрака и разпери ръце, за да опипа наоколо. Снеят и спомените още дишаха в тялото му. Запълзя по влажната земя, добра се до една от позеленелите в мъх стени и внимателно се надигна. Направи няколко кратки, но усети слабост. При уша му и падна на колене, прокара длан по лицето си, напипа билките и с насечени движения ги махна. Очите му привикваха към мрака. Протегна ръка към стената, по която баща ми ме учеше да пиша. Слаб, прозрачен лъч едва достигаше буквите и потъваше в контурите им. докосна някой и си помисли, че приличат на символите, които преди време някой бе изписал на стената в магнаурската школа. Все още му се виеше свят и усещаше умора в мускулите си. Протегна се, а в този миг очите му се окукориха и той застина. Кожата му толкова пребледня, че се си е с белия лъч. Беше се вренчил в мен. Изплашив се, но усетих, че се напрега да види по-добре. Явно е забелязал само силует. Замръзнах на свой ред със светилника в ръка. Вторъчен към мен, той изучаваше сенките в бягащия по подземното течение пламък. Имаше нещо пред него, очертания като на джуджес гърбица, или пък на животно, навярно си е помислил. Разбрах го, що му се тих, как отстъпи и неволно вдигна ръка да се предпази. С другата, сякаш посегна към меча си. Не помръдвах, не исках да го плаша, но не исках и да бягам. Нямах страх от смърта, понякога я чаках. Той отново напрегна очи в сумрака, за да види. Премига, като че ли да се отърси от замайването си. В този миг камбаните мощно забиха. Камбанарията на църквата бе само на метри от подземието. Тътенът иму крути дори течението. Пламъкът на светилника засия, по поясно фигурата ми. Мъжът изумено гледа изцапаното ми с черни окалийце. Изпъкналият ми нос, широк, сплескан като муцуна. Горната ми уст навраснала към ноздрите, разкривайки предните ми зъби. Кучешките, симетрично стърчащи от двете страни. Познавах всеки милиметър от лицето ми с пръстите си. Бях го докосвал хиляди пъти с надежда, чето се превръща в човешко. Най-сет на очите му се спряха на моите. И нещо в тях го накара да се успокои. Кой си ти, попита строго, лежеше тук. Едва дишаше, отвърнах. Чертите му се поотпуснаха. Гласът ми го изненада приятно. Усетих объркването му, добавих, наложих те с билки. Почувства се неловко, че ми се е разгневил. Изразът на страх у него се смени със съжаление. Моментът, в който от чудовища се превръщах в урод. Той пусна дръжката на меча си, изправи се и изтопа дрехите си от билките. Благодаря, промълви. После попита строго, а ти кой си? Защо си в тази дупка? Тук никой никога не слиза, прошепнах. А се бе случило и аз още съм жив, попитах, а ти защо, търся един човек. Слязох тук, защото, замисли се, после изстреля. Ти знаеш ли нещо за убийството горе? Убийство, изплаших се тук. Тук никой не идва, освен, освен кой, чакаше отговор. Но видя по лицето ми страх и болка. Опита с тон, знаеш ли какво се е случило в църквата? Има мъртвец. Не отвърнах. Не можех. В гърлото ми растеше буца, която спираше думите. Знаех само едно единственият, който идваше тук, явно бе изчезнал. Мълчанието ми разгневи баян, който беше на предела на силите си. Тялото му изглеждаше изтощено, а душата му като че ли я нямаше. Покъсно разбрах, че била в Константинопол, разбирам. Не си от приказливите. Търся един човек, наричат го Черноризец Храбър. Чувал ли си за него? Изпусна светилника. Пламъкът запълзя. Тялото ми се сгърчи като под напора на тонове тежест, черноризеца, прошепнах, нима знаеш нещо за него? Аз първи попитах: Исках да извикам. Да кресна, че не го чакам, че се тревожа, защо не идва. Отворих уста, но за ръката му да мълча, сякаш мезашлеви като плесница. Вместо думи се отрони въздишка и то на два, то на четири крака потънах в мрака. Почакай, извика след мен мъжът, няма да ти сторя нищо. Не ми каза, познаваш ли черноризеца. Чувах стъпките му бързаше след мен. Не знаеше, че тези тунели са моя дом, че в тях мога да се появявам и изчезвам, когато поискам. Стигнах дъното и спях. Потънах в нищото. Мъжът се ослуша, но освен течението, което свистеше в мрака, друго не ви. Баян излезе от подземието, прекуси двора и влезе в кръглата църква. Тялото на мъртвия вече бе отнесено. В церемониалната зала се бяха събрали стражи и монаси, които обсъждаха случилото се, научивте ли кой е бил. Кой е влизал, попита князът, като се приближи. Мъжете се обърнаха и на лицата им се изписа по чуда. По войници се поклониха, а и игуменът отец Илья го стисна за рамото. Началникът на стражите докладва, княже, никой нищо не е видял. Замълча, сякаш обмисляше следващата си реплика, но... Откакто царят си отиде, цар Симеон, тук се случват странни неща, какво имате предвид? Други убийства ли е имало? Не съвсем. Изчезнаха двама братя, които работеха по преводите, уточни един монах. Теодосий, главният писар, го стрелна с поглед и онзи млъкна. Хайде да се връщаме по стаите и да се захващаме за работа. Тук не можем да сторим нищо повече, добави строго Теодосий. Събралите се го послушаха и се разотидоха. Монахът, обаче, който говореше за изчезналите, не помръдна. Изучаваше баян с поглед. Чудиш се какво правя тук, нали, подхвърли князът. Без да чака отговор, добави: търся един човек. Черноризец храбър, чувал ли си за него? Монаха го загледа още по-изпитателно. Черноризеца, никой не пита за него. Мълци не са го виждали. Беше от най-изявените ни творци като че ли по-често може да бъде срещнат в книгите му, отколкото наяве. Царят беше близък с него, тук ли живееше, ядко преспиваше. Пишеше, превеждаше и изчезваше. Знаеше добре гръцки, латински, но познаваше истънко и нашите азбуки. Пишеше в на, на тайната, тайната. Имаш предвид онази, която баща ми наричаше, българица, вероятно знаеш, свети княже, че има три азбуки които хората в страната наричат български, славянската, провъзгласената от баща ти за официална българска, и тайната, първите две, мисля, изучавах тук, преди да замина за Магнаура. Но за третата не съм сигурен. Монахът се поколеба и се огледа. Прошепна, третата, казват, е унази, която народът ни носи от векове. Но нито знае откъде, нито защо. Тъкно тя обаче, говори се, е в основата на словената и най-вече в българицата. Кирил и методи са използвали именно нея. Не разбираш, княже, гърците и римляните никога няма да ни оставят да я пишем. А откат го няма баща ти, вече няма и кой да ни защитава. Извън стените на Преслав хората се страхуват да я словят. Страхуват се за живота си. Монахът се обърна и тръгна към манастира. Почакай, викна Баян след него. Някой може ли да ми каже къде да открия черноризеца? Монахът спля, поешумно въздух и заяви. Мога да те отведа до килията му. Понякога съм му носил книги, виждал съм го, но винаги беше с Знаеш ли, княже, той сякаш потъна в дънземя вече повече от месец. Моля, отведи ме. Баян го догони, монахът го поведе. Изглеждаше млад, едва ли имаше 25. Тялото му беше хилово, на ръст не бе висок. Представи се като Михаил. Двамата прекосиха градината и влязоха в манастира към кръглата църква. Качиха се на горния етаж по вито стълбище, минаха по открит коридор, обрасал с и спряха в дъното. Монахът извади връзка с железни ключове и отвори, ето я. Каза и направи път на княза. Баян влезе и огледа скромната килия. Имаше нар, постулан с груба черга, долъб, светилник и сковани лавици за книги. Бяха наредени няколко томчета от телешка и зайшка кожа. Взе едно и го отвори. Страниците бяха изписани с български букви и украсени с пишно изрисувани цветни орнаменти. Баян прочете заглавието «Азбучна молитва» от Константин Преславски. Погледът му пробега и по другите, сред които бяха «Проглас» отново на Константин Преславски, Симеонов сборник, «Житие на Кирил», «Похвала за цар Симеон», «Шестоднев» на Йоан Екзарх, всеизвестни известни творби на именитите Преславски книжовници. Връхлетя го спомен Чудецки смях, топуркане на кръчета, на удрящи се една в друга пръчки. Баян, Петър, Иван, Матрина, Борис тичаха и се гонеха по площада. Баян се скри от другите тук, точно в този палат. На входа се сблъска с някого. Вдигна очи висок, як мъж, но покрит с на метало, така че от лицето му се виждаше само брадата. Князът се изплаши и отстъпи. Мъжът не помръдна, гледаше го и каза с глас, че тук не е място за игра. Имаше нещо в този глас. Кожата на ръцете му настрахна, Може ли да остана? Попита Баян да пренощувам. Но, княже. В двореца сигурно те очакват. Очуди се отец Михаил. Тук на ровете се твърди. А в двореца имаш извезен с злато бългахин. Просто ми кажи, може ли? Както предпочиташ, княже. Синовете на нашия велик цар са винаги добре дошли. Тази църква, школата, Велики Преслав са дело на баща ти. Благодаря ти, отче, няма да забравя добрината ти. Мунахът кимна скомфузено пред няза. Не беше свикнал толкова високо поставени особи да му благодарят. Почувства се задължен да каже още нещо. Черноризът се работеше често долу в някакво подземие, но само той слизаше там. Прошепна, израснал съм в манастира, знам всичките му тайни, но за този потен книжовник никой нищо не говореше. Баян заспав мига, в който главата му докосна твърдата възглавница. Миризмата на чергата му се стори толкова близка дъхът да на дома. След няколко часа се събуди, плувнал в пот. Надигна се оплашен, че губи време. Излезе на двора и наплиска лицето си. Ледената вода го разсъни, приглади косата си пред потъмнялото обядало. Преслав бе един от малкото градове в света с канализация, но манастирите следваха строгия канон и страняха от всякакви удобства. Първата половина от деня чете от книгите, оставени в килията. Надяваше се да открие нещо. Когато усети глад, оправи се и излезе. Не тръгна към южната порта на вътрешния град, а тъкно обратното към чершията, която винаги беше оживена. Животински звуци и хорски гласове се сливаха в общиятата на града. Тропотът на конски копита и от железни брони го допълваха. Баян зави покрай пазара и се насочи към площада. Помнеше, че тук някъде имаше гостилница. Загледа с сцена за уличния театър. Спомни си, че като дете често идваше тук с братята си Михаил, Иван и Петър. Пътуващи трупи идваха в града и почти всяка седмица имаше представление. Поставяха комедии и трагедии. Най-весело беше, когато играеха пантомими. Смехът им изплува някъде от тишината на разбуждащите се улици и обла си пустия площад. Сега подиумът бе покрит с плетнища. Изглежда, скоро не е имало представление. Баян понечи да продължи, когато чу женски кикот. Обърна се и видя момиче и момче. Неволно си представи първия път, когато си бе позволил да докосне плахо Мария. Случи се на една от тайните им срещи. Беше различно от другите досега. Един следобед в школата Мария Мушна бележка в ръката му, пишеше му да се видят на площада зад базилика цистерна потъмно. Това бе малко посещавано място близо до Света София, където е входът към едно от легендарните водохранилища на Константинопол, някогашна базилика. Баян се учуди какво ли е намислила и едва дочака речения час. Когато се появи на посоченото място, принцесата вече бе там. Беше покрила косите си с кърпа. Улови ръката му и го поведе, без да каже и дума. Открихна тясна дървена врата на гърба на базиликата, и едва когато я затвори зад тях, му рече, някой ни е видял вчера на брега. Мама ми обади, че татко се я досъл, като научил. Ако пак ни видят заедно, може и да ме затворят в някои от палатите извън Константинопол. Вдигна печълно очи и развърза за братката си. Косите й проблеснаха на пламъка от свеща в ръката й. Какво е това място, спокойно? Тук никой не идва. Ела, Баян я последва надолу по стръмно каменно стълбище. Обърна ги полумрък, в който играеха единствено сенките в блясъците на факлите по стените. Сводовете шепнеха сехото на стъпките им. Когато стълбището свърши, пред тях се разкри огромна зала. Баян застина дъното и не се виждаше. Никога не бе попадал на по-вълшебно място. Приличаше на грамаден дворец от огньове и дим в царството на сенките. Стотици колони поддържаха куполите, потъващи в мрака. Стълбовете сякаш трептяха в гонещите се пламъци и се вплитаха с огледалните си отражения в черната вода около основите им. Сякаш дворецът бе израснал в грамадно езеро. Във водата се мяркаха червени рибки, които ловяха мехурчетата на падащите от тавана капки. Какво е това място? За Бога, прошепна Баян, царството на Хадес. Мария се усмихна, това е тайното водохранилище на Магнаура. Още преди четири столетия е било пригодено, за да съхранява питейна вода в случай на суша или обсада. В града има десетки такива, но това е най-голямото, огромно е, никога не съм виждал нещо подобно. Тук няма да ни намерят. Хайде, Мария го поведе по дъстчина пътека над водата. Пресякоха залата и влязоха в една помалка, добре осветена ниша. В дъното и имаше каменни пейки. Една от колоните завършваше с глава на чудовище с човешко лице. Баян се наклони, за да го види по-добре, това е до заобясни Мария. Главата ѝ е обърната, за да не в каменя Вълногова, който я погледне. Вярваме, че ни пази. Тя се обърна и седна на пейката. Баян я последва. Тук бе толкова тихо, че я чуваше как диша в песента на падащите капки. Погледна я скришон. Принцесата се взираше в каменното чудовище. Тялото и излъчваше спокойствие, очите му обхождаха лицето й, и, и в този миг някакъв порив го накара да изрече «Хуба! Моята хуба!» Мария се обърна към него очудена. Баян се смути, моля «Не, нищо!» Всъщност да, сетих се за една история. Българска легенда «Разкажи ми я, моля те, оживи» се тя и откъсна очи от горгоната. Той приближи лице към нея и заговори. В едно далечно време в края на живота си великият владетел на прабългарите Хан Кобрат повикал петимата си синове и им заръчал да останат заедно, за да бъдат силни и единни. Не след дълго Ханът починал. Хазарите нападнали земята на прадедите ми и пленили дъщерята на Кобрат Хуба. Предводителят им, Хан Ашина, предложил на Кобратовите синове да го признаят за техен владетел, ако иска да освободи сестра им и да им позволи да останат по земите си. Ханските синове били поставени пред изпитание, трябвало да вземат трудно решение. Най-големият от тях, Баян, признал хазарското владичество и останал при пленената си сестра. Другите не спазили за ръката на баща си и тръгнали да търсят земя за племената си. Преди да се разделят обаче, братята тайно се оговорили един ден да се върнат за Хуба и Баян. Първият от четиримата, който успее да се установи някъде, щял да им изпрати птица свързана бяла нишка на крачето, която ще бъде знак да избягат. След това братята потеглили и оставили пленената девойка и Баян в ръцете на Ашина. Зимата вече си отивала и настъпвала пролета, когато при Хуба долетел, гълът с бял конец на крачето. Както била оговорката, Хуба и Баян избягали от хана и стигнали водите на Дунава. Не знае ли какво да направят? Само птицата, която Баян държал, знаела пътя. В този момент се появили преследвачи от хунското племе и започнали да ги обстрелват. Баян бил ранен от стрела конецът и птицата се обадили с кръв. Гълъбът полетял, понасяйки окървавения бял конец. В този момент на другия бряг на реката се появила с парух в неговите войници. Хазарите, като го видели, побягнали парох помогнал на хлуба и баян да минат реката и ги отвал в новите български земи. Взел конеца от гълъба и завързал белия край с кървавия. Заръчал червено, белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завинаги ще свързва и пази българите. От тогава с покването на пролета всички българи до ден днешен следват завета на Аспароха и се окичват с бяло-червени нишки. Красива традиция! Прошепна Мария! И тази легенда за Хуба и Баян. Чудесна е, сигурно носиш неговото име, ти си моята Хуба. Означава, Хубава, Баян протегна несигурно ръка и докосна нейната уш случайно. Тя не се отдръпна, Баян забеле за устните и да потръпват. Изтръпна от радост, тя заговори за нещо, а той се престори, че я слуша. Гласът иззвучеше като мелодия. Загледа го с големите си кафени очи и сподели. Понякога се моля в параки са връждата между народите ни да свърши. Жените да не погребват мъжете и синовете си. Ние да не сме врагове. Дали е възможно, не зная. Не разбирам какво повече иска баща ми. Откак се помня, все воюва, все има неразрешени проблеми. Знаеш ли, дядо много се страхува от него. Нарича го непобедим. Понякога казва, че мечовете на българите ни побеждават, а техните знания... Дядо е неук, за разлика от начетения ти баща, но като че точно невежеството му позволява да усети невидимото. Пръстите и потрепериха в неговите. Остана неподвижна секунди, после се изправи. Извади къса към мал ботата си и като се доближи до каменното лице, издълба в колоната над него, ба баиха беше точно на нивото на лицето и, острието лесно дращеше влажната махеста повърхност. Ако някога се изгубим, тук, на тази колона, ще си пишем. И ако другият е жив, ще отвърне. Искаш ли, попита го живо. Баян кимна. Мария примигна от вълнение. На тази светлина очите й бяха като опръскани с златни кристали в отблясъка на близката факла. Оголемиха се и изпълниха видението му. Растър си го трепет. Непознат, неизменен, изкусителен. Връщаше аромата й, спомена за с кожата й, за тръпчинките й. За смешния начин, по който чистеше семките в гроздето или хапеше устните си, за въздишките и в неловките моменти. От дъното на улицата прокан конски тропот. Споменът се пръсна на златните кристали от очите и, а баян отскочи в страни, за да не го отнесе градската стража. Продължи нагоре по улицата, но видението не се върна. Остави празнота. Щеше ли да я види отново? Щеше ли императорът да спази думата си и да му я даде, ако намереше тайната? Или само го използваше. Беше сигурен само в едно без Мария, беше като сянка без тяло, на което тя принадлежи. Баян изкачи байра и пред него се разкриха колите на двореца. Белите му стени гордо се издигаха от татък площада. Извивките му бяха пишно украсени с бродери и от камък и дърворезба. Металните обкови блестяха в лъчите на изгряващото слънце. Замисли се дали да не се отправи натам, но бързо се отказа, спомняйки си последното си посещение. А също страха и прикритостта в очите на братци, бездушното отношение на майка си, която не се посвени пред памета на баща му и нареди да го затворят. Винаги беше усещал, че властта за нея е важна, но едва сега проуме крайността на амбициите й, почувства се слаб и отпаднал. На метри пред себе си видя гостилницата. Влезе вътре и се огледа. Имаше малко хора, всички очи се впиха в него. Гостилничалят бършеше тезгаха, Баян си наложи да. да продължи към първата празна маса, сякаш не ги виждаше. Дори тук, в родния му град, чувството, че е различен, не го напускаше. И в Константинопол го гледаха така. Не принадлежаше ни на двореца, ни на града. Седна в дъното и поръча хляб, сирена и кана вино. Гостилничалят го позна и не се изхитри, а донесе от хубавото вино. Баян отхъпа залък и затвори очи да се наслади на вкуса. Заслуша се в хорските приказки. Говореха с уважение за баща му и със страх за бъдещето. Надигна каната с вино, алкохолът го замая, от за да размати потока от мисли, търсих те, изведнъж стигна до него глас. Князът вдигна поглед беше един от монасите, помощник в преславската школа, не помнеше името му, как ме намери, учуди се баян, предположих. Монахът се доближи и прошепна, отец Михаил. Намерен е мъртъв, убит, черепът му бил посечен. Ръката на баян, държеш каната до устните му, се стовари шумно на масата. Очите му се разшириха, но аз го видях с нощи, намерили го в килията, където си спал. Така твърди отец Теодосий, който отговаря за школата, почакай, да не намекваш нещо, притесни се баян, нищо друго не знаем». Паднал ли е? или, за Бога, сутринта, когато излязох оттам, нямаше никого. Но, изглежда, ти последен си видял отец Михаил. Трябва да дойдеш в мен. Брат Теодоси иска да те види, мисли, че аз съм го убил, нещо не е наред. Монахът се смути, но като видя, че Баян не бърза да става, придърпа един стол и седна до него. Загледа се в очите на княза, помисли и добави, исках и да ти благодаря. Добро си сторил, князът се вренчи отново в него, спрял си онзик крадец. Дорде безчинствал из църквата. Просто го изненадъх и той избяга. Той ли е убил отец Иван в кръглата църква, никой не знае. Но ти не ще да си тук случайно. Божие дело е това. Баян надигна каната и отпи още няколко глътки. Червеното вино вече не бе вкусно. Не му беше до божиите дела. Остави няколко монети на масата и тръгна заедно с монаха. Странни неща стават тук, не мислиш ли, попита Баян, в царството ли? Царството го виждам. И сам. Кажи за школата, какви са тези нападения, кой би посегнал на служители на Бога и писмената, княже. Мнозина се страхуват от буквите и книгите повече, отколкото от многобройна армия. Трябва да го знаеш, князът спя и се обърна към мунаха. Гласът и напрежението в тялото му показваха, че се опитва да загътне нещо важно. Добави, те са власт и сила, способни да подчиняват народи, нима намекваш, че може да са причина за убийство. Да, там, откъдето идваш. Няма такива проблеми, каза сирония монахът, преди да заминеш, мощта на баща ти гарантираше сигурността и спокойствието ни няма откъде да го знаеш. Но сега, опасявам се, че те са наясно. Допускат колко сме уязвими. Двамата крачеха бързо към манастира. Баяно осъзна колко слаба представа има за ставащото в България и за делата на баща му. Последните години беше живял с поетичните съждения на великите гръцки философии и потънал в ежедневие, въртящо се около мисълта, кога ще види отново Мария. Трябваше да научи повече, знам, че не е моментът, но... Кои са те? На кого толкова пречат нашите букви? На императора ли? Отецът се засме с горчивина и отвърна. Той е един от първите, които биха изтрили писмеността ни със все българите. Но да беше само той... На Запад папата и немските духовници посичат и гонят всеки, който използва друга азбука, освен латинската. Преди столетие в Рим на Вселенския събор се разрешили проповедите и на славянски. Тази благословия е имала сила само няколко години. След смърта на Кирил и Методи западните духовници започнали отново гоненията срещу учениците им и всички, които дразвали да пишат с буквите им. Ако не е бил дядо ти да ги спаси и приюти в Плиска, може би азбуката ни е щяла да изчезне. Баща ти поде делото му, премести и доразви книжовната школа в Преслав. Създаде всички нужни условия, събра най-добрите книжовници измежду учениците на Климента и Наума и наложи кирилските букви като първи български. Посвети живота си да ги брани, не знаех, че нещата са така сериозни, впечатли се Баян, имало ли е и други нападения, всъщност не. Западните и източните духовници от векове се опитват да посеят буквите си в териториите ни и да изтрият нашите. Чуждите духовници не спират да бродят из земите ни и да унищожават всеки писмен опит, до който се домогнат. Единственото, което все още ни пази, е яростната битка за надмощие между двете азбуки, гръцката и латинската, монахът се замисли. Погледът му пробега по пъстрите на пазара. Направи път на жена, стиснала за краката четири кокошки, и вдигна поглед към крепостните стени. Някога, казват, нападнали школата в Плиска, затова княз Борис и цар Симеон построили преславската крепост на писмеността. А черноризец храбър пази тайната на буквите. Лично царят ми го сподели веднъж. Думата тайна привлече още повече вниманието на Баян. Той спря и попита, виждал ли си черноризеца. Аз, учуди се монахът, странен беше. Не говореше много с нас, но работеше неуморно. Предпочиташе мрака на подземието, пред уюта на градината и скрипториите. Ходеше предрешен с черно на метало и качулка винаги покриваше главата му. Може да е бил най дагав. Иначе защо ще се крие? Последните години твореше и превеждаше само на българската азбука, която баща ти пожела да стане основна в страната. Разбирам, отвърна някак разсеяно. Вълнуваше го думата тайна. А поне творбите на този монах, къде мога да намеря? В килията му нямаше негови, не съм сигурен. Трябва да има преписи в библиотеката на църквата. Ще потърся, ще съм ти благодарен, отче. За какво пишеше, казах ти, особен монах. Сякаш не бог владееше мислите му, а писмена А, политиката, народът. Като се замисля, странно е, че не се е мяркал от известно време. Има няма месец. Откъде е този интерес от теб, княже, много има за разправяне? Отвърна сухо Баян и замислен стисна устни. Ако все пак чуеш нещо за него или откриеш книгите му, веднага ми кажи, трябва да го намеря част по-скоро. Баян, Константинопол, юни 6435 лето. Трети ден Мария не излизаше от покоите си. Лежеше, четеше, взираше се във вратата с напрегнато очакване. Затваряше очи и си представяше как влиза баян. Отново, вземаше бродерията и механично прокарваше иглата през плата. Бот след под отмерваше времето. Часовете и дните се връщаха назад, вместо да вървят напред. Тичаше и спомените си към Мига, в който той я погледна и в пиустните си в нейните. обгърна я с ръце и я притисна към себе си. Много знатни румеи търсеха вниманието й, но нито сърцето й, нито тялото й бяха трепвали досега. Когато беше добаян обаче, плътта й изненадваше самата нея. Живият му поглед сякаш проникваше през зениците й и усещаше силата му като тръпка в стомаха. Харесваше начина, по който се съсредоточаваше върху нещо и стискаше замислен мислен челюстите си. И плътния му глас, който, обръщайки се към нея, беше топъл и мек. Вратата се отвори и прекъсна мислите й. Мария погледна с надежда. Покойте влезе дядой, самият император, следван от слуги, тези дни си мълчалива. Не идваш на вечеря, нито в тронната зала, дори на училище не ходиш, започна той в опита си да спечели симпатията на внучката си. В моментите на самота хората лесно се привързват към онези, които проявят внимание към тях, не ми е добре. Сигурно съм болна и излага тя, българският владетел замина, но част от войските му все още са пред стените на Константинопол. Сигурно ще останат, докато Петър и майка му не получат онова, за което бяха дошли. Мария вдигна очи и го погледна в лицето. Искаше и се да прозре какво ще последва. Първото й предположение бе, че бояне е намерил онова, което поиска дядо й. Второто, че Константинопол е в опасност, ще ни нападнат ли? Не мисля, всичко е оговорено, Мария прита и дъх, а той продължи, подписах мирен договор с Петър. А за да съм сигурен, че не ще ме измами, ще те дам за негова жена. Иглата, която Мария бе забола в бродерията, се заби в показалеца и капка кръв капна върху копринената рокля, но принцесата не усети. Прегледния като мъртвец, сърцето и болезнено заби в гърдите, но как? Нали ти изпрати Боян да открие и донесе някаква тайна. И Мария, дъще, те са хиляди. Хиляди войници пред нашите стени. Не мога да победя българите от десетилетия, а сега са на път да превземат Константинопол. Гласът му звучеше огрижено, нищо друго няма значение, освен час скоро да постигнем мир. На всяка цена, това ли съм за теб? Цена, просто на тя, умна си, ще проумеш. Ако не постигна мир с тях днес, утре може и да ни няма. А ти, ти ще си царица, съдбата на страната е в ръцете ти, но нали обеща на Боян, извика отчаяно Мария? Мило дете, какво струва обещанието към един младеж пред спасението на цяла империя от много числена армия, но ти каза, че ако той се добере до онази тайна, може да ги победим. Че всеки го, може да победим продължи да настоява Мария през сълзи, нали за това била толкова важна и трябва да чакаме. До сега никой от хората ми не успя да я открие, не вярвам, че и той ще може. Та той още е дете. Не мога да си позволя да губя време, заувърта дядо и, изчакай го, моля те, проплака Мария и скри лице във възглавницата. Знаеше, че дядо и е прав, но не искаше да го признае. Не сега, усети категоричността на решението му и бесил на зарида. Тялото й потана в широкото легло, покрито с прозрачен балдахин. Император Лакапин остана загледан във внучката си. Не искаше да й причинява болка, но съзнаваше, че в този миг най-доброто за нея бе тя да приеме съдбата си, без умекотения ефект на надеждата, че нещо може да се промени. Обърна се и излезе. Дни наред Мария не му проговори. Стоеше или в стаята си, или се разхождаше в градината и се молеше за вест от Боян. Беше убедена, че стига да е жив, в този момент правеше всичко, за да се върне при нея. Прислужницата и Елени пък се стараеше да накара господарката и да се храни. Наблюдаваше я как обикали градината и пак се връща обратно в покоите си, сяда пред прозореца и се взира през него с надежда, че там някъде нещо ще се случи. В това време Баян лежеше огрижен на грубия нарв в манастира. Бяха му дали друга килия, онази на черноризеца беше опръскана с кръв и пазаше следите на убийството. Чакаше сенят да го вземе. Трябваше да поспи няколко часа, но мислите не му даваха покой. Месецът надничаше през стъклото и лъчите му изпълваха килията. Баянто криеше лице, то отваряше очи и вренчваше поглед в блестящия диск. Чудеше се дали и Мария не гледа същия диск в небето. В Константинопол луната трябваше да е същата. Вяха си обещали, че на пълнолуние ще поглеждат към небосклона където и да се намират, и поне за миг ще бъдат заедно, вперили поглед в лунното сияние. Когато Баян най-сетне заспа, сънищата отново го върнаха при принцесата, там, където все още я имаше в спомените му. Проче дните му в Константинопол се нижеха между библиотеката, школата и манастирските съграждения, където беше настанен. А умът му се лъшкаше от елфорично щастие до мъка и опасения, че Мария го влечеше все повече въпреки предупреждението на граматика. Чичо и Теофилак пък сякаш нарочно все порядко я оставяше сама. А влезеха ли в двореца, охраната препречваше вратата след тях. Един ден Илан философ го покани на императорския прием по случай раждането на първородния син на Христофор, са императора и бащата на Мария. Учителят му обясни, че събитието било важно за двора и присъствието на всички знатни румеи и гости на Константинопол е задължително. Предвид дългогодишната връжда между страната му и румейската империя, в която България надделяваше последните десетилетия, Баян предположи, че мястото му не беше на тържеството. Но Йоан философ беше толкова настоятелен, че българският княз нямаше как да упорства. На другия ден Баян намери Шивач който набързо му скрои официална туника в Бурдо и златовезани ширити, прилягаща на княз. Подстрига се при я, избръсна се и дори си купи нови ботуши. Знаеше, че там ще е и Мария, редом до баща си. Няколко часа по-късно Баян вървеше към тържествената зала. Когато приближи, чу свирния на лютни и гласове. Забави крачка, задми на го весела компания в бурен смях. Ръцете му неволно загладиха гънките на туниката. Мислите му се блъскаха една от друга, докато се опитваше да реши дали да продължи. Влезеше ли там, рискуваше да понесе поредната доза унижение. Върнеше ли се месец и щеше да се тързае, че е пропуснал позволената му възможност да я види. Придърпа тониката си, намести колана с меча си и закрачи напред. Човешкото злорадство калява духа, каза си. Когато Баян влезе в пишно украсената тронна зала, повечето гости вече бяха пристигнали. По възрастните бяха насядали на отропаната с глозби дълга маса, а младите танцуваха по цветните музайки. В един от музиканти свиреха на арфи, флейти и мандолини. Бяха се събрали царе, и благородници от няколко страни, даже от Рим и от Венеция, и, естествено, всички членове на императорското семейство. Баян се бави крачка пред прага, сведе поглед, но щом си спомни защо е тук, наложи си да продължи. Смеси се с гостите, седна на масата до учителя си Иоанн Философ. Един слуга веднага наля вино в чашата му. Князът бавно отпи, разгледа присъстващите. Гостите се бяха пръснали на групички, пиеха и разпалено обсъждаха политическата ситуация. Говореха за арабите, българите, немците. Баян се огледа и след като никой не го заговори, остави чашата и тръгна към танцуващите. Музикантите тък му бяха засвирили нова мелодия. Ритмите и стъпките не се отличаваха много от българските. Застана в края на редицата при мъжете. Срещу него се падна леко пълна и нисичка девойка. Дори не я виждаше, мислите му бяха другаде. Мелодията се забърза, двойките започнаха да разменят местата си. До него застана чернокоса дама с синя на рокя и пели в косата. Усмихна му се. После двойките отново размениха местата си и така фигура след фигура. Музиката се лееше, изведнъж Баян видя сред танцуващите Мария, не беше далеч от него. Погледите им се задържаха един на друг. Устните й се присвиха за миг, после се отпуснаха в усмивка. Кавалерът й я завъртя и продължиха танца лице в лице. Беше поразително красива, носеше зелена рокля с златни бродерии. Косата й беше сплетена на плитка, а волът на главата й правеше кестенявите и коси да изглеждат като старо злато. Но очите й бяха някак празни, безизразно потъващи в тълпата. Сякаш само красотата й беше тук, а тя самата бе някъде далеч от очите, от ръцете, които не я вълнуваха. Баян я следеше с поглед. Чакаше мига, когато танцът ще ги събере. Прецени така стъпките, че да се озове до нея. Нежната й дуан се плъзна в неговата. За миг двамата спряха, вторачени един в друг, вцепенени от близостта си. Не пое ръката и, и я поведе сред танцуващите. Пръстите й конвулсивно трепваха в неговите и Мария отклоняваше поглед. Алла той не можеше да откъсне очи от нея. Понесоха се в музиката. Десетки очи се вренчиха в тях. Двамата бяха красиви, обсъждаха ги с бръткани в грима си лица. Гостите, идещи отдалеч, питаха кой е младият мъж с принцесата. Булгарчето, отговаряха за познатите и клатеха възмутено глави. Баян обаче виждаше само Мария. Бе похубава от всяка негова фантазия. Дланта й бе застинала в неговата. Не отроми дума, не извърна очи да го погледне. Изплаши се да не би да я е разочаровал с нещо. Но осъзна, че тя все пак беше най-красивата ромейска принцеса. А той бе просто, булгарчето, от омразните за цялата империя варварски земи не биваше да очаква много. Въпреки това не бързаше да я пуска. Отмига който бе прекрачил прага на залата, вече нямаше какво да губи. Усети, че дланите му се навлажняват и обърка стъпките. Едва сега Мария го погледна. Няколко дни покъсно я изчака в градината след учебните занятия. Мария се появи на входа, срещна погледа му и се усмихна. Разбра, че нея чака. Извини се на чичо си Теофилак и тръгна към княза. Мария. Принцесо Искав да благодаря за танца и, започна той, стига с това, принцесо, усмихна се тя, ще те чакам по залез при Медуза, прошепна му, изплашена от раздразнения поглед на Теофилат. Този ден Мария беше усмихната. Изтича към Чичо си и продължи с него към двореца. Двамата се срещаха все по-често във водното хранилище при Медуза или когато бяха сигурни, че никой не ги следва на Маслиновия хълм, гледащ към Хиподрума. Дните и нощите на Баян бяха починени на тези мигове. Разговаряха на всевъзможни теми, разхождаха се, четяха заедно, а понякога уж неволно докосваха ръце. Преструваха се на приятели и несподелено купнееха за прегръдката на другия. Съв всеки изминал ден Баян усещаше, че се пристрастява към усмивката и, уханието й и погледа й, в който се харесваше. Един път, на техния хълм, докато се взираше в златните пръски по ирисите й, Баян прошепна, ти не ме гледаш като тях. Като другите, като другите, не разбратя с недоверие, с неприязън. От книга, в който дойдох тук, ме гледат така. Защо? Мария се засмя и добави: Нима не разбираш. Страхуват се от теб, страхуват се от българите, сведе поглед и продължи. Дядо и татко все си говорят, че ако ромейте не победят варварите, те ще победят нас че баща ти не ще се спре пред нищо, докато не превземе Константинопол, да, баща ми не се спира пред нищо, повтори Баян с тъга. Мария го огледа с възхита и си помисли, че това е най-хубавото момче, което е виждала. Но не толкова заради чара, който караше девойките да извъртат очи след него, нито заради здравото му тяло на боец, бъдещо страх у мъжете, а заради силата, която извъчваше, която блестеше в погледа му. Позволяваше му да остава верен на себе си, вместо като мнозина други да се маски разпоред хората и ситуациите. Харесваше суровата му справедливост, с която можеше да не одобри дори победите на баща си. Мария сведа очи. Слънцето отдавна беше прехвърлило Босфора, бавно се топеше и пурпурното сияние над водата. Говориха дълго. Мария разказваше чудни истории за Артемида и за огромния и храм, който в един миг се сринал със земята, вероятно е разгневила някой от боговете, допусна тя. Баян я слушаше и изследваше всеки сантиметър от лицето и, от плътните и розови устни, които му шептяха. Последните портокалови лъчи на слънцето и придаваха нереална безплътност. Той се наведе несъзнателно към нея толкова близо, че усети топлия и дъх с вкус на жасмин и портокал. Принцесата го погледна, в очите й имаше едновременно изненада, вълнение, свян, маскиран в страх. Погледът й отрезви Баян, и той се отдръпна. Врахлетяха го думите на Йоанн философ, да стои далеч от нея. Споменът му върна усещането, че Мария е реална, не просто сянка от фантазиите му. Баян написа няколко думи на парче пергамент, сгъна го и го изпрати по търговец на кожи за Константинопол. Имаше му вяра, познаваше го от дете. Песоглавеца, Велики Преслав, юни 6435 лето. Баща ми не дойде и днес. Не познавах живота без него. Някаква огромна теже страстеше в мен. Изребрата ми дишаше страх. И все пак някой продължи да ми оставя паничка с ядена и хляпна отвора към улицата. С нощи не се стърпях и излязох от подземието, прикрих се в една ниша и зачаках да видя кой го прави. Призори, почти задрямал мъл, стъпки. Вяха леки, ситни, припрени. Развиделяваше се и на крехката светлина, очите ми съзвяха черен силует. Беше плътно забраден, приличаше на превита жена. Примижах, но в този миг пресласките камбани шумно забиха. Жената се стресна и хукна. Прибрав паницата, която остави, и изядох весената каша със сирене. Като куче в бърлогата си, продължих да чакам баща си, но мислех и за непознатия, когато наричаха Баян. Ослушвах се и за него. Имах лошо предчувствие, свикнах да ловя думите му, докато бродеше горе из църквата, говореше с мунасите и търсеше разми ръкописи. Чаках стъпките му, познавах ги когато бяха спокойни, но и когато кънтяха в подъхапливи, дневни. Изплаших се дали няма да си отиде, защото не беше открил каквото търси. Като че в него говореха двама човека, единият бе внимателен, загрижен. Блак, другият неспокоен и объркан. Монасите го наричаха гняза, и го обграждаха с внимание, но то не го ласкаеше, не се величаеше, напротив, поскоро го натъжаваше. Това засилваше още повече любопитството ми да разбера защо го усещах различен. Лежах в часове на нара, въртях се на сламената постълка, а ласенят не идваше. Тревогата не ме напускаше. Същата яма, същият мрак, същият аз, но в един момент някой нахлува в света ти и вече нищо не е същото. Гърдите ми се стегнаха, оставяйки ме без въздух. Болка без рана. Денят се изтърколи и луната отново изгря. Мисълта, че князът ще си замине на сутринта, ме тревожеше вече повече от страха да не бъда заловен. Нощта се спускаше и отново поглъщаше града в димни челюсти от тишина и сенки. Мракът превземаше света на хората, за да го предреши в моя свят. Изправих се и реших, че трябва да направя нещо. Дори да рискувах живота си, какво значение щеше да има той, ако не стори нищо. За първи път осъзнах, че дните не бяха само бреме, което трябва да се изтърпи в тях можехме да посяваме семената на добрите дни. Станах и си сложих вехтата наметка. Промъкнах се в двора на църквата и се ослушах. Тихо, твърде тихо, бях вън, вън от подземието, баща ми многократно ми беше разказвал колко страшно е горе, че ще ме убият, що ме е зърнат, а аз трябва да пазя онова, на което ме е научил. Ослушах се пък и като не долових нищо тревожно, промъкнах се до сградата на манастира. Бях слушал толкова стъпки към него, толкова разговори, че все едно сам бях ходил там стотици пъти. Не виждах почти нищо, броях кратките и опипвах. Постепенно очите ми сякаш започнаха да привикват със сенките. Появяваха се силуети и очертания. Нима проглеждах. Продължих поуверено. Едва сега, когато започнах да различавам очертанията, усетих и тялото си, скритото в мен същество придоби цялост. От разговорите в църквата вече знаех, че Баян е преместен в съседната килия, до тази на черноризеца. Тя беше последната в дъното под чердака, Почуках. Никой не отговори, реших да вляза, не губех нищо. Нямаше го, но дисагите му бяха тук. Тежеста в гърдите ми олекна. Ще се върне, помислих си, дори само за да ги вземе. Странно, изпитва желание да го познавам, да му разкажа толкова неща. Да науча повече за него, сякаш търсех себе си. Растърсващ е мигът, в който осъзнаваме, че очите, които гледат през тялото ни, сме самите ние. Аза аз е заглавието на живота. Аз е заглавието на писменната. Долет я спомен от деня, в който за първи път разбрах, че безформенната маса, в която съществувах, има център и това съм аз. Че съм онзи, който чува в нея, диша, усеща. Че аз съм отговорен за всеки нейн миг. Случи се в деня, в който баща ми хвана ръката ми и начертахме заедно в праха буквата Произнася се аза, обясни ми той, началото на знанието, на съществуването. До тогава не бях се замислял, че ме има. От този миг нататък той започна да ме учи на буквите, а аз да се уча да живея. Протегнах ръка през прозореца, напипах лозата и откъснах няколко клончета. Почистих ги и ги подредих под формата на буквата, а върху масичката до нара. На другия ден чух как баян оседла коня си в конюшнята и го пришпори под яркото слънце към школата на манастира, св. В. Пантелеймон, в Патлейна. Искаше да прекара деня в библиотеката, за да прерови всяко кътче, но да открие онова, което търсеше императорът. Дните минаваха, а му оставаше едва месец, за да изпълни поръката и да се върне при Мария. Опитваше да не мисли за друго, дори за Петър и майка си, които, както разбра, тък му са били върнали в двореца. Влезе в манастира и се запати през двора към големия скрипторий. През целия ден обаче не успя да се съсредоточи на нито един текст. Мислите му все се връщаха към буквата от лозови клони, която беше открил до в килията си. Щом я видя, си спомни за първия разговор с Мария за буквите. Беше пред онази стена, започна с буквата, събра клоните в ръка и чу отново смеха и, от липцата и го заболя. Баян стисна клонките между пръстите си. При вечер, връщайки се, отново мислеше за буквата. Кой защо я беше написал? Стигна до манастира, но не влезе. Загледа се в кръглата църква. Погледът му се отмести към млад чинар, израснал в основите й, дървото махаше тревожно склони след вятъра. Като порасне, мунасите ще го отсекат, помисли си Баян. Хората не обичат дървета да никнат където им падне. И ярък очертаваше фигурата на княза. Баян погледна към отвора за подземието, сякаш усети нещо да го влече. Спомни си буквите, подредени на стената долу. И ато, то, с което започваха, беше същото, в ченгел на върха, каквото бе открил и в килията си. Заобиколи църквата бавно, замислено. Сякаш стъпваше днес, а мисляше преди години. Оглеждаше се, знам, виждаше във всичко света, в който бе израснал. Но от това само го болеше, защото нищо не му бе останало от него. Нямаше го дори онова момче, изпълнено с мечти и очаквания. Когато се убеди, че никой не го гледа, вдигна тежката решетка на подземието и тръгна надолу по каменните стълби. Спря чак, когато го полази хладната тъма. Очите му постепенно свикнаха с мрака. Видя маслената лампа, която бях оставил. Това го зарадва, но и притесни. Все пак тук имаше някой, помисли си. Запали я и тръгна предпазливо напред. По тялото му пробягаха тръпки. Димът миришеше на риба, светилникът бе пълен с рибена мазнина. След няколко крачки коридорът се събра с друг. Баян пое по него, докато стигна до три врати. Опита да ги отвори, бяха заключени. Потрупа, но и отговор не последва. Баща ми държаше да ги заключвам. Водеха към тесни помещения, в които държахме провизии, пергаменти, мастилници, а също и нишата, в която спях. Баян продължи и стигна до стената с изделаните букви. Освети ги, изви течение, което разтрепери пламъка. Погледът му трескаво скачаше по символите, сякаш се опитваше да види какво се крие зад тях. Като малък позаръка на баща си беше изучил и двете славянски азбуки, но тогава не бе им обърнал внимание и почти ги бе забравил. Тук сякаш бяха използвани знаци и от двете, както и от третата писмената от розетката му. Докусна неволно гърдите си и я стисна между пръстите си. Опита да прочете буквите в няколко комбинации, но от тях все не се получаваха думи. Изглежда, бяха произволно наредени или между тях имаше някаква друга, непозната не връзка. Някои наподобяваха и гръцката азбука. Изведнъж хосети замайване, като слабост, зави му се свят. Но в следващия миг и някакъв тласък, като прилив на енергия. Отстъпи, беше чувството, което бе изпитал първия път, зачитайки буквите. Преди да ме види, в този миг аз стъпих на слама, която прошу под нозете ми. Баян извади кама от колана си и се вторачи напрегнат в мрака. Ти не ме издаде, прошепнах. Очите му уметнаха, сякаш бе очаквала жена вместо глас. Баян съсредоточи поглед и присви очи, за да ме разгледа по-добре. Направих две плахи крачки към него. Танцуващият пламък на маслената лампа очерта силуета му. Виждах го като в мъгла. Беше висок и як. Миришеше на кал и кон. Съзрех в погледа му уродливата си осънка. Защо да го правя? Каза Баян и опита да прикрие объркването си. Никой никога не слиза тук, освен. Баща ми, изглеждаме така, сякаш се очуди, че и аз имам баща. Продължих, той ми казваше, че трябва да се крия от хората, защото, ако ме видят, ще ме убият. Усети в кожата си колебанието му. Навярно се питаше как мога да говоря толкова спокойно за смъртната си присъда. Едва ли знаеше, че когато си затворен в подземие, в недъгаво и незвещо тяло, когато нямаш ни минало, ни бъдеще, от затворник се превръщаш в свободен човек. Защото не стените ограничават, а страховете – очакванията, невежеството и ялчността. Свободата е състояние на ума. Да, хората са странни същества, отвърна баян, значи е истина. Могат да убият някого само заради начина, по който изглежда. Чух изплазналата се от гърдите му въздишка. Пристъпи бавно, съжаляваше ме, понякога да. Всъщност истина е призна сухо, могат да те убият, защото си различен когато не те харесват. Но могат да те убият дори само защото си поумен, похубав, посилен с думи, с камъни, са меч. Кой както може, жесток свят. Хората не искат ли да се променят? Погледна ме и рече, учителят ми по философия казва, че можем да променяме само себе си, когато знаем за какво живеем. Но другите не. Промениш ли част, променя се и цялото. Замълча. И явно не очакваше да познавам математическите закони. После призна. Всъщност. Прав си. Тук ли живееш? Кимнах. Ти ли си бил с нощи в килията ми, попита и впери поглед изпитателно? Не може да отговоря. той разбра, знаеш ли какво се случва горе, знам само каквото татко ми разказва. Говори ми за история, за буквите гласът ми застърга и се изгуби, сякаш не ръка стисна гърлото ми, а къде е сега баща ти? Мога ли да ти помогна? Усъщах как тонът му омекна, не зная. Не е идвал от месец. Челюстта ми затрепери. Това трябва да е мъката, помислих си. До сега никой никога не ми бе липсвал. Вях сам, но не съзнавах, че съм самотен. Или поне деня, в който открих отвора към улицата. Седя в часове зад него и слушах хората как се обичат, смеят се, играят, работят, карат се. Щом паднеше нощта и аз се връщах в тишината на мрака си, започвах да се чувствам все по сам и ненужен. Когато стана нетърпимо, появи се мисълта за смъртта като спасение. Тогава мъжът, който се грижеше за мен, отгътна: Мислите ми, прегърна ме и аз усетих допир на тяло. После ми каза: Не си сам, аз съм твоят баща. Не е идвал, прекъсна мислите ми князът: А кой се грижи за теб? Не отговорих, знаех, че не бива да казвам нищо. Татко дори ме съветваше да се скрия и никога да не се показвам. Но в този мъж имаше нещо различно. Нещо, което не бях усещал непознатите горе, които слушах. Гласът му ме докосваше по начин, който го правеше познат. Някаква сила в присъствието му ме караше да говоря с него, въпреки опасността да ме издаде, пак се умълча. Няма да ти сторя лошо, добави той. Вчера се случиха страшни неща в църквата, сигурно си чул. Мълчах, той добави, знаеш ли. Наскоро и аз изгубих баща си. Разбирам как се чувстваш, вик, отговорих му, чух, вик и онези стъпки. И друг път съм ги улавял тежки стъпки на търсещ, нагневен мъж, това описание едва ли ще ми помогне много, пристъпи колебливо към мен, избяга, когато те попитах за черноризеца. Защо? Знаеш ли нещо за него? Трябва да го открия, или поне неговите писания. Трябва, баща ми се оказа прав, помислих си, беше ме предупредил че ако някой научи за мен, ще ме разпитва за него. Запомних онзи разговор, защото тогава ми каза и друго да разкажа каквото знам, стига да усетя, че трябва. Попитах го, но как, как мога да съм сигурен? А той ми отвърна, че ще разбера. Последните думи Баян изрече с някакво отчаяние и тага, които като кокалести пръсти се вкопчиха в сърцето ми. Изплаших се, позволих му да стои прекалено дълго. Бутна лампата и хукнах в мрака. Той извика след мен, приличав на диво животно, което Хем иска да е сред хората, Хем се страхува от тях, баян остана да се взира в тъмата и да ме търси. После се качи обратно горе, при хората, и се запъти към отец Теодосий. Помоли го да отидат в скриптория на школата, за да види новонаписаните книги. Отец Теодосий го стори на драго сърце. Гордееше се с нея, като че беше негово творение. Началото й било сложено още в старата българска столица, близка от княз Борис. Той, говори се, я развил с помощта на учениците на Кирил философ, Климент, Науми и Ангелари. Преследвани от западното духовенство, тримата успели да стигнат до България, но скоро след това един от тях, Ангелари, издъхнал. Другите намерили спасение при княз Борис, и то не само за себе си, но и за най-ценното, което носили буквите. Симеон продължил да развива книжнината, като се стремял тя да достига до все повече българи, а не само до избрани кръгове. Не спирал и да воюва, за да я пази. Но ето, че след смъртта му атаките срещу школата се възобновили както в свещените храмове и страната, но дори и в преслав. Ала най-странното бе, че изчезваха предимно ръкописи с тайната азбука, наречена от Симеон, българица, кирилската, но не и сътворените с славянската писменост. Теодосий показа на Баян няколко от оцелелите след нападенията ръкописи, криели ги в една пещ. После заведе княза в залите с десетки писарски маси, където се пишели и приписвали книги. Той се очуди, че в този ден работят само четирима, а местата бяха много повече, наредени способие за писане, малко са писарите днес, повечето. Се страхуват да работят, прошепна Теодосий, откак започнаха да ни се случват разми неща. А и брат ти... Царят. Рядко ни посещава, за разлика от цар Симеон. Монасите губят вяра. Затова толкова се зарадваха да те видят сред нас, разбирам. Каза, че ще ми покажеш ръкописи на черноризец храбър под и Ръцете на отеца конвулсивно се стегнаха, сякаш да се предпази от нещо. Тихо отвърна, не съм забравил. Рових навсякъде. Изглежда, при нас не е останал ни един, но как е възможно, онзи... Който е идвал да тършува, вероятно е търсил тях. Баян го погледна едновременно с недоумение и разочарование, но как така изведнъж тъпно този монах изчезва, а с него и всичко, което е написал, странно, нали, освен това излиза, че мълци не знаят как изглежда. Надявам се, че не криеш нещо от мен, не, княже, кълна се в памета на баща ти. Интересът ти към делата на школата е радост за нас. То самият Черноризев беше доста прикрит. Талантът и трудолюбието му обаче нямаха равни. Къде може да е отишъл? Трябва да го намеря. Съжалявам. Дойде от нищото и изчезна. Баща ти го покровителстваше. Даде му да се разпорежда дори с подземието на Кръглата църква, където не допускаше други го. Но защо? Никой не знае. Предполагаме заради тунела, те удоси с ниши глас, строителите на Кръглата църква разправили че царят им заповядал да я свържат с тайно подземие към двореца. Може би предпазна мярка, и в близка имало такъв. Разбирам, рече Баян и си спомни как като деца с Петър баща им ги заведе в подземието на църквата и им съобщи за тайния тунел, който можел да ги спаси в случай на беда. Покъсно ми каза, че тогава си помислил за мен, едва се сдържал да не попита. Защото, ако било вярно всичко, което му разказал Теодоси, това значи и черноризеца е знаел за мен, подземния урод. Зачудил се още повече. Знаех, но не може да му каже истината. Не и по това време, значи сега нямате нищо, написано от този монах. Поясни Баян, не съвсем, намеси се един от възрастните монаси, който пишеше в скриптория и дочу разговора им. Трябва някъде да е запазена поне творбата за буквите. Помня, че някога бързаше да я завърши, сякаш животът му зависеше от нея. Сътвори я още в началото на Симеоновото управление и добави с половиността. Много пъти сме я преписвали. Цар Симеон нареди тя да се разпространи по цялата България, всъщност. Истината е несигурно по-детеодоси, че днес, когато я погирих в библиотеката, не открих ни един препис. Може би трябва да потърсим в храмовете и страната. Ще се опитам да намеря и други негови произведения. Интересът у Баян растеше с всяка следваща дума. Но също и тревогата, че не може да открие следа. Тогава се сети за мен като за единствената нишка, която му остава. И попита Теодоси, отче, слизал ли си в подземието на кръглата църква. Там има един урод, в момента, в който го изрече, знаеше нещо за черноризеца, защото поглядна, щом произнесох името му. Теодоси го погледна ужасен. Баян извърна лице, поклони се и излезе смутен. Баян! Неволно нозете му го поведоха към Преславския дворец. Измъчваше се от противоречивите чувства дали да последва отговорността си и да предложи подкрепа на брат си и майка си, или да остане скрит и да се посвети на това, за което беше дошъл. Чу, че са се върнали от Константинопол, но никой още не знаеше какво се бяха договорили с императора. Баян изгаряше от любопитство да научи, обаче реши, че е рано да се мярка пред очите на Мариям. Не беше забравил какво стана при последната им среща. Тези дни Баян се чувстваше като чужденец в страната си. Градът, в който беше израснал, сега му бе чужд, различен, връждебен. Той сам си бе чужд, сякаш всичко, на което се крепеше светът му, се стапяше в сенки от сънища, напусна мъднаурската школа, баща му почина, страната му се променяше ежедневно, някой крадеше букви и мъсташе на книжовници, поданиците тънеха в мизерия и страхове. Редът, в който се нижеха дните и нощите му, се обърка. Но най-страшно бе опасението, че може да изгуби жената, която оживяваше всяка негова мисъл, без която нямаше утре. Понякога, за да заспи, фантазираше как двамата ще избягат в други земи и ще имат свое семейство. Ала бе наясно, че ако иска да бъде с нея, трябва или сам да стане цар на България, или да открие тайната. Баян дори не бе сигурен че Лакапин ще спази обещанието си, но друг избор нямаше. Каквато и да бе истината, князът знаеше едно трябва да стори всичко, за да си върне Мария. Спря пред портите на двореца и стисна юмруци. умруци. се дали да влезе, после се обърна и закрачи в обратната посока. Хапливи мисли дълбаяха да канали в съзнанието му и маскираха сетивата. Краката го отведоха пак в гостилницата. Липсата на Мария го ядеше, гузната съвест, че е издал уродливото същество от подземието, го давеше. Влезе и поръча на вино. Огледа се, нямаше много хора. Две закръглени девойки го бяха зяпнали. Едната се изправи и с кокетна усмивка пристъпи към него. Клепачите й мигаха за всяко поклащане на облия ханш. Седна на масата му и пък пребрадичка на дуанта си, хубав мъж, а сам, ухили се тя, вече не съм само отвърна баян. Нямаше сили да спори, още повече с жена. Нале и чаша, доле и на себе си. Огледа лицето ѝ, луничавите й рамене, голямото деколте, от което надничаха гърдите ѝ, опита се да си представи, че я докосва. Бе виждал мъжете в Константинопол да търсят такива жени, когато желаят наслада или бяха изгубени, тъжни. На съседната маса Баян видя Крум, началника на двортовата охрана. Пиеше вино, сграбчил едно момиче. Недагавата му лева ръка притискаше на летия и ханш. Бе е изгубил в някоя битка. Плътта в края и бе почерняла. Самотник, помисли си Баян. Познаваше го от дете и беше забелязал как често се скатавал от работа, макар и иначе да бе добър човек. Момичето, което дойде при Баян, улови замисление му поглед и дръпна ръката му към кръста си. Той се ококори и поруменя. Огледа се притеснен, но бързо се успокои, че тук, в кръчмата... Всички бяха невидими един за друг. Ръката му не помръдваше, като скована. Стените сякаш се раздвижиха и започнаха да приближават, все едно ще го премъжат. Лицата на хората погрозняваха, светлината се израждаше в сенки, а той не можеше да мръдне. Пръстите му се раздвижиха и усетиха топлата плът на момичето. Връхлетя го спомен как осъм наведнъж такава жена, докато учеше в Константинопол. Стана някак, случайно пивино с младежи от школата, после всички тръгнаха към бардъка, повлякоха и него. Когато всичко приключи, усети лекота, но и някакво чувство за празнота и самота. Като бляскава броня, лишена от тяло. Постепенно обаче блясъкът на бронята се превърна в увереност и хладнокръвие в близостта му с жените. Таенствата им, които го плашеха, се превръщаха в приятно предизвикателство. Ала пред Мария, бронята се разпадаше, появяваше се тялото. Баян дръпна лязко ръката си. Момичето улови колебанието му, доближи се и седна в скута му. Гърдите й докосваха неговите. Миришеше на вино и кисел парфюм. Протегна ръка към слабините му и прошепна. Знам едно скришно местенце, съвсем наблизо, остави ме. Не търся това, алло, звъниво се засметя, очите ти говорят друго май. Той сведе поглед, сякаш сам не бе сигурен в израза му. Бягай от тук, остави ме, викна и надигна чашата си. Пресуши я до дъно. Момичето не се отказа, обвират се около шията му. Цело на гозато хото, разкупче две копчета на ризата му и ловко бръкна в пазвата му. Баян поглед погледна изненадан, а тя усети неволната му възбуда. Стисна дуанта му и го задърпа към вратата. Движението привлече погледите, Баян срещна очите на Крум и прочете страха му, маскиран в опит за присмех. Князът се обърна и излезе след жената. Тя отметна победоносно рижите си коси и го поведе из тъмната улица. Стискаше ръката му, сякаш можеше да и се изплъзне. Баян я следваше като слепец, изгубен в тълпата. Тялото и умът му бяха достигнали предела, след който не му оставаше друго, освен да се предаде на течението. Не желаеше дори да докосне тази непозната, но съзнаваше, че ако спре, ако се върне в празната монастирска килия, ако пак го обхвана тъмните мисли, ще се задуши в тях. Стъпалата му се редуваха по големите каменни павета. Дните отлитаха като черни врани и го тегляха към безименна пропаст, от която можеше да го изтръгне единствено Мария. Една нейна дума, усмивката и й, сянката й стигаха да спрат течението. Но тя бе далеч, а може би и скоро и дадена на друг. Тази мисъл го подлогяваше, изпълваше вените му със сляп дняв. И ядосваше се на лакапин, на изчезналия черноризец, на себе си, че продължава да върви след жената, миришеща на вкиснало вино и облечена в флегиоса на рокля, вместо да изскобне ръката си и да се опълчи срещу вихрушката, която го връхлитеше. Момичето спря и се обърна. Баян премести поглед от мрачната улица върху пълните и устни и се сепна тя се усмихна, прикани го към някаква врата, но Баян не мърдаше като подкусен, сякаш нямаше сили ни нея да последва, ни себе си. Осъзнаваше падението си, изведнъж човикове, които го изтръгнаха от мига. Князът се обърна по посоката, откъдето идваха. И ярки пламъци баглеха нощта, виеха се някъде в другия край на пущеда, при Кръглата църква. Отрезвиха голедени тръпки, Баян се дръпна от момичето и хукна към огъня. Когато приближи, видя, че пламъците идваха от към скриптория на манастира, където бяха книгите. Няколко стражи профучаха покрай него. Тичаха в обратната посока. Той ги спря и строго им заповяда да съберат всички свободни войници от двореца и да донесат вода. Те го погледнаха, очудени от дързостта му, но непоколебимостта и силата в очите му ги накараха да се подчинят. Баян хупна отново към пожара. Нахалта в двора и видя постройката, погълната от пламъци. Изтръпна, монасите се суетяха в паника. Казаха му, че горят библиотеката е част от горния етаж. Един от монасите го задърпа към изхода, не бива да си тук, княже. Да бягаме, огънят се разраства бързо. Никъде няма да бягаме, дръпна се баян, дай ми наметката си и отивай за вода. Викай на помощ всеки, когато срещнеш. Баян вие единия край на плаща около ръката си и заудря пламъците с другия. Дотича и Телдоси, който мъкнаше чувал с пясък. Баян грабна чувала, разкъса го и земята с лопата пясък към пламъците. Няколко войници дотичаха с ведра вода и се впуснаха да гасят пожара. Постепенно огнените езици се стопиха в облаци дим. Песоглавеца, всичко това се случваше над подземието, в което се криех. Чувах гласовете и виковете, бързите стъпки, плющенето на огньовете. Усещах горещината, задушеващия медин, нахлуващ през пролуките на дъщенията таван. Чувах разпорежданията на Баян, изглежда той бързо организира войниците и монасите. Но не това ме впечатли, а фактът, че макар и отскоро тук, всички му се подчиняваха. Едни с уважение и възхита, други заради силата и непоколебимостта, която усещаха в него. Когато пламъците поотихнаха, той поведе поздравите навътре в манастира. Татко казваше, че някои хора се раждат различни. Има ли особен блясък в очите, който другите инстинктивно разпознавали и следвали? За първи път обаче става свидетел на нещо подобно. Съдба някои се раждат с блясък в погледа, а други без очи. Една опушена града падна в подземието и задушливия дим се разнесе из тунелите. Таванът изръмжа и се стовари още една. Отстъпвах назад, преследван от пареща преградка. Ставаше все по-горещо, димът ме душеше, сгъстяваше се. Слабостта ядеше тялото ми, умът ми отказваше да ми служи. Осъзнах, че скоро ще изгубя съзнание, ако не стоя нещо. Загърнах се в наметалото си и се изкатерих до решетката, която ме делеше от света. Вкопчих се в нея отчаяно можех да се задуша тук или да се покажа на хората, за да ме убият. Обземе паника. Помислих, че ако се задуша, на празно ще съм живял, Яо, учил хиляди дни буквите и техните истории. И за какъв дявол баща ми бе изговорил милионите думи, като ми посвети стотици часове, вместо да бъде при книгите си. Вдигнах решетката и изкочих. Дължах му го, усетих с кожата си горещия вятър. Съзирах танцуващи ярки петна, очертаваха си силуети, датичащи люде и горещи постройки. Сцепених се, виждах. Сърцето ми биеше все по-бързо от вълнение. Тръгнах към светлината. Гласовете и виковете се усилваха, пламъците пращаха навсякъде около мен. Движех се ту на два, то на четири крака. Бутах се в разни прегради и продължавах. Изведнъж чух бързи, тежки стъпки. Мъжки глас извика, какво е това. Дръще го. Две ръце ме уловиха и ме задърпаха на някъде. Сърцето ми се разтоктя в очакване на смъртта. Толкова години бях живял с мисълта за нея, че едновременно ме плашеше и радваше. Появи се от подземието на църквата, каза онзи, който ме държеше. Позвана на железата, по него разбрах, че е от стражата. Ето го, дявола, опожарил библиотеката, изрева друг. Гласът му приличаше на Теодосиевия. Той излезе напред, гледаше ме, сякаш знаеше. Знаеше онова, което му бе казал Баян предния ден. Вижте, главата му е като на пес главец, Господи, закръстиха се монасите, това е поличба. Да го изгорим, мълчах, нима можех да говоря пред тези учени мъже. Стражите ме пуснаха ужасени и аз се слаков на земята. Някой ме блъсна и попита, казвай, е, ти ли запали огъня, кълна се, не съм, извиках. Друг ме ритна, знаех, че това е краят, но не се прекръстих. Нямаше да доставя това удоволствие на Бога, след като цял живот не се бе сетил за мен. Изведнъж се на и друг глас различен, силен и плътен, пуснете го. Нищо не ви е сторил. Познах го беше мъжът, който дойде в подземието. Баян, но, княже, види се, че той е злосторникът. От подземието излезе, обясни се войникът, който ме държаше. Отец Теодоси пристъпи напред и попита, но налитъх му ни предупреди за урода в тунела. Тия думи се превърнаха в острие, което ме прониза. Посилна болка не бях изпитвал. Вдигнах лице, догарящите пламъци огряваха княза така, че може да го видя. Той сведе поглед, раменете му виснаха като подстрашна тежест. По челото му изпъкнаха дълбоки бръдки. Без да проверим, не можем да знаем, заяви с мисък глас. Виждал съм го и преди, живее в подземието. Свести ме, когато, когато припаднах. И, не можем да го осъждаме без доказателства, обърна се към кръстещите самонаси и попита, пали ли ли сте нещо тук? Не, не, за Бога, всички спяхме. Може да е влизал някой. Да сте видели някой чужд? Не. Особено пък днес идваха само пратеници на славянския болярин Слав Белезин, за да търсят книги за болярството му. Единственият чужд е този, Песоглавец, идва ли са пратеници на Слав, запита Баян? Сякаш другото не го бе чул. В този миг от библиотеката Докича млад монах и тревожно заяви, половината архив е изгоял. Дясната част, цялата, там пазехме творбите от учениците на Кирил и Методи, на Константин Философ, Йоан Екзърх и черноризец Храбър, Господи. Сега вече може да сме сигурни, че нищо не е останало от тях горчива ирония изречете удоси и погледна към Баян. Думите предизвикаха у мен буря от противоречиви усещания, гняв, желание да помогна, тага за баща ми, страх да не привлека отново вниманието към себе си. Спомних си, обаче, какво говореше за страхливците. Често им се гневеше и казваше, що забитуване е съществуването, посветено на бягане от опасности, вместо живот, отдаден затворене на дела. Не съвсем промълвих тихо. Всички млъкнаха и впериха очи в мен. Самията се изненадах от думите си, не всички книги горят. Какво иска да каже този, чух подигравателен възглас. Кожата ми пламна под плаща. Вече не бях сигурен, дали хапещите езици на огъня не бяха помилостиви от човешките. Дайте ми суха кожа и перо добавих, нещо, на което да пиша. Отново настана мълчание, изглежда, това беше последното, което очакваха да чуят. Тогава мъжът, когато наричаха Баян, рече, не чухте ли, дайте му нещо за писане. Ама нали той, обърка се войникът, който ме държеше. без доказателства няма вина повтори князът, Затова пък, ако знае нещо за черноризеца, искам да го науча. Защити ме поскоро от чувство за вина, отколкото с надежда, че ще научи нещо от мен. Ръцете отново ме уловиха и понесоха. Чувах как на събралите се отстъпват, за да стоят път ме през прага на църквата, която не бе засегната от пожара. Долу вих мирис на восък и дима оттамия в кадилницата. Светлината се осилваше, силуетите се размазаха. Пламъци на свещи изкръха всияещи кръгове. ме да седна на дървена пейка. В тишината на подземието бях чувал как тук идват монаси, скърцат със столове и говорят. Слушах ги и си представях, че съм един от тях. Бях се научил да мечтая нещата, които не ми беше писано да изживея. Понякога си мислех, че физическото усещане не е задължително за преживяването. Има хора, които не преживяват дори каквото усещат, а аз мисля, че мога да се преживявам дори когато не усещам. Мисля го, затварях очи и се пренасил в друг свят. Затова въображаемите ми истории, както и разказаните ми от черноризеца, ги бях изживел много по-истински, отколкото хората, които бяха дишали в тях. Хайде, пиши, подканиме ме баян. Опипах внимателно масата, докато усетих мастилницата под пръстите си. Нагласих парчето кожа и натопих перото. Започнах да рисувам и редя букви. Монасите не проронваха и дума, докато най сетне един, който дишаше над лявото ми рамо, викна, ама песоглавеца наистина пише. С български букви. Думите му заглъхнаха в шепота на останалите. Мълци надръзваха днес да пишат с тях. Чувах нервни стъпки по пода, приближаваха ме предпазливо, за да надзърнат. Наложих си да се съсредоточа в изписването на всяка буква, всяка дума, която изникваше под пръстите ми. Виждав ги в мои си цветове, Л е бяло, М е червено, Ф е зелено, Ш е сиво, Р е жълто, Д черно, А прозрачно сиво. Чувам ги да звучат мелодии, сред които се носи и гласът на баща ми. Всемирни гласове, чувам го как се смее и казва, че мълци не виждат цветовете на буквите, някаква дарба било. А аз му се чудех, защото буквите наистина бяха в цветове, в звуци и истории. Рисувах ги бавно и внимателно, за да не обърквам редовете. Помъгах си с пръсти, тъй като той ме беше учил стотици пъти. Изведнъж усетих да ме насочва ръката на княза. Го да срича от ясната ми страна. Глас, ръка, които познавах. Защо, откъде, очите ми сякаш привикваха към светлината. Вдигах глава и виждах размазани лица. Виждах лица. Продължих да пиша, минали са часове. Докато онзи, когато наричаха и игумен, не заяви, господи, песоглавеца пише, за буквите, наистина ли, не повярва князът. За буквите. Е първата творба на черноризец храбър, именно нея искахме да намерим. Писала и други произведения, но тази трябва да видиш първо, онзи се загледа пак в буквите, които редях, и добави, но... Как е възможно някакъв невиждащ? Гърбушко, идещ от подземието, да пише така добре, толкова вярно. Цялата творба, скупчилите се мъже зажужаха като рояк пчели. Не спирах да пиша, чувах баян да срича през рамото ми. Някои букви ги произнасяше някак по-гръцки, изглежда, е свикнал да чете на този език, но как? Откъде знаеш текста? Попитаме той, какво означава, баща ми ме научи. Каза, че ти ще знаеш. Ще разбереш. Настъпи мълчание. После шушукане, нима някой го е учил. Но кой е способен? а Баян попита, Почакай. Баща ти е говорил за мен, докусна гърдите си. За мен, не точно. Каза че онзи, който дойде да търси буквите, ще знае, но императорът той, започна баян, но не довърши. Грабна пергамента от ръцете ми и треска зачете. Спря за миг и пак попита. Хайде, обясни ми. Тук ли е записана тайната? Каква тайна? Не разбрах. Това е съчинението за буквите на черноризец храбър. Писал го, когато се водела ужесточената война на буквите. Този е уд, чух, шепот. За каква война на буквите бълнова, Продължи наредими Баян с строг тон, по-скоро насочен към другите, ами. От баща си знам, че Черноризеца е искал повече хора да научат и вярват в азбуката ни, защото така потрудно ще бъде истрите и забравена. Аз нея и българи, и славяни. Тя беше важна за него, а Черноризеца познаваш ли? Онзи ден избяга, като те попитах. Замълчах. Баян ме гледаше изпитателно. Хайде, кажи. Защо так му тъп ще учи някой на произведенията на черноризеца? Продължавах да мълча, не можех да му кажа истината все още, но не можех и да излъжа. Погледът му се върна отново на творбата. Разбра, че друго няма да чуе от мен, и изгуби интерес. Прикова го един пасаж за древността на българската азбука, а също и че гръцката и латинската не са свети, както твърдяха триезичниците, а просто са преписани от финикийската. Препрочете го два пъти и рече, пишеш неща, за които никога не съм чувал, ако са истина. Мога да променят света, как да повярвам, че не си измисляш, че това наистина са думи на черноризеца всъщност. Аз мога да кажа: Намеси се Васил, един от най-изявените преписвачи и преводачи в школата. Взе пергамента от ръцете на баян и зачете, преписвал съм съчинението повече от десетина пъти, откак черноризец храбър го сътвори. Тук, изглежда, всяка дума е на мястото си. Не е за вярване, но що за безумие е това. Някакъв песоглавец да пише така правилно, за буквите. Нима външността е мерило за ума и душата. Дори тук, в храма, възклик на Баян. Обърна се към мен и добави, благодаря ти. Сега разбирам защо този текст е апокрифен. Та той доказва, че гръцката азбука не е от първите, нито пък латинската. Устроени са от финикийската, усмихна се доволен, че ги е разкрил. Ето защо е забранено буквите на сирийците се учат в Магнаура. Виж ти, виж ти, И ни еврейският, ни елинският, ни латинският са били първите богоизбрани езици, както Рим и Константинопол искат да вярваме, а сирийският език, от който се страхуват така, както от българския. Точка. Князът нави изписаната суха кожа на руло и я прибра в джоба си. После събра няколко монаси и им каза, че трябва да огледат опожарената сграда. За мен нареди да ме настанят в една от стаите на патриаршията. В тялото ми се развя топлина. Тази вечер ще съм като хората, казах си, техен гост. Останах с два мунаси, които ме поведоха към Килия в края на коридора. Беше тъмно да виждам, но усъща с коваността на телата им, мириса на кисела пот и страх. Плашех ги. Когато стигнахме, направиха ми път да вляза и завъртяха ключа. Не, не бях гост, а звяр за трешетка. Оставиха ми хляб, сирене и ме заключиха. На сутринта дойде самият баян. Влезе и се вренчи в мен. Чувствах, че ме съжалява. Ала близостта, погледът му по уродливото ми тяло ми донесоха неочаквано спокойствие и отеха. Усещане, което изпитвах само когато черноризеца беше до мен. Огледа стаята, после пък се вторачи в мен. Сведе поглед и каза, Съжалявам. Прости ми, че те издадох. Сам не мога да си простя, не бива така отвърнах, това бреме те ослепява, зная, но не мога да си простя, трябва. Можеш опитах да го успокоя, защото не си го стори от зи помисли, ни от глупост, а от болка и отчаяние. За това се каеш, не ме ли мразиш, не, не те мразя. Усетих как дигна очи и ми се стори, че гълчетата на устните му потрепериха. Безмъвно и невиждащо се взирахме един в рук. Казахме си всичко, изправи се, огледа книгите по рафтовете и попита с ясен глас, сякаш друго не е имало, кажи ми, как е възможно всички книги от черноризеца да изчезнат, а тъкмо ти, слепецът от подземието, да умееш да ги пишеш. Страховах се да му призная. Не бях убеден, че мога да му вярвам. Но исках да му вярвам, не зная защо са изчезнали. Не зная дори къде е черноризеца, отвърнах в покруса, това сега няма значение. Питам те откъде знаеш да пишеш така добре. Та ти едва виждаш. Поколебах се да отговоря, ала думите се изплъзнаха, устните ги изговориха, сякаш принадлежаха на друг човек, аз само ги чух. Черноризец фрабър ме учи. Цял живот ме учи на буквите. Черноризеца, изуми се той. Очите му се разшириха, бил си преводач и писар, така ли? В скриптория ли работеше, казах ти. Не съм излизал от подземието. Изписвах ги с пръчка в праха и по стари кожи. Пръстите му изведнъж се впиха в гърлото ми. Дъхът ми секна. Задушевах се. Той извика, подиграваш ли ми се. Никой никога не е виждал този монах, а ти дори твърдиш, че те е учил да пишеш в праха. Кашлях, не може да говоря. Той ме пусна, искаше да знаеш. Казах ти, отвърнах с такова безразличие към обидата че той ми повярва, но защо теб, защо в праха? Черноризеца казваше, че всяка изписана буква се запечатва в сърцето. Че книгите могат да бъдат изборени, камъните разрушени, но не е и написаното в сърцата на хората. Той ги рисуваше в моето. Така ми обясняваше, отвърнах. Но защо избра точно на мен да разкаже, не може да обясня, не ми казваш много. Друго какво записа в сърцето ти, князът погледна пак пергамента и добави, в края на текста пише, че и друго има да каже. Говори о е за другото освен за буквите. Изглеждаше разочарован, че не е намерил нищо освен подробни обяснения за сътворяването на славянските букви. Написаното завършва с няма време, прочете той. Какво трябва да означава това, не ми каза. Но по някаква причина бързаше да даде тези знания на славяните. Сякаш усещаше, че се задава буя, но каква е връзката и с писмената, не зная, за Бога, само за букви ли ти говори. И защо нарича писмеността славянска, а не, българска, разказваше, че преди векове българите дошли тук от много далеч. От някакви земи на вълците, също като Атила, донесли името си, писмените си знаци, които пазали духа им, и заживели със славяни. И стана освещен съюз сплав между местното население и българите. Затова имаме по две думи за нещата на български и на славянски. Като например пес и куче, хубав и красив, любов и обич и много други. Ясно, ясно, бях му досадил с подробности. Но защо тези букви са толкова важни, зная само това, което ми е казвал Черноризеца. Че те са кръвта на народите. Кръвта значи, но има нещо, което не разбирам. Продължи да настоява баян, чувал съм, а и в Магнаура сме учили, че Кирил Философ създал славянската азбука, на която се учат славяните. Но тук, в преславската школа, се пише и на друга, която татко наричаше – българска. В нея има някои букви, подобни на гръцките, както и на онези, изписани по камъните и стените в плиска. За коя от двете всъщност е писал черноризец храбър, предполагам – че говори за втората допуснах, тя е изписана и в подземието. В нея са буквите, които наричаш гръцки, но истината е, че много отдавна гърците просто са приспособили вече създадените финикийски в свои. Но годината на сътвояване на азбуката, посочена в твоя текст, е 6360 и три от сътворението на света – това е годината, известна със създаването на славянската азбука и мисията на Кирил философ във Велика Муравия. Именно там той започва да учи славяните на букви. Учили сме го в Магнаура. Сам императорът, казват, подарил тази азбука на славяните. Естествено, че за нея ще се учи в Константинопол. Но Нима наистина Константин философ е създал две славянски азбуки, абсолютно различни, и то в една година. Защо е било нужно това безумие? Макар да знаят творбата на изуст, никога не съм търсил отговорите на тези въпроси отвърнах, дори нямах представа че има друга азбука, всъщност замисли се той ти си един от малкото, които позват българската азбука. Не съм я виждал другаде, освен в плиска и преславско. Баян неволно си спомни разговора с Мария за буквите. Хрумна му, че зад буквите може би се крие нещо много позначимо от писмените знаци. Погледна ме, в очите му нямаше вече страх и съжаление. Само благодарност и нужда му обада научи повече. В тези очи за първи път съзлях себе си като човек, като силует от плът и кръв, първата буква свети Кирил нарекал, а заказах: казах, а за сме всички ние, онези, които чрез азбука се учат на разум. Ако искаш да откриеш скритото в азбуката, трябва да стигнеш дъното на историята, така казваше Черноризеца. Трябва да научиш какво се е случило в Солун, в Солун. Но защо там? Черноризеца ме учеше не само да пиша български творби, но ми разказваше много за буквите и за унези, които са ги сътворили. От него знам, че Кирил Философ започнал да работи над българските писмена в Солун. Щом го казах, усетих погледа му. Сякаш се опитваше да прозе дали крия нещо, защо споделяш всичко това с мен, попита. Този въпрос ме изненада, осъзнах, че говоря с него повече, отколкото с когото и да било друг през целия си живот, не зная. Различен си от останалите, усещам те като, замълчах, щом му лових мислите си. Присъствието му влияеше така, както когато бях черноризец храбър, като един мой близък човек, май не познаваш много хора, макар да не виждам добре, ги усещам. Имаме лица не само от линии и бръчки, но и други, нарисувани в присъствието ни. Не мога да го обясня, просто те виждам със сетивата си, с кожата си, с ушите си, в гърдите си, в трептенията на въздуха. Виждам и други, понякога дори през стените, но ти си различен, странен си, усмихна се той, но ти благодаря за онова, което стори днес. Сега имаме поне един текст от потания монах Черноризец Храбър, Константинопол, 6435 лето. В онзи ден Мария не беше на себе си. Давеше се в собствения си дъх. Усещаше настоятелните погледи по тялото си. В залата бяха всички съветници на дядо й, виши църковни служители и полководци. Още минута, и щеше да се строполи. Помисли си, че повече не може да отлага онова, което, рано или късно, щеше да стори. Не, викна, тя и усети напрежението в залата като желязна топка в стомаха си. Почувства, че погърдите и избиват червени петна. Малките и юмруци бяха стиснати и готови за битка, моля те, дядо. Не ме жени за българския цар. Сърцето ми принадлежи на друг. Признанието стъпи са присъстващите. Настана тишина, погледите осъдително я следваха. Тълпата не признаваше правото на благородниците да изпитат човешки чувства налагаше притежанието си, не прощаваше своеволията. В този момент в червената зала на Магнаурския дворец се бяха събрали най-приближените съветници на император Лакапин. А в дъното покорно седеше неговата внучка Мария и чакаше да чуе съдбата си. Червените петна на гърдите ги растяха, усещаше ги през ефирната тъкън. Никой не смееше да продума, очите бяха вперени в императора с очакване на гнева му. Но грешаха. Далеч преди тях, той вече знаеше за чувствата на Мария и се бе подготвил за отговор. Достатъчно съобразителен беше, за да е наясно, че ничия воля или заплаха не бе в състояние да се опълчи на поривите на сърцето. Чувствата можеха да бъдат манипулирани и единствено с чувства. Императорът се обърна към съветниците и ги помоли да напуснат залата. Останаха само Мария и баща й са император Христофор Лакапин. Когато Лакапин се убеди, че са сами, заповяда на стражите, доведете момичето. Войниците се починиха и въведоха в залата закръглена млада жена. Очите й изплашени търсеха опора. Румените й бузи бяха някак бузно увиснали. Облечена беше в синя рокля, впита в пишните й форми. Косата й беше сплъстена, разпусната по раменете. Озърташе се неловко, докато я водеха като пленница. Когато се приближиха, войниците я избутаха напред по червения килим. Вцепенена от страх, тя вдигнал моляващия си за милост поглед към императора. Мария отстъпи крачка, сякаш жената бе чумава, не се бой, момиче, каза и Лакапин и задържа настойчиво очи върху нея. Стига да ни кажеш онова, което ни интересува, всичко ще бъде наред. Тя кимна и преглътна болезнено, сякаш камък бе заседнал в гърлото й. Лакапин продължи, преди няколко нощи са те видели в преславска кръчма с млад мъж, стрел на принцесата и попита, кажи ни кой беше той, ами, девойката пристъпи от крак на крак и призна, ами. Един от царските синове, Баян му викат. Мария се вцепени, петната по кожата и избиха като огньове но й се застопориха към мозайката да не падне. Ушите й забучаха, сведе глава, за да скрие смутеното си лице. Опита да си внуши, че момичето няма предвито нова, което тя си помисли, после сте излезли заедно и сте тръгнали на някъде. Къде отидохте, продължи да разпитва императорът, ами. Всъщност, покънив го в дома си, обясни момичето на развален гръцки, и прекарахте заедно нощта, ами. Да, Мария усети как роклята изтяга гърдите, че не и достига въздух. Залитна, но успя да се попре на една колона. Повтаряше си, стига, това е само една лека жена. Сигурно всички го правят, но в следващия миг си представи Боян с момичето. Дняв, ревност и погно се избухнаха едновременно в нея. Не, не, не може всички да го правят, закъмтя в главата й, гадна е дори самата мисъл. Не и нейният Боян, какъв ти е князът, Лакапин потърси очите й и естрелна с не търпящ възражение поглед, била си с него и друг път, нали? А -а -а. Да, той, той, посещаваме, обичаме се, пръстите на Мария се вкопчиха в пукнатините на мраморната колона. Сърцето й се в камени, спря, подскочи, а после продължи да тупти, но сякаш вече празно. От пустотата покълна болка, която се пръсна и отсвети всичко в черно. Сърцето биеше, но сякаш вече не в нейното тяло, а в сянката ѝ, която продължи без нея. Когато черното се разсея, принцесата се огледа всичко беше на мястото си, само дето вече нямаше багри, единствено нюансите на сивото. В копчените и в колоната пръсти се отпуснаха, ясно. Всичко е ясно. Това беше, момиче, свободна си, долетя като ехо гласът на дядо и императорът служи ръка пред устата си и прошепна на един от доверениците си, отведете я и дайте кесия монети. Стражите изведоха девойката, а вън я чакаше Василий, верният слуга на императора. Той връчи кесията и я отпрати от двореца. Мария седеше като вцепенена до колоната. Знаеше, че трябва да вдигне глава и каже нещо на дядо си, но тялото й не помръдваше, все едно не бе нейното. Сякаш бе умляло без нея. Очите й бяха премрежени от сълзите, които не напираха. Не тук, не и пред дядо й, мислите й се блъскаха една от друга. Нещо й подсказваше, че не може да вярва на това момиче. Но пък всичко беше толкова истинско и логично. Особено сега, в страха и тъгата й, в липсата на вести от Боян. Беше склонна да остави лошите мисли да наделият. Завиха шумно камбани, известяваха наближаването на чуждестранни пратеници. Звънат им размрази тялото й, което най-сетне се почини на желанието й в този момент. Мария сграбчи с две ръце полите на роклята си и хукна навън. Излезе от червената зала и продължи по дългия коридор. Блъскаше се в стражи и придворни. Но Нозета й не се подчиняваха и тя ги движеше с такова усилие, все едно потъваше в плаващи бясъци. Болката преливаше в ярост, с която си налагаше да не спира да се движи, да не плаче, да не кръщи, мислите и да не избухват. Щом излезе от двореца, очите й се напълниха с влага. Мария хукна по шумните улици, но не нагоре към Маслинената гора, която я успокояваше, където се криеше, където се срещаше с Боян, а към вълна ума на Босфора. Където се разбиваха вълните на мраморно море. В този миг си пожала сърцето й да бека с мрамор, в който черните талази на болката да се разбият безчувствено. Мария седя дълго на брега и гледа вълните. Чувстваше се като измукана от съдържание и посока. От време на време от тялото й се изтръгваше въздишка. Представяше си сцени между Боян и онова момиче, които дъмгосваха душата й като нажежено желязо, но тя не ги спираше, сякаш така се самонаказваше за грешката си да превърне българския княз в своя свят. Но днес той бавно се сриваше в пепел и руини. Опита се да измисли нещо, което да я привърже към бъдещето, но по силата на някакво невидимо заклинание всичко, което я бе вълнувало, сега беше лишено от смисъл. Озърна се беше паднала нощта. Погледът ти се плъзна по водата. Вълните я носеха, разкъсваха и блъскаха във вълно превръщаха я в пяна и я връщаха в морето, за да я разбиват отново и отново. Мария нямаше сили да се изправи. Съзнаваше, че има само един път назад към живота. И той бе днес и сега да успее да задуши в себе си всичко, свързано с Боян. Затова не спря да разничва случилото се. Трябваше да издържи и изпие отровата до дъно, защото, убивайки себе си, заличаваше или ликамо. Оставеше ли дори песъчинка надежда, струна копнеш, петно спомен, но оправдание, адската агония на очакване щеше да продължи. А тя беше пострашна от смъртта. При вечер прислужницата Елени я намери премръзнала на брега. Мария трепереше от студ, роклята и беше прогизнала от пръските на вълните. Устните й бяха посинели, господър кевик на Елени изплашена, да тръгваме, тук ще замръзнете. Да, време е отвърна Мария Вяло. Прислужницата изпита странното чувство, че си е тръгнала от вълна ума с друга жена. В следващите няколко дни принцесата се луташе от нетърпима болка до гняв, чието единствен изход бе да поеме в друга посока. В тези мигове тя съзнаваше, че за да преодолее мъката, час по-скоро трябваше да намери друг път по който да продължи път, в който щеше да се умее да повярва. Една вечер се разходи до маслиновата гора. Слушаше как тихият бриз играеше в клоните и гонеше сребърните листа. Изви се и прошумоля в косите й, зашепна спомен. Мислите й неусетно се върнаха година назад, когато отново бе тук сама. Глаза зад нея прошепна, един танц, принцесо. Тя се обърна рязко и зяпна от почуда. Беше боян. Спретнат и хубав, с пригладена коса, бяла риза и княжевски кафтан в вишнев цвят. Маслиновите му очи я гледаха предизвикателно и с подвежди. Този поглед винаги я вадеше от кожата й, не го бе очаквала. Не и след като го наказаха да не стъпва месец в школата, задето говорил в някакви сирийци. Потърсили го, за да му дадат стара книга. Самия той довери, че те го повикали и че нямал никаква представа кои са. Дланта му все още висеше във въздуха, протегната към нейната, танц, повтори тя объркана, за да спечели време, тук. Той кимна, ръката й трякна във въздуха, в усилието си да преодолее съпротивата й, Влъзна се в дланта на Боян. Усмихна се и свенливо го последва. Не можеше да се познае досега, не беше престъпвала заповедите на баща си. Силната ръка на младежа я поведе. Мария усети как пръстите му я обгръщат. Лицето й гореше, никога никой не беше я докосвал така, никога кожата й не се бе галила в друга, а сега ставаше така естествено, сякаш винаги му е принадлежала, сякаш близо до него тялото й се пробуждаше и започваше да диша. В този миг Боян вече не беше забавният и умен младеж от школата, а мъж, когато Мария харесваше, чието допир я вълнуваше, искаше да вярва, че е тук заради нея че не е докосвал друга така, както нея в Маслиновата гора. Очите им се срещнаха, погледът му потана в нея, разсъвлече я. Хареса и, изведнъж заехтят ропот от стъпки и мъжки гласове. Някой се приближаваше, Мария се оплаши и инстинктивно пусна Боян. Когато мъжете се приближиха, тя слуша с видя, че сред тях е и собственият ти баща. Какво правиш тук? С българина, ами появи се случайно, мълчи. Не искам скандали, дядо ти не бива да вижда. Настоявам да се върнеш в покоите си, не, по-добре в покоите ти, отколкото в Смирна или Фес, нали? Лицето й пламна, идеше и иде да се развика, но съзнаваше, че спорът с баща й е безмислен. Мразеше да я командва, докато тя нямаше право дори на отговор. Погледът на Боян все още бе в очите й, ръката й в неговата. Баща й я хвана за ръка и я поведе към двореца. Мария се тръщна в леглото си и зарида. Хълцаше така силно, че едва и достигаше въздух. Но тък му тогава чу някакви почуквания по стъклото. Показа се на прозореца и видя Боян. Усмихна се и отвори въпреки забраната на баща си. Какво правиш тук, викна тя. Опитваше се да изглежда ядосана, за да не личи, че е плакала за него. Махай се, да не искаш да ме пратят във фес заради теб. Където и да те отведат, ще те открия, отвърна той. Нямаше как да отговори, но усмивката ѝ каза всичко. И за двамата, изтри усите си и си помисли, че това е нещастливия ден в живота ѝ. Тъпа болка раздираше гърдите ѝ. Тялото ѝ изплуваше от спомена и се връщаше беззащитно към устриетата на непоносимия ден. Бояни липсваше повече от въздуха. Беше му позволила да се срасне с нея, да се превърне в причина за всяко нейно движение. Нима този същият мъж можеше да я смени за една лека жена. Нима до толкова не го познаваше, нима си го бе въобразила. Или път се бе променил. Дали чернилката на болката го ваеше в черни краски, или ефирността на иллюзията и за него бяха трили истинското му лице. Казват, че смъртта на родителите понякога променя мъжете. Особено когато са млади, сблъсква ги с страховете смъртта, отговорността да поемат живота в ръцете си, провалът. Може би за това, мислеше си тя. Или той просто не е героят, какъвто го бе нарисувала. Не, нямаше да му прости, но щеше да се опита да го забрави. Тази мисъл и хареса, приличаше на задача, посветена на него като тези, дето изпълняваше всеки ден. Но този път задачата щеше да води към собственото изпасение. Надигна се бавно, очите й се разшириха и тя си повтори, че трябва да го забрави. Имаше мигове, когато и се искаше Боян да може да я убеди, че всичко това никога не се е случвало. Как искаше да вярва? Готова беше да вярва, но помислеше ли си го, разплакваше се, защото той така и не идваше ни с му уби, ни са гняв, ни с лъжи, ни са истина. Най-сетна очите и пресъхнаха, сърцето й се отпусна като удавник по морските вълни и течението я понесе. Спря да го чека. Удави момичето в себе си и престана да се надява. Болката изчезна, а животът и сякаш вече беше нечи и друг. Колкото повече мечтата за Боян вехнеше в душата й, толкова дните започваха да посивяват и тежат. Трябваше да се научи да оцелява в тях, като имитира пеперудите. Пеперудите от маслиновата и гора беше забелязала, че каквото и да се случеше на тези твари да нагазят в смола, да смърткат крилата им, да се оплетат в паяжина, докато са живи, докато все още дишат, те се движат, движат се, без да спират. Движат се, за да не спрат. Сега и Мария трябваше да стори така макар с сърце, трябваше да продължи да се движи, без да мисли. И, рано или късно, времето щеше ще да отмия всичко. Един ден отиде при дядо си и помоли, дядо, нека поканим цар Петър да ни гостува. Щом държиш да му стана жена, искам да се запозная с него, лицето й бе лишено от емоция. Върна се в покоите си и отвори на мъчканото отчете на последно писмо от Боян едно изречение на гръцки, няколко думи, които я крепяха след заминаването му. Ще стоя всичко по силите си да открия тайната, за да те прегърна отново. Усмихна се, но в мислите и тутък си нахлуха думите на момичето с синята рокля. Мария се втурна към камината и запали края на свитъка. Пусна го в огъня и загледа как догаря, доволен от победата на внучката си, Лакапин изпрати писмо до младия български цар. Изказваше радостта си от общото им желание за мир, както и че го кани да посети Константинопол за няколко дни. Пергаментът бе придружен от покана, подписана лично от принцесата. За да има сватба обаче, пишеше той, ще поставя още само едно условие – румейските духовници да бъдат допуснати по българските земи. За да учат българите на права вяра в Бога, на славянски и на гръцки език, защото българите все още не разполагат с достатъчно образовани духовници. И в земите им пъпли Ерес. Ерес, пишеше той, която разяжда вярата и мира. Мария зачека със свито сърце непознатия мъж, който щеше да да стане съпруг. Бродеше из градините на двореца и всеки път, що ми обземаше неизбежна мисъл за Боян, тя се връщаше към очакването на Петър. Представяше си го как влиза в тронната зала, висок и снажен, с блестящи доспехи, очертаващи силното му тяло, с червен плащ, веещ се зад него. Приближава се и дълбоко и се покланя, Гледа я с възхищение, повежда я със себе си. Ден след ден принцесата в отчаяното си бятство свикна с тази фантазия и завъображаемото присъствие на Петър. Неусетно невидимият български цар се настаняваше в мислите й и добиваше форма. Песоглавеца, победоносният поход на българската армия към Константинопол приключи се за връщането й в Преслав. Петър и Мариям се прибраха, доволни от постигнатите си цели. След хилядите конски купите и бутуши на пешаците по пътищата оставаше прах и пепел. Вятърът я загребваше с шепи и я посипваше като си мухи над притихналите села и разораните земи. Това лято имаше много пожари по нивите. Селените жени, деца и старци седяха в къщите си и дебнеха изплашени какво ще ги връхлети. Здрави мъже почти нямаше крачеха в армията или бяха измрели в нестихващите войни. Вестоносец на бял кон разсече пепелищата и на прибиращата се българска армия. Препускаше към преславските порти с писмо от император Лакапин. Този път с любезна покана за гостуване. Пепелта се посипа и над къщата на Яна. Жената прегърна и сплаше на децата и ги дръпна от прозореца. Момчето й бе на 10, момичето на 7. Големият ти син и мъжът ти бяха убити във войната с Хрватското кралство миналата година последният военен поход на Симеон. Голямата и дъщеря макрина беше рътайкиня в имението на един от царските бойли, Слав Белезин. понеделник от години идваха в понеделник. И Яна се ослуша законници. Ако отново дойдеха да й искат данъка за земята, този път нищо нямаше да може да им даде. Щяха да й вземат животните. Всичко, което имаше. А после изцапаната в сажди кремова кремава роба потрепваше с ударите на сърцето й, буца заседна в гърлото й. Тя се огледа в стъклото. Ще дойдат и днес. Пепелявите пеперуди се рояха в небето. Идват от пресласката крепост, помисли си тя. Тези дни хората мълвяха, че княз Баян се бил завърнал от Константинопол. Познаваше го, като дете си играеше с сина и дъщеря и гонеха се по нивите, въргаляха се в сеното от плевнията им. Беше като всички момчета и не се големееше, както другите князе. Селените споменаваха името му в отчаянието си мълвяха предание, че е закрилник че в него трябва да се е вселил духът на вълка и на княз Баянен работа. Баян, казваха, значало – воин на доброто. Яна потрепери и потърси споглед на небето. Макар да бе рано призори, отвъд пепелищата блестеше бяла точка. Вълчата звезда, помисли си, нареди на децата си да се скрият и да не отварят никому. После обличе грубо вълнено на метало, върза черна кърпа на главата си и забърза по пътеката към южната порта. Един монах събуди Баян с известието, че някаква жена тропа на вратата на манастира и пита за него. Когато се показа, жената се хвърли в краката му, тук си. Право мълвят хората. Баян отначало се стъпи са. после се наведе, хвана я под мишница и й помогна да се изправи. Коя си ти? Какво се е случило, моля те, ела в селото, помог ми, заплака тя, искат да ми вземат животните. Само тях имаме, ще умрем от глад. Дечицата, Баян изгледа жената очуден как си позволява да го занимава с проблемите си, когато той самият имаше немалко, остави ме отвърна мрачно. Тези дни се гневеше на всичко и всеки, които го отдалечаваха от Мария, но... Ти си единствената ми надежда, Изплака тя и пак се хвърли в краката му, няма да мръдна от тук, докато не дойдеш. Но как да помогна, казват, че не си като другите, остави ме. Никой съм тук. Имате си цар да ви пази, но жената не си тръгна и продължи да настоява, царят ни има. По важни дела, а ти се върна, носи се сказание, че таиш силата на Баян, внука Кубратов, който първи сред българите приел християнската вяра и умял, за да я защити. Първият български светец и защитник на народа. Зовем духа му, когато сме изплешени. Затова той ни прати теб. Слушай, жено, може да съм баян, но не съм вашия цветия. Има много грехове, а и работа, за да те слушам, каза и строго, за да я пропади. Жената вренчи поглед в княза. Очите й заблестяха, лицето ѝ пребледня. Баян се подготви за гнева й, но тя прошепна. Не вярвах, че си се променил с годините. Обърна се приведена и тихо пое обратно. Думите й го стъписаха и сякаш топиха маската, която бе наложил. Почака и викна. Тя се обърна, няма ме познаваш. И Яна се в очите му с пронизващ поглед и кимна. Защо се страхуваш да следваш съдбата си? Светият баян ни даде знак, че си избран да ни защитиш. И какъв беше този знак, подсмихна се той. Жената го гледаше сериозно и тъжно, засегната от подмятането. Върна се обратно и прошепна, още като се роди, княже, на небето блесна звезда. Най-ярката, вълчата звезда, онази, която озарява небосвода, когато се раждат светиите, същата, за която вълците вият в нощта. Звездата, която българите от векове следват като пътеводител. А и нашият обичен цар ти даде так името Баян и те изпрати в странство, защото си избран. Князът тя гледаше объркан, челото му се сбърчи, веждите бавно се събраха. Съжалия, в немотията се бе вкопчила в името му като в спасение. Новодошлите са подходящи за герои, непознатите, обременени с грешки. А може би тя знаеше нещо повече за него. Ни майка му, ни баща му бяха разказвали истории от детството му. Баян се обърна и огледа пред дверието на манастира. От дясно, дървена закачалка, бяха окачени кафяви вълнени наметки с черни ивици. Грабна една и излезе при жената, хайде, воги ме. Сякаш Лъч зари лицето й, усмихна се и поведе княза към портата на града. Вървеше бързо, но поглеждаше назад, да се убеди, че баямня следва. Той вървеше с безразличие, вятърът въртеше пепелища над главите им, примами мислите на княза и ги отнесе към двореца. Петър вече се беше върнал, празнуваше победата си и се готвеше да гостува на Мария. Търпението на Лакапин скоро ще се изчерпи, рече си Баян, а той още не бе открил прословутата тайна на черноризеца. Само текстове и букви. Имаш месец и половина, гръмнаха в мислите му думите на императора. Побързай, княже, помоли се жената. Когато стигнаха до къщата, няколко войници вече бяха отворили плевнята и дърпаха кравата. Друг влизаше за прасето в кучината. Оставете животните и изчезвайте, викна той строго. Мъжете се вцепениха и погледнаха Баян с почуда. Лицата им се смеръщиха, типък кой си? И я мълчи, че ще си изядеш боя. Другият го средка и му прошепна, че това е княз Баян. После заяви, тази земя е на българския цар и бой от Слав Белезин и всички трябва да се починяват на законите. Баян бутна жената настрани и извади ловко меча си. Онези пуснаха животните, кравата измуча, растърси глава и отстъпи назад. Войниците извадиха оръжия и приближиха към Баян. Нахвърлиха му се, но той се завъртя, стъпалото му профуча по песъчливата пръст и запрати строя към тях. Очите им се напълниха с прах, а князът с няколко замаха ги повали и обезоръжи. Не искаше да пролива кръв, това бяха български войници, като самия него. Насочи меча си към лицето на водача и им нареди да събоят кожените си панталони. Върза ръцете им и заповяда да си тръгват. А когато стигна до Бойла, да му кажат да взема по-малко от изнемогаващите селени. Ако иска данък, да им позволи първо да се възстановят след непосилните дъжби за огромната войска. Истина беше, че налозите в страната растяха почти всяка година. Събираха ги царските войници и хората на местните Бойли. Войниците неохотно поеха през храсталаците, а жената се хвърли пак в нозете на Баян да му благодари. Той се отскубна от нея като от псе. Но не защото се гнусеше от жената, а защото се гнусеше от себе си, че бе част от тази несправедливост. Че дрехите му бяха скъпи, докато нейните бяха упърпани. Подаде им монета и каза да нахрани децата си. И яхна при един от конете на войниците и понечи да го пришпори. Ало, очите му се спряха на схелопената къштурка. Две детски личица уловиха погледа му и се скриха под прозореца. Като от дълбините на мътна вода изплува спомен. Момче и момиче стоят на прозореца и дебнат селените, замерят кошниците им с прашки. Един ги поглежда и тръгва към тях. Скриват се бързо от прозореца. Момчето бе той. Момичето се казваше Макрина. Пресече спомена с камшика на собствения си гняв, отклоняваше го от пътя му. Пришпори бясно коня и се изглоби по прашния път. След него вятърът събра пепелта и я извива въздуха на фуния, за да я разпилее отново понесе я на всевиждащите си криле някъде далеч, далеч от въдбитието. В този момент Петър и майка им Мариям мчетяха новото писмо на румейския император. Приеха любезната покана, но преди това трябваше да се свърши друго важно нещо. До тях бе достигнала новината, че Баян е в Преслав и спял в манастирската постройка към кръглата църква. Монасите му се доверявали, особено след потушаването на пожара, а селените често мълвели името му и го чакали като спасител, за какъвто не смятаха цар Петър. Мариам посъветва сина си да привлече Баян като съюзник, защото инак можеше да е твърде опасен противник. Отмени заповедта за задържането му в този момент само можеше да навреди на короната. Следващите дни Баян всеки ден идваше при мен, носеше ми пергаменти и писец и ме молеше да пиша текстовете на черноризеца. Беше убеден, че тъкмо в тях ще открие нещо, следа, която да го насочи към онова, което диреше така усилено. Вечер вземаше написаното, четеше по цели нощи, а денам ходеше в библиотеката на манастира в Патлена да търси из другите книги повече за прочетеното. Четеше неуморно по цели дни. Разочарованието обаче лъхаше от цялото му същество. Така и не откриваше каквото му трябва. Беше толкова залисан, че дори не обърна внимание на кипящото напрежение в града. Много боляри, приближени някога на Симеон, недоволстваха срещу смирението на цар Петър пред Константинопол, както и срещу на брой гръцки войници из страната. Говореше се също, че по земите ни тръгнали ромейски монаси, които проповядвали на гръцки и заклеймявали българските книги. А аз пишех, и сам се чудех на текстовете, които излизаха из-под перото ми. Цял живот всеки ден се бях упражнявал да чертая букви. Хората горе работеха, а аз стоях в мрака, четях и пише с пръсти. Черноризеца настояваше да науча мястото на всяка буква в твърбите, които искаше да пиша. За всяка грешка ме караше да ги преписвам отново. Държеше ръката ми и движеше пръстите ми по релефа на изписаните по кожата символи. Учеше ме да ги усъщам ничета. После заедно ги чертаяхме в правта, диктуваше ми дума по дума и не се отказваше, докато не беше сигурен, че мога да ги изписвам без грешка. Правех го, откак се помня. Текстовете, на които ме учеше, бяха за букви, за книги, за техните съчинители, за народите и битките им, бяха навсякъде около мен, изпълваха мислите и съществото ми. Без въпроси, без причина. В Вмига обаче, в който усетих трепета на монасите и на баян, докато пишех за буквите, сам се изумих от силата на вълнението при изписването на всяка следваща буква. Уж черти и резки, както ги зовеше черноризеца, но в тях имаше нещо много повече от средство за писане. Нещо, което в един миг като магия ни свърза, превърна в едно. А света облече в нови краски. Не мога да го обясня. За първи път четях. Отново ден, вън изцвили кон, някой нетърпеливо скочил гърба му и тръгна към хилията си. Чуха се гневни стъпки, стъпките на баян. Усещах го, че губи търпение. Влезе в килията и ме загледа. След ми крече, няма я. Черноризеца не ти килика за нещо, за някаква тайна. Не зная защо, но въпросът му ме изплаши. Подсети ме, че тези писания, които му давах всеки ден, не бяха за всички очи. Не зная нищо за никаква тайна, отвърнах тревожен. Може би дори тези творби не бива да пиша. Седна до мен, страхуващ се, че може да го предадеш, така ли? Аз кимнах. Не бива. Та нима не виждаш, монахът е записал в теб не тайни текстове, а вечни знания. Онези, които не бива да изчезнат в един пожар заради нечи изви помисли. Записал ги е в теб за дни като днешните и онези, които ще настъпят след нас. В думите му имаше истина. А най-странното бе, че аз исках да му вярвам. Исках да пиша за него. Когато бе наблизо, страховете ми се стапяха, колебанието ми изчезваше. Въздахнах и отново напипах перото. Започнах да пиша, а князът мълчаливо следеше ръката ми, под която се появи заглавието, похвала за цар Симеон. Чувах го да срича буквите, които редях. Слушах ги и сякаш сам четях онова, което пишех. Разбрах, че за да четеш, не е достатъчно да знаеш буквите, но и да имаш причина да разбираш написаното с тях. Щом го осъзнах, пръстите ми спряха след думите. Тях, мислите, като трудолюбива пчела. От всеки цвят на писанието, Той събрава веле велемъдрото си сърце, за да просвети. Черноризеца е пишел в сърцето ми, за да ме просвети, помислив си. За да просветя, за да пребъдат мислите и след обмьовете. Това ли беше причината цял живот усърдно да ме учи буква по буква? Нима е знаел, че нещо ще се случи с книгите и ще остане самоописаното в сърцето. Настрахнах, хайде! Пиши, нетърпеливо ме поткани баян. Наведох се и започнах отново, жаден за всяка следваща буква. Знаех ги наизост, но никога не бях съзирал смисъла. Носел съм в себе си велики творби, които не съм чел. Кожата на дуанта ми се протъркваше в пергамента болезнено, но не спирах. Миризмата на мастил бе като бал съм за сетивата ми. Баян докосна ръката ми, спря и бавно прочете последните думи. Владетелят. Както пожела с твърде голям копнеш, да извади наяве скритите мисли. В дълбочината на много мъчните книги, кой, кой иска да ги извади, развълнува се Баян, ами, изглежда, сам царят е заявил на черноризеца да направи промяна в словесната форма, но да запази точността на мислите му. Така пише той в похвалата, отвърнах, но нима царят. Баща ми, също е знаел тайните мисли, предположи княза е тихо, сякаш говореше на себе си. Тайни мисли, които дал на черноризец храбър да запише. Хайде, кажи ми, какви са те, викна и ме разтърси за наметалото, съжалявам. Не ми е споменавал дори. За тайния отвърнах, усъщах нетърпението у него да научи част по скоро значението на думите. Но тогава още не знаех каква е причината, която го изгаряше. трябва да си спомниш, важно е, настояваше. Не зная, наистина не зная. Може би е посочено в текста, допуснах аз, например казва се, с тях, т.е. с буквите, е просветявал Болярите като Птолемей II. А той е онзи владетел, направил първия превод на Библията от еврейски на наградки. Може би тайната е свързана с вярата или книгите, за да се създаде вечен спомен, продължи Баян Венет в блажените и свети мъже през вековете. Вдигна пергамента и жадно продължи да чете. Чудех се какво може да накара някого така да ламки за думи. Тук си писал, че баща ми поискал някакви букви и азбука от черноризец храбър. За кои става въпрос, попита и ме погледна, може би у нези, за които пишева, за буквите. Отвърнах, Божия дъжд на буквите. Но истината е, че има само един начин да проумеш, като стигнеш до началото до онзи, който ги е сътворил, така ми казваше черноризеца и цитираше. Господи, живия дух изпрати, да вдъхне в сърцето ми словото, което ще бъде за благото на всички, живеещи в твоите заповеди, не на славяните, а на всички, повтори Баян и пак се замисли, сега съм още ползадъчен кои букви е имал предвид и недовърши, защото вратата зейна с трясък. Няколко войници нахлуха в манастирската килия. Водачът им посочи Баян с меча си, и двама го хванаха. Той дори не опита да се защити, после войни заяви строго и чергобойлът, сега пък какво, с усмивка попита князът. Онзи обаче настояваше да покаже, че не се усмихва често, и опре острието си в гърдите на Баян. Казах, после войни." Хвърли уражието, Баян извади меча си по скорост досъда, отколкото със страх. Огледа острието, проверявайки за нови дръскотини, и рязко го подаде на войника. Мъжът подскочи, после го грабна припряно. Войниците го поведоха към двореца. Стъпките им отекваха в стените на пустите коридори, сенките на факлите танцуваха в ехото им. Когато стигнаха до тронната зала, поведоха баян и го избутаха напред. На трона седеше Петър, погледът му играеше, нямаше сила да го задържи на брат си. Около него се бяха наредили няколко боляри, впили любопитните си очи в младия княз. Отдясно седеше майка му. Чертите на лицето й издаваха зле прикрит дняв. Князът усети как гърлото му се стяга. «Какво си мислиш, че правиш», викна Петър. Тонът му звучеше фалшиво и показваше несигурността му. Баян се въгледа в брат си, видя как челото му се набразди. Цялата тронна зала пулсираше от растящото между двамата напрежение. За какво говориш, знаеш. Ударил си мостич и си избяга от тъмницата. А сега, вместо да се скриеш в миша дубка, ми се подиграваш, като умижаваш войниците ми, и е един от най-уважаваните ни бойли. Петър погледна към Слав, който беше стиснал нюмруци, вренчен в младият княз. А, това ли, баян едва сдържа смеха си, представяйки си как нареди на войниците да се разсъблекат и ги прати да си вървят, надявам се, че се запомнили и предали посланието ми, как смееш да ми се подиграваш, истерично изкръща Петър в бесилието си. Вместо да ми викаш, погрижи се за царството си. Селените едва сколасват да издържат с труда си двореца, болярите ти и скъпата войска. Нареди на боилите да не събират данъци половин година, а после да ги намалят. Слав стисна дръжката на анския си меч древното славянско оръжие, с което толкова се гордееше, избърчи чело. Нямаше да прости, ако баян и интересите му. Не ме учи как да управлявам царството, отвърна Петър. И ти ли като братята си замисляш преврат? Оние са толкова умни, че даже глав едва и се боричкат кой първи да се разбунтува, той се засмя нервно, те са и твои братя. И поданици на българската държава. Имат право да са недоволни от управлението ти. Не е ли по-добре да ги привлечеш като съюзници, колко си наивен? Нима не знаеш, че Михаил и Иван не дават пет пари за страната и искат единствено трона. Сях ли си, попита младият цар? Баян наблюдаваше реакциите му, изучаваше страха в очите му и виждаше колко дълбоко в себе си го бе допуснал. И сега страхът се израждаше в всяк дняв, с никого не съм, отсече. Петър го погледна с надежда и рече: Тогава ела при мен, чертите на лицето му се отпуснаха, сякаш ския думи свали планина от гърба си, ще ти дам стотня. Оражие, ще те изпратя да размажеш у мизерници, които си позволяват да успорват решението на баща ни. Баян го погледна изумен, очите му се прехвърлиха на Мариам, после попита: Първо ме затваряте в тъмница, после търсиш подкрепата ми. Защо? Петър се поколеба, не знаеше какво да отговори. Трябваше бързо да измисли нещо. Само ти не се бунтуваш срещу мен още, отвърна, но и с теб няма да съм, не мога да участвам в тази братоубийствена война. Обедини ги с добро, спечели уважението им, предлагаш да им отстъпя трона. Който завеща баща ми, баща ни поправи го, предлагам да се вслушаш в недоволството на народа си, включително и на братята ни. Говори с тях, те са алчни глупци, които мислят само за власти и моти. А аз само за два месеца постигнах това, за което баща ни се бори. Цял живот, не, ти само взе спечеленото от него за цял един живот, неговия живот. Имай уважение към владетеля си, пресече го Мариам. В името на мира императорът му дарява титлата «Цар на България». Дори ще повиши архиепископията ни в патриаршия. Заслугите за това са изцяло на цар Симеон, на неуморните му битки и победи. Доказа, че не се нуждаем от ничия милост и благословия, за да сме пълноправни с останалите, да имаме свои титли, писмена, империя и църква. Доказа, че ако поискаме, можем да сме посилни дори от Константинопол. Той нямаше нужда от подаяния, той бе Василевс, аз не отричам победите на татко. Но ето, че сега император Лакапин е склонен да ми даде всичко това, за да постигнем дълбок мир. Какво повече искат братята ти? Срещу какво недоволства народът, срещу мизерията, например, кога последно ходи по селата да видиш как живеят хората? Срещу начина, по който позволяваш на румеите да те манипулират, вместо да отстояваш името на баща ни? Срещу убийствата и унищожаването на писмеността ни, убийства. Никой с нищо не ме манипулира, кресна Петър, а защо тогава, откат си се върнал, Преслав е пълен с ромейски войници. Онзи ден в манастира приютихме един монах от покренините на Филипополис. Ромейски духовници го изгонили от църквата, в която служи. Разказа ни, че посещенията им и земите ни зачестили словели на гръцки и проповядвали на азбуката, която им е угодна. Тези войници, те са пратеници, мира да пазят. Двата народа имат нужда да се сближат. Вместо да воюват, да се сближат. Искаш да кажеш, че удобряваш присъствието им, изуми се Баян, да се сближаваме, докато ни претопят и асимилират по китайския закон. Като не могат да се преборят с връждуващи племена и народи, посниги да се удавят в морето на китайския народ, цитира Баян с горчива усмивка. Претопяването на народите е далеч по-успешно от войната. Само дето за първото е нужен слаб владетел, а за второто армия и цар с воля за бъдещето. Не смей, разгневи се Петър, замълчи. Няма да допусна претопяване на народа ни. Не ме подценявай, почелото му избиха ситни капчици, румеите ме признават за цар на българите. Това е важно, присъедини се към мен, ще ти дам армията. Откъде си сигурен, че няма да те измамят? Че няма да те използват, за да наложат интересите си? Защото ще се ложи не за внучката на Лакапин, Мария тя е живата гаранция за мира. За думите на императора, Баян задържа поглед върху брат си. За миг сякаш всичко застина. Срина се, мигът бе бедълък, изпълнен съдско усилие да не трепне нито мускул, да не проличи изпепелеващата буя, която изригна в него. Няколко секунди, а му се сториха вечност. Ушите му бучаха, очите му се напълниха с кръв. Когато отново усети тялото си и раздвижи очите си, мъжът отпред вече не беше неговият брат. Сякаш изведнъж ги раздели вековна пропаст и баян видя запознатото лице на Петър непознат. След тези няколко думи изгуби не само Мария, но и собствения си брат. Не, не може да е истина, прошепна, не бив ти го казал иначе, настоя Петър. Ето писмото. Той разгърна пергамент с императорското клеймо и му го подаде. Баян зачете текста, в него императорът канеше Петър като свой гост във лахерна, към него се присъединяваше и внучка му, принцеса Мария, за да изрази своята милост и благословие да признае българския народ за господар на земите, които владее. Баян захвърли свитъка на пода, това нищо не значи, само някакво предложение, аз приеха отвърна Петър, и царят подаде друг пергамент с печат и подписа на принцеса Мария. Баян стисна юмруци, кръвта кръвта в лицето му. Помисли си, че трябваше да побърза и да намери онова, което искаше от него Лакапин. Без мен, викна строго той, аз няма да съм част от превръщането на България в гръцка провинция. Татко ще се обърне в гроба, ако може да види как потъпкваш всичко, за което се е борил. Петър впи пръсти в трона, за да преглътне безсилния си гняв. И неговото лице е ленееше, беше бесен. Че няма контрол над Баян, дори сега като цар. Бесен бе и на собствената си боязън, и че не е решителен като браци, че дори на трон със скиптър пак и има нужда от одобрението му, а го усещаше как го буби. Искаше да изрече нещо, но устните му бяха като слепнали, умът му бе изтръпнал. Може само да удари с юмруци по облегалките на трона. Дълбоко в себе си съзнаваше, че Баян е прав, но той, вместо да го послуша, избираше да му се противопостави, за да се наложи. За да не признае грешката си, приличаш на кутре, което джавка по керван захапа го Баян. Петър не издържа и заповяда на мостич да изхвърли кучето от двореца, сочейки малкия си брат. И чербобойлът погледна към Баян, побиха го тръпки, защото видя онзи решителен поглед, същия като на цар Симеон пред битка. Поглед, който можеше да укрилява хиляди мъже да полетят към хоризонта, делещ победата от смърта. Години наред Стария двойн бе един от най-добрите пълководци на Цая, Нанасел беше решителни удари в бран, като победата при Ахелой. А заради верността му Симеон му повери гарнизона, който пазеше преслав, какво чакаш, плъткани го Петър, изхвърли кучето. Не, заяви Тихо Мостич. За първи път отказваше да изпълни заповед на господаря си. В този момент предпочиташе да изгуби службата си пред мисълта да потъпче самоуважението си, не е нужно да ме изхвърля. Защити учителя си баян и се поклонни, знам пътя. Младият княз излезе, стъпките му отекнаха в свода. Петър остана загледан в гърба му, докато не се изгуби. Беше толкова бесен, че чак силен да помръдне. Пръстите му се впиваха в трона до болка. Слабостта му като владетел бе лъснала дори пред болярите, които го бяха потърсили за помощ. Не смееше да вдигне очи, за да не съгледа разочарованието им. Нима ще го оставиш да ти говори така, възнегодова слав. Какво искаш да му отсека главата? Задето сам си тръгна. Петър се изправи и с бавна крачка слезе от подиума. Замисли се за миг и добави, нужно е малко търпение. След сватбата всичко ще си дойде на мястото. Обърна се и излезе от залата. Баян. Баян крачеше гневен по мрачния коридор. Пелерината му плющеше и разиграваше пламъците на факлите. Изведнъж насреща му изникна слаб силует. Държаше в ръцете си каишите на пет охранени овчарки. Князът понечи да им направи път, но човекът спря пред него, свали сивата кърпа, с която бе умота на главата му, и прошепна на плахо. Баяне, облеклото му бе мъжко, но гласът беше женски. Князът се въгледа в лицето, но фигурата не изчака да бъде разпозната. Аз съм Макрина, заяви, Макрина от селото, дъщерята на Яна. Играехме заедно, очите на княза се разшириха и той кимна. Спомни си бегло. Именно техните лица бе видял зад прозореца на унази селенка. Момичето добави, съжалявам за баща ти, благодаря, отвърна сухо той, а ти. Какво правиш тук, грижих се за царските кучета. Сега съм от дружината на Славка за тя и се усмихна неловко. Баян свали шапката си, опряя до гърдите си и се поклони. Понечи да продължи пътя си, ала тя пак заговори, благодаря ти, че си помогнал на мама. Понзи ден в селото, Баян не отвърна. В този момент не можеше да мисли за друго, освен за яростта към брат си. За Мария, за подписа и върху писмото. Трябва да бързам, кънташе в главата му. Излезе от двореца. Погледът му тревожно буждаеше. Не можеше да повярва, че Мария беше изпратила унази покана. По колеба се дали да тръгне към Константинопол, но знаеше, че това беше равно на самоубийство и нищо не можеше да промени. Принцесата бе зорко охранявана след последното му нахлуване. Точно сега императорът не можеше да си позволи да я изгуби, държаше с нея и баян, и Петър, и цялото българско царство. Оставаше му само едно час по-скоро да се заема с издирването на унази тайна и да застави с нея Латапин да не умъжва Мария за Петър. Императорът му беше дал дума. И каквото и да бе вложил в нея, тя бе единственото, което Баян имаше сега. Но къде можеше да научи повече за тази загадка, мътните я взели. Нито черноризеца успя да открие, нито книгите му единствено писанията от гърбавато джудже. Краката му неусетно го заведоха към унази кръчма. Чувстваше, че е попаднал в затворен кръг, чието единствен изход беше тайна, на която не откриваше следите. Влезе и седна в най-мрачния ъгъл. Поръча си кана вино, парче месо и хляб. Дъвчеше и отпиваше с потънал в нищото поглед. За друго сега не искаше да мисли. Няколко денонощие бе чел почти без почивка в библиотеката на Пресласката школа. Главата му беше пълна с думи, но онова, което търсеше, все още не се появяваше. Поръча нова кана вино, надигна я и изпи няколко големи глътки. Тропна я на масата и отново впине виждащ поглед напред. Именно така го завари песоглавеца, когато влезе в кръчмата. Едва я намери, почти не виждаше денем. Никога не бе вярвал, че ще си позволи някога да напусне пределите на манастира. Доведе го единствено паниката, че ще изпусне баян и повече няма да го види. Предната нощ, докато пишеше поредните слова на черноризеца, беше попаднал на изречение, което знаеше, че ще заинтересува княза. Отиде пред килията му и зачака, но той не се появи. Песоглавец се разпита му за него, но никой не знаеше къде е. най сетне случайно дочо едно момче да приказва на улицата, че видя обаян да влиза в кръчмата. Хлапетата много се впечатляваха, щом го видеха, следваха го и го имитираха. Тогава песоглавеца се наметна и тръгна към пивницата. По нетърпението и напрежението в гласа на Баян, по нервните конвулсии на тялото му вече бе разбрал, че онова, което търси, е важно. И че ако не го намери, нещо лошо ще се случи. Придърпа качулката ниско над лицето си и закрачи по улицата. Съзираше само силуети и очертания. Хората се спираха и го зяпаха. Той ги разбираше, знаеше, че приличе на клате ще се бута месо, покрита с плат. Когато влезе в кръчмата, в първия момент не успя да види нищо. Панито се и викна, Баяне, тук ли си? Баяне, настъпи тишина. Един сух невъзмутим глас попита, какво правиш? Песоглавеца позна гласа, тръгна в посока към него, блъскайки се в столовете и масите. Трепереше от страх и от срам. Седна на масата на баян и се вцепени. Князът трябваше да го попита няколко пъти за какво е дошъл, докато най-сетне размърда усни аз. Писах цяла нощ и мислих на текстовете. И няколко пъти попаднах на изречение, като тайните на разума в Солон го намериха. Реших, че може да ти помогне. За тайна обаче не се говори. Баян се заслуша и сприя да тропа нервност пръсти по масата. За какъв разум става дума, попите той, не мога да зная отвърна песоглавеца. Ако искаш да разбереш защо черноризец храбър толкова се е интересувал от тях, трябва да отидеш там. Искаш да хукна към солун да гоня вятъра. Остави ме, не ми е до това, той надигна каната. Пи толкова дълго, че песоглавеца си помисли, че ще се задави, да отвърна му той убедително. Нали те интересува тайната на черноризеца? В текстовете му именно буквите са важни. Тайната може да е свързана с тях. Защото, ако Константин философ е устроителят на българските букви, може би ги е намерил в Солун, където е роден. Може би, а може и да не е така. Отвърна Баян и пак надигна каната. Ще научим, ако отидем там. На друго не се натъкнах. Баян остави виното и огледа грозното същество пред себе си. Опита се да разбере как тъкмото е способно с няколко думи да го изпрати дори в Солун, сред румеите. И разбра силата не бе в разумността на словата му, а в нуждата на Баян да стори нещо в този момент. Нещо, в което да повярва, че ще го доближи до Мария. Че ще затвори кървящата рана в гърдите му. И освен да се вкопчи в предположението за Солун, Друго нямаше, добре, ще ти повярвам, каза с неохота, но само ако ми обясниш защо му е било на черноризец храбър да се довери точно на теб. Защо точно на теб сред толкова учени му нас и защо те е учил на буквите и текстовете си? Песоглавеца се вцепени, не очакваше този въпрос, знаеше само, че истината може да е опасна. Несъзнателно се наведе към баян и устните му се разтвориха, канайки се да изрекат онова, нова, в което самият той още не вярваше. Онова, което някога го бе спасил от думите, с които щеше да свали тежкия товар от плещите си. Кожата на челото му пламна, през зъбите му се процеди дъх. Езикът се задвижи, но думите, които излязоха, бяха други, не мога да кажа, аз пък не мога да дойда с теб в солон. Отвърна князът, всичко това ми звучи много съмнително, да знаеш. Да не си някой издейник. Защо точно път теб ще учи? Един, един изрод, довърши джуджето. Баян замълча, песоглавеца помири с рама и напрежението, просеждащи се през кожата му. Съжали го и добави помеко, ако ти кажа, ще дойдеш ли наистина с мен в Солун? Защо те? Добре, това все щеше ще да се случи. Някога и аз се пита в същото. Всеки път, когато черноризеца слизаше в подземието, докосваше внимателно ръката ми и ме учеше да пиша буква след буква, да боготвоя писмената и да виждам световете в тях, се питах защо го казва точно на мен. Питах се и когато се мразех. Така, до онзи черен ден, когато пожелах да умра. Не ме гледай така, не издържах повече да се събуждам и заспивам сам в мрака. Сам, без минало и бъдеще. Един ден легнах и не станах. Лежах денонощие, две, най-сетне тялото ми изтръпна, изгуби сетивност, олекнах и разбрах, че умирам. Затворих очи и се подготвих. Но тогава удълбините в мрака на собствената ми душа долетя глас. Беше той, черноризеца, викаше ме, отворих очи, гласът бе истински, идваше до мен от коридора. Зовеше името ми, да, аз също имам име и тогава чух за първи път някой да го изричавения мин ми казваше. Защо съм ти, прошепнах, а той, всеки живот е толкова важен за света, колкото всяка буква за азбуката. Но защо съм ти точно аз, викнах гневен към съдбата си. Той е отвърна, защото си мой син. Няколко секунди Баян гледа песоглавеца изумен. Очакваше всичко друго, но не и това признание. По колеба се дали джучето не му се подиграва и сви умруци. Помисли обаче, че ако е истина. Тя обясняваше защо и Черноризеца все се е криял под метало. Защо никой никога не е виждал лицето му, защо никой не можеше да го опише навярно и той е пазал лика си, също като сина си. наси. затреши да не противоречи, но и да не се доверява бързо, но тогава ти трябва да я знаеш. Тайната, скочи изведнъж баян и лови песоглавеца за дрехата, кълна се. Не съм чувал нищо, Черноризеца не ми е говорил за нея. Тогава какво си се разбързал да търсиш смисъла? Аз търся смисъла, откакто ти издирваш тази тайна, аз помислих, че зад буквите, зад всички творби, които цял живот съм писал, трябва да има нещо по-голямо. Важно, нещо, което ще ми обясни защо баща ми ме криеше и ме караше да уча букви и книги. Ти ми помогна да осъзная, че животът ми може да има някаква стойност, стига да разбера смисъла на онова, което пазя. Ако съществува някаква тайна, то тя ще го обясни. Мен ще обясни. Усещам го. Ето защо и аз искам да дойда с теб в Солун. Черноризецът все казваше, мисълта с букви разгадай. Е, време е да разбера. Песоглавеца се бе изправил до баян и говореше разпалено. Изведнъж обаче някой го удари в хълбука. Беше висок и пълен мъж, който не видя джуджето и се спъна в него. Обърна се и изрева. Ква е този? От кога пускат изроди в кръчмата? Всички се засмяха. песоглавеца се сви като таралеж в бодлите си и дръпна качулката си колкото може по ниско Ето защо те е крил, прошепна баян. Изправи се изплътен глас на мъжа, по-кротко, друже, кръчмата е за всички, и я, ама изродъци имал защитник, заеде се онзи, мислех, че кръчмата е само за хора. Песоглавеца се преви, сякаш очакваше удар. Абаян скочи срещу попиналия мъж, събаряйки го назад. Сграбчи го за гърлото и започна да го души, докато онзи се опули. На лицето му се изписа ужас. Изплашеният крачмар се втурна към мъжете, притеснен за масите и столовете, момчета. Поспокойно, и се обърна към царския син, княже, каменоделецът не искаше да те обиди. Виж го колко е пинал. Не си струва да го биеш. Думите на ханджията отрезвиха Баян. Носеше титла, в която бе запечатана честа на баща му, на дедите му, на славните им дела, и той нямаше право да я петни в някаква кръчма. Дръпна песоглавеца към вратата и прибра меча в ножницата си. Уродливото същество се свлече в краката му да благодари. Никога никой не се бе застъпвал за живота му. Ставай! Не се унижавай! Човек е голям, докато не падне в собствените си нозе. Песоглавеца се стъписа, са, след стана и изтопа дрехите си. Баян вече крачеше надолу към манастира, закуцука след него, когато го настигна, дочу да си шепне, мисълта с букви «Разгадай», «Разгадай, кои букви, так му това е въпросът», изкоментира песоглавеца, «Черноризеца ме учеше, че земите ни били единствените, в които били сътворени не една, а цели четири важни писменности, тракийската». Славянската, българицата и готската, готската ли, очуди се баян, онази, на която пишат северняците. Нима, и тя е затворена тук. Песоглавеца Кимна, изпълни го гордост, че и той може да е полезен и да разкаже нещо на княза. Опита се да си припомни всичко, което му беше разказал баща му, така съм чувал. От някой си вулфила, името означава «вълче», какво общо има азбуката с вълците. Песоглавеца замълча и сведе очи. В гърдите му се надигна болезнен дъх. Хората описваха лицето му като кучешко, вълчо. Чуеше ли за вълк, тежеше му. Преглътна и обясни, имало народ, различен народ, когато наричали вълчи. Преди хиляди години обитавал нашите земи. После нещо страшно се случило и той се пръснал към Персия и Кападокия. Носил със себе си традиции и древни символи. Черноризеца разказваше, че из българските земи от векове се носят легенди за великите фригийци и пелазги. Тък му те населявали някои от днешните български земи, а фригите имали едни от най-старите букви. Казваше ми също, че този народ, макар и да стигнал далеч, не забравил корените си следвал вълчата звезда, нея ярката, цвяра, че някой ден тя пък ще ги събере. Тия истории с буквите все повече ме объркват. Затова трябва да идем в Солун и да научим кои. Кои са буквите, за които пише Черноризеца, за да разгадаем с тях казаното от него. Баян се замисли, нямаше какво да губи, останеше ли тук, щеше да продължи да се ядосва на братци, който в желанието си да се докаже допускаше все повече грешки. Единствената светлина, която все още го вдигаше сутрин на крака, беше мечтата да си върне Мария, да тръгваме заяви решително. Песоглавеца Баянко готви дорестия си жребец Аспар, а за мен оседла муле. Каза ми, че друса, но се свиква. Потеглихме още на другия ден заранта. Пътищата бяха пусти, очите ми все повече свикваха със светлината. Силуетите ставаха все по отчетливи А това заедно с изострената ми сетивност ми помагаше да се ориентирам все по-добре. Князът не говореше по пътя. И яздаше ритмично, в решителен поглед напред. Изглежда, пътуването до солун го беше изпълнило с надежда. Не вярвам в Бог, но в душите да. Вярвам, защото аз, незрящият, виждам не хората, а душите им, не мога да го обясня с думи, защото не различавам образи. Рисувам лицата им по начина, по който докосвам присъствието им има малки изгърчени души, има грамадни, ярки и непоколебими, има красиви и уродливи, има бели или лави. Всякакви. Рисувам ума си така, както черноризеца ме учеше да чертая буквите. Интересно, и те сякаш имат души и цветове, и някаква магична връзка с човешките лица. И някъде дълбоко в мен, там, където виждам лицата на душите, разбрах, че нещо особено ми свързва с Баян. Това бе различното, което усетих, срещайки го за първи път. Движихме се по крайбрежието, за да избегнем изкачването по хребетите на Хемос планина. Князът се боеше, че неопитен е задач, като мен може да се потроши из проходите. А и нападнаха лини разбойници, нямаше как да избягаме. Пак заради мен, препускахме покрай села и крепости. Погледът му замислено скачаше по каменните стени, по надписи и символи, белязали сгради и храмове. Бяха навсякъде край Преслав, равна, близка, цялата морска долина, чак до Месемврия. До сега не му бяха правили впечатление. Но ето, че днес от символи, които хората виждаха ежедневно, за баян те започваха да се превръщат в нещо значимо. Дали заради загадките, които ги забулваха, или заради надеждата, която му носеха. В един момент усетих, че задържа поглед върху мен. Опитваше се да осъзнае какво е моето място във всичко това. После очите му отново заскачаха по камъните и заиграха по резките и заврънкулките. Търсеше приликите, смисъла, връзката. Едни и същи символи се повтаряха навсякъде. Беше ги виждал и на розетката от баща си, а също и в моето подземие. Толкова много знаци, рече тихо, сякаш на себе си, винаги са били тук, но едва сега ги забелезвам. Черноризеца казваше, че няма цвете без семе, няма борба без идея, очите без знание не съзират. А семената на знанието били буквите. Мислиш за тях, затова ги виждаш, да. Прав си, мъдър, бил твоят черноризец. За това ли все те учеше да пишеш, казваше, че трябва да изписваме буквите и текстовете в сърцето си, защото книгите горели, губели се, но буквите са като вярата, любовта и народността. Те са над империите и религиите, дори писмеността се носи и пази в сърцата на хората. Фалшивите, празните азбуки биват забравени рано, но буквите, които имат минало и съдържание, те живеят в сърцата и са безсмъртни. Понякога пита в черноризеца, не е ли полесно да ги напишеш на къмък, на кожа и да ги скриеш? Аз не съм умен, ще ги забравя. А той ми отвръщаше, ако напиша книга, вън е пълно слуги на триязичниците, които дебнат да унищожат буквите ни. Но ако азбуката ни наистина заслужава свято място, ако Бог и хората не случайно са я пазили през вековете, тя ще преваде в сърцата им и ще се носи от човек на човек. Затова и той ежедневно идваше и пишеше в моето сърце. Изучаваше ме с интерес и по чуда. Сякаш още не вярваше, че тък му аз съм синът и довереникът на един от най-мъдрите мъже в царството. Не вярвах и аз. Той обаче не посня и да го отрече. Надеждата, че ще се натъкнем скоро на нещо в солун и аз ще му помогна съзнанията на черноризеца, изглежда, го крепеше. Изведнъж до нас долетя пронизително с кимтене, вои и нещо като удари на желязов камък. Спряхме. Баян се заслуша по посока на шума. Идеше от хръсталъка. Конят и мулето прахтяха неспокойно и тропаха с копита. Князът слезе от седлото и ми даде да държа жребеца му. Тръгна внимателно към шубрака. Воят спря. Превърна се в жално виене. Князът разтвори храстите и застина. На метър от него стоеше огромен вълк. Дори аз виждах очертанията му. Козината му беше сиво-кафява, очите изкрещо жълти. Едната му лапа беше стегната в железен капан и животното се опитваше да я измъкне. Но зъбците само се впиваха по дълбоко в плътта. Желязото се одреше в камъка под него. Козината му беше опръскана с кръв. Вълкът погледна баян право в очите. Князът не се изплаши, а се приближи още крачка. Настрахнах животното, можеше да го захапе. Но вместо това то се сниши в тревата и сведе глава. Как стори това баян, не знам. Поколеба се, но протегна ръка към окървавената лапа. Животното седеше покорно. Князът отвори железните зъби и го освободи. Стиснах клепачи. Не исках да виждам как вълкът ще скочи върху княза. После и връзмен. Очеква боричка на не звук на сдавена плът, ала не последваха. в плахо очи вълкът покорно гледаше баян. Князът го погали и тръгна обратно към мен. Конят му все още потропваше тревожно. Баян го възседна и жребецът се успокои. Поехме по пътя си, но виждах как Баян се обръща от време на време. Вълкът ни следваше като вярно куче. Вечерта, когато изгасихме огъня и легнахме, глутница дългови из гората, ще ни нападнат ли, попитах, треперейки. Вълкът е най-мъдрото и щедро животно, убива само ненужните и опасните за видовете зверове. След още два дни езда стигнахме бреговете край Солун. Когато влязохме в града, се съмрачаваше. Улиците вече бяха пусти, само по пазарищата имаше търговци, които прибираха стоката си. Жени и мъже бързаха към домовете си. Последните лъчи на слънцето бляскаха по влажния чакъл. Когато заглах на екотът на камбаните, градът притихна съвсем. Чува само тропот от копията, пръхтенето на коне и мулета, хлопатари на добитък който се прибираше от паша, и забързани стъпки. Улавях гласове, които се отдалечаваха или замлъкваха, щом се доближавахме. Хората ни разпознаваха, че сме от севера, и страняха, сякаш се страхуваха. Говореха на градки и български диалект. Баян няколко пъти спираше и опитваше да ги заприказва. Питаше знаят ли къде е митрополията, в която служил някога Константин философ. А те, щом чуваха името, се отдръпваха. Аз се криех пот на и не смеех да се покажа. Молето ми бе вързано за коня на Баян и сляпо го следваше. Продължихме навътре, докато не доловихме българска реч. Баян ми каза да го изчакам на място и се отдалечи. Чух, че пита за солунската митрополия. А някой предпазливо по защо му е. Търся нещо. Чувал ли си за Константин философ, който някога е живял тук и служил в митрополията? Непознатият го дръпна припряно и прошепна, Лути си, трай, огледа се и добави, не споменавай повече това име. Тази реакция не изплаши Баян, напротив, успокои го явно човекът не бе равнодушен. Князът извади от пазвата си ръкописана, за буквите, и го бутна в ръцете на мъжа. Последва мълчание, понзи тучетеше, то ни оглеждаше, откъде имате това писание, попите той, намерих го. Едно подземие отвърна Баян. Не можеше да каже, че аз съм го написал. Човекът взе листа, разгледа го внимателно и добави, отдавна не го бях виждал. Мълвеше се, че са унищожили преписите. Кой? Кой според теб иска това, шъща? Така не се приказва на улицата. Познавате ли автора, ами, започна Баян несигурно. Посочи ме и обясни, баща му го е писал и, искаме да научим коя азбука е имал предвид в разказа си, как коя. Ами писал е за една единствена, а в земите ни са сътворени цели четири. Непознатият яско се протегна и запуши устата на няза. Озърна се изплашен, не тук, за Бога, прошепна. Махна и на мен и ни поведе из сумрачните улички. Вървеше и мълчеше. Разминахме се с каруца, пълна с кукошки. Колелото й се удари в камък и птиците бурно закоткодякаха. Водачът ни се обърна и повтори, сякаш чак сега достигна до ума му, баща му. Авторът на това произведение изглежда много учен човек. Такъв език и култура сигурно се учи в някоя известна школа като Магнаура. След кратка пауза добави, а защо не попитахте самия автор, изчезнал е. В един момент непознатият ни помоли да вържем коня и молето и се мушна в една уличка, виеща се между белите къщи като планински поток. Беше толкова тясна, че пълен човек трудно можеше да се провре, откъде научихте за митрополията, попитани, ами... В житията пише, че Константин Философ като дете е ходил при някакъв чужденец да учи от него граматика в солун. А другаде четох, че чужденецът бил близък на митрополита. Малко е, но това е единствената ни следа. Мъжът спря, вренчи поглед в мен и попита: Тази история Малцина я знаят. А приятелят ти защо се крие, налага му се, няма да ви каже нищо, докато той се крие. Откъде да знам, че не е самият дявол. Баян изтръпна и ме погледна. Разбрах притеснението му, но свалих на металото си. Мъжът ме прониза с поглед и изпъшка, все едно него го заболя, не мен. Прекръсти се, очите му бързо се преместиха от лицето на гърдите ми. Розетката? Възкликна той, Господи, кой ти я даде? Приближи се и я взе в дуан да се убеди, че е истинска, не помня. Имам я цял живот и изладах, но не бях сигурен този човек, радва ли се, че я вижда, или тъкмо обратното. Очуди ме обаче реакцията на Баян, който пребледня и заопипва гърдите си, имам. Същата прошепна, само аз чух, вренчих се в нея, като че видях призрак, последвайте ме, Смотолеви непознатият и продължи напред. Не каза нищо повече за медалиона и остави любопитството ми да тежи. Двамата го последвахме. Избираше все странични и пусти улички. Стигнахме до голяма църква. Камбаните и так му забиха гръмко. Беше 8 часа. Въведени и ни представи на митрополита. Онзи дребният. Носи розетката под на му напознатият. Митрополитът се вторачи с интерес в талисмана ми и разгледа гравираните в него символи. Мъжете си размениха няколко реплики на гръцки и митрополитът даде знак на спътника ни да ни поведе пак. Отведени в помещение за тултара. Там възрастен монах редеше някакви книжа. Косата и брадата му бяха снежнобели и придаваха синка в нюанс на кожата. Тялото му беше приведено напред, облечено в черно расо. Движеше се с усилие, изгледани с недоумение и любопитство и се поклони на княза. Изглежда, го позна. Представи се като отец Никола. Приближи към мен и прокара пръсти по излезаните символи по лъчите на розетката. Първите букви. Прошепна на български с богопочитание в гласа, тук обаче може да са опасни. Наричат ги еретични, крии ги в пазвата си. Побързах да я мушна под туниката си. Винаги я носех до гърдите си и не зная каква случайност я бе извадила точно сега. Вероятно от друсането върху мулето. Грешиш, това не са еретични букви обадих се, защото тази обида петнаше името на баща ми. Просто не ги познаваш, това не можеш да го обясниш на хората. По някакви демонски закони те винаги предпочитат да вярват в лошото. А който иска да ги манипулира, използва тези букви. Империята ги нарича «еретични», а гръцките «свети» – въпрос на интереси. Значи вие не мислите така, не, разбира се. Но отдавна не бях виждал тези символи тук. Василев съд направи много да ги изтрие. А който още ги помни, не смее. Той замълтна за миг и огледа пак розетката. Седем лъча. Седем. Е числото на създателя, значи все пак си виждал тези букви порано, много императорски мечове са се опитвали да ги покусят, но те все намират някакви чудодейни начини да възкръснат. Отецът направи пауза и добави, има легенда как някога и тук. Са се появили, старецът говореше бавно и с усилие. Думите му изостриха вниманието ни, тук. Но това не са ли български букви, попита баян, елате. Ще ви покажа нещо. Тръгнахме след него. Не виждах нищо, освен светлината от свещта в ръката на отчето. Слязохме по вито каменно стълбище. Лъхна ни хлад, пламъкът за игра. Чу се прищракване на ключ в железен катинар, изкърцване на или панти. По ехото разбрах, че влязохме в някаква зала. Отец Никола остави свещта на голямата маса в средата и запали още няколко. Едва сега видях, че сме в нещо като подземно хранилище за стари книги. Той затърси по рафтовете и извади някакъв свитък. Разви го и прошепна? Тук някъде трябва да е. Да, ето, солунска легенда, която Константин Философ научи в тази митрополия като дете и по-късно написа. Разказва историята на Кирил Кападокийски, който някога донесъл буквите в Солун, обясни и зачете. Роден съм в Кападокия и се учи в Дамаск. И веднъж, когато бях в църквата на великата Александрийска патриаршия, Чух, отправен към мен от ултара глас, казвайки ми, Кириле, Кириле, иди в обширната земя и сред славянските народи, наречени българи, защото Господ те е определил да ги покръстиш и да им дадеш закон. Наскърбих се много, защото не знаех къде се намира българската земя. Отидох в Крит и тук ми казаха, иди в град Солун. И аз отидох и се явих при митрополит Йоанн. И когато му разказах, той ми се присми и ми рече. Безумни старче, българите са човекояци и ще те изядат. Тогава излязох на пазара и чух българи да разговарят. И сърцето ми така се оплаши, че бях като вътре. И един ден, в Света Неделя, видях гълъб, който говореше и носеше в устата си вързоп с мукинови пръчки, двойно привързани. Той ги хвърли в скута ми, аз ги прочетох и намерих, че са 32. -ри. Занесох ги на митрополита. Тогава те се скриха в тялото ми и аз забравих гръцки език. И когато митрополитът изпрати да ме поканят на трапезата, аз не разбирах какво ми приказва по-гръцки. Всички се събраха и ми се чудеха. Също така те ме изкриха. Чуха и българите за мене. И великият княз Радивой, княз Преславски и всичките български князе се събраха около Солун и воюваха срещу Солун три години, проливайки много кръв. И говореха: Дайте ни човека, когато Бог ни е изпратил. Тогава ме дадоха. Българите ме взеха с голяма радост и ме заведоха в град равен на река Брегалница. Аз им създадох 32 букви и ги учих малко, те сами много постигнаха. Те, каза Господ, ще предадат на Бога православната вяра и християнството. Значи буквите били смокинови пръчки. Нима очаквате да повярваме на тези измислици, Ядоса Себаян. Не си, монко, нетърпението ослепява. Като страха, нямам време да слушам поучения. Трябва да намеря нещо, час по-скоро. Слушайте сега с целия си ум, слушайте, цял славянски народе. Слушайте Словото, което кърми човешките души, Словото, което крепи сърцата и умовете. Словото, което подготвя да познаем Бога, изрецитира той. Какво е това? Попита По князът, влажена го учителя нашега Константина философа Слово отвърна възрастният отец и дочете, вярата, падаща върху човешките сърца, изисква Божия дъжд на буквите. Каквато и да е тайната, която търсиш, монко, тя е записана с Божия дъжд на буквите. Но първо трябва да научиш кои са тези букви и защо са били сътворени. Защо според Кирил философ тях се пише в сърцето? Отвори сърцето си, за да видиш какво се крие в тях. Баян погледна. Тези думи твърде напомняха словата на черноризеца. Тнязът обиколи помещението с премерени крачки и отново седна. Добре. Този Кирил от легендата. Защо пише, че иде от Кападокия? Тук, младежо, Константин Философ разказва легендата за Кирил Кападокийски. Солнци и до днес си я предават от останалоста и още помнят как българи и славяни нападали тогава града, звучи ми познато. Има ли нещо общо този Кападокийски с Вулфила, попитах, той по същото време, казват, се е появил от Кападокия, и открил в земите ни готските, немските букви, умен си, младежо, и види се, чел си похвалиме ме отец Никола. Малцинат знаят, че този Кирил, всъщност е Курила. Курто означава «вълк», а Курила – «вълче», също като Вулфила. Бил е отвлечен като дете заедно с родителите му от Кападокия и израснал в днешните български земи и Солунско. Езикът, който говорил, бил вероятно тракийски диалект, който в българските земи се прелял в славянския език. И макар сам да не знаел, бил наследник на тракийски племена, които преди векове се изселили към Кападокия и планината Имеон. В земите ни Курила намерил рунически надписи, близки до знаците и звуците, които му били вече познати. Според соломска легенда, така нареченото готско покръстване, станало на територията на днешна България преди 4 века. Всъщност е първото по масово покръстване на българи и славяни, готският епископ Вулфила, родом от Кападокия, е тъждествен със свети Курила, а готската писменост в Кирилската. Името Кур било много разпространено сред населението на така наречения вълчия народ, но откъде иде този народ, не зная, отче. Нима казвате, че българите са живели в земите отвъд Солун и преди хан Спарух, очуди се баян, разбира се. Името на българите се споменава по тези земи в десетки източници още преди 6 века и са живели непрекъснато там до Аспарух. След разпадането на Велика Кобратова България от сами от татът Дунав синовете на Кобрат, или наричан още Курт, се разделили някои се избубили, а Аспарух заздравил българските територии отвъд Дунав. Също така на карта от онова време, чертана от свети Ероним, също е написано името на българските земи в античността Месия, Хеси, Амперсант, Булгария, 59 Били са вече тук, при това като силен народ, способен да отнеме от Румания дунавските провинции. Баян седна замислен на една от пейките до масата. Макар много да бе чел история в Константинопол, съзнаваше, че не знае почти нищо за българския народ. Това не сме го учили в Магнаурската школа Каза Той. Разбира се, защото не е лицеприятно за гърците. Но има и друго древните летописци, често наричали българското население с различни имена Мизи, Скити, Илири, Хуни, Българи, Траки, Пелазги и прочие. Ето например Йоан Малала, писал преди 4 века, разказвайки за едно и също събитие, употребява едновременно Хуни и Българи, Хуни и Готи, даже Готи и Скити. А прочутата стена, издигната пред 6020 година пред подстъпите на Цариград, била отново за защита от българите. Цариград изпаднал в паника тогава, след като български войски разбили гръцката армия пред 6007 година в голямо сражение край река Цурта в района на Крива Паланка. Тези различия в наименуванията дават свобода днес на гърците да променят историята. Ала с малко старание, като обединим написаното в източниците, ще видим. Че българският народ е населявал земите от Съм и от Дунав вече поне 400 години, а славяните векове порано. Тогава излиза, че Йонзи Курила е живял в българските земи и подредил фасбука, именно българските рунически знаци, именно. Израснал е в тракиските земи и е говорил местния диалект, който днес наричаме славянски и български. Административната власт обаче се държала от гърци и готи. Корила е подредил всъщност първата българска азбука. Издигнат обаче от готите в епископ, той превежда за тях библията през 5858 година, но с български букви. Тогава библията не била преведена дори още на латински – това ли е тайната азбука, основата, по която е сътворена българицата, да. Белобрадият монах отново ни даде знак да го последваме, заведени в странична килия, тясна, издявана в подземния камък. Приличаше поскоро на пещера, отколкото на стая. И цялата бе надразкана с букви от Въглен. Нямах търпение да продължи разказа си. Историята на буквите беше белязала живота ми и всяко следващо откритие чувствах, че се доближавам до причините за него и към вратата за самия мен. Ето, това са смокиновите клонки на Кирил Кападокийски рече отецът и посочи надразканите с Въглен букви. Но защо са 32 букви, попита баян? Нима не познавате писмената си, звучи странно, но в България се пише на три азбуки. А ако причислим и онези, които още си служат с гръцки и латински знаци, стават пет, изумително. Вие, българите, имате три азбуки, а някои народи нямат нито една, отче, не ни обърквайте още. Дошли сме тук, за да научим коя е азбуката, която черноризец храбър нарича българица и която е устроена от Константин философ Луточни Баян. Ако сдържиш нетърпението си, княже, и ме изслушаш внимателно, мисля, че скоро и сам ще се досетиш от върна Отецът, трябва да ви разкажа всичко. Вие сте Божи пратеници, не ми остава още дълго да живея и е време да предам знанията си, които пазят цял живот, отче, никакви Божи пратеници не сме. Търсим само, започна Баян, но Отец Никола го прекъсна, дори не подозирате за могъществото на светите сили. Някои ги наричат съвпадения, други чудеса и съдба. Казват, че и буквите ги насочват. Слушах ги, докато пръстите ми опипваха символите по стената. Бях се научил да ги чета с кожата си – А, Е, Г, Л, Х, Б, Ш, а, Ж – и изписани красиво, със старание. Пръстите ми се движеха по извивките им и търсеха прилики с буквите, на които ме учеше черноризеца. В този миг усетих нещо като сияние да ме озарява отвътре, тялото ми стана леко и се изпълни с енергия. Очите ми сякаш сазираха по-добре. Изплаших се и се отдръпнах. Константин философ също е служил тук, продължи да ми разказва старецът, сам дошъл да моли митрополита да го учи на граматика, а той все го отпръщал. Когато се убедил, че момчето няма да мияса, взел го при себе си. Един ден влязъл тук и намерил тези букви. Опитал се да ги учи сам, толкова бил жаден за знания. Казват, че тогава тук живеел някакъв чужденец, който ги четял. Детето му се помолило, добри учителю, научи ме на граматическо изкуство. Чужденецът се го отпръщал, като че искал да го предпази, а то се молило през сълзи на очи. Най-сетне чужденецът се смилил над него и започнал да го учи на буквите. Момчето пораснало и изучил още много езици в цари град, но никога не забравил странните букви на Кирил Кападокийски, обясни отецът, и нетърпеливо го подкани баян, хма, не вярвах, че някога пък ще разкаже тази история. При пътуванията си из България Константин Кирил виждал често същите символи по камъни и крепости, както и българите да ги използват редо с гръцките и латинските. Българският език му бил уродният, тъй той знаел колко трудно се пише с чужди писмена. Най-сет не сам решил да устрои тайните букви в азбука за мизите, си реч за българите. Баян слушаше внимателно и се опитваше да потреди историята на отеца в ума си, както и разказаното от мен, буквите са по голяма сила об всяко оръжие. Някои народи се опитаха да направят азбуките си свещени с войни, други с лъжи. А българите никога не са налагали азбуката си сам бокс, сякаш я пази хилядолетия с чудесата си. Ето, едно такова чудо ни е изпратило Кирил Кападокийски с буквите. А след него Кирил философ ги е устроил за рубския говор. Рубски – неразбрък нязъд. Български – така се нарича диалектът на югоизточните българи. Този на братята Кирил и Метогии. Още от времето, когато хана Парух освободил мизите, а брат му хан Кубер установил мирни отношения с Константинопол и се заселил с още хиляди прабългари в околностите на Солун. Дори създал военноплеменен съюз местните славяни и съжителствали мирно редом с Парухова България, пазейки традициите, културата и езика на Велика България. Ето откъде иде и рубският, българският говор по солунските земи – диалект който още се говори и от тътък Днепър. Татко никога не ни е говорил за това лучови се баян, но защо тогава румеите твърдят, че по тези земи други букви, освен техните, не е имало, в свят, в който земи и власт се печелят с религиозно и азбучно господство, силен народ е онзи, който може да докаже, че има свята азбука. Дадена от Бога. Затова империите защитават ревност на триязичната догма, според която първите, светите азбуки, са само еврейската, латинската и гръцката, но Черноризец Храбър пише, че тези азбуки са приписани от финикийската. И дори не са първи настоях аз, това го знаеш ти, защото помниш творбите му. Но скоро истината ще бъде изтрита. Ето защо изгарят книгите ни, възклик на Баян. Ето защо Черноризец Храбър е бързал да завърши, за буквите а татко пазаше школите с войските си. Излиза, че буквите и иллюзията за светоста им са оръжие, посилно от армии, замисли се той, коя е истината, отче. Отец Никола поча събрадата си и продължи да разказва, вълдушевен от интереса на княза, истината. Има много постари писмености от гръцката и латинската. Такава била и сътворената в земите ни. От летописците учим, например, че някога македонските войници в Мала Азия са писали писма, нали? Летописецът Диодор ни уверява, че в мен е съставил писмо, което написал с сирийски букви. Но както вече знаем, преди гръцката азбука е имало финикийски букви, така че термина «сирийски» е доста объркващ. Диодор е бил запознат с финикийската писменост и едва ли е имал предвид «финикийски», когато е казвал «сирийски». Евмен е писал в Арменската империя, която пък е съседна на Кападокия. А, сирийци, според Херодот, е името, с което гърците наричали жителите на Кападокия. Всичко се нарежда. Може би Евмен не съставил писмото с кападокийски букви. А както знаем, Кападокия е граничила с Фригия на запад и с Пафлагония на север. Вероятно древните език и букви, на които са писали траки и македонци, са били фригийските или още пелазгийските. А това било населението преди славяните в днешните български земи. Отче, откъде знаеш всичко това? Познанията ти по история са като учебник. Преди да дойда тук, работих в библиотеката на Света София, в Константинопол, също като младия константин философ. Тежеше ми да гледам как българската писменост се преследва като Ерес, за това посвети в живота си да събирам историята и истината за нея. Пазете и ползвайте тези знания, за да я защитавате. Тук е опасно – войниците на императора правят всичко, за да изтрият следите на буквите. Но съм чувал, че имало някакви монаси в Хирсон, които пазят отдавна забравени книги. Говори се, че манастирите им били скрити в планината. Някога дори самият Константин философ ги потърсил, за да научи истината, муна в Херсон. Чак там, изненада се баян. Оставаше му все по малко време, мълци са ги виждали. Криели се по необитаемите върхове. Показвали се на избрани, някога се появили на Константин философ, когато ги дирил. А като разбрали, че познава езика им, дали му книги с рубски букви, които почти никой вече не можел да чете. Той засловил на тях Евангелието и псалтира. и станало чудо морето се отворило пред философа и той открил мощите на свети Климент Римски. Чудо, заради него и сам папата го приел, разказват, но, отче, коя е азбуката, за която пише черноризец храбър, княже, ако трябва да съм честен, тук няма да откриеш отговора. Само мунасите от Херсон могат да ти го дадат. Методи, братът на Константин философ, твърдеше преди смъртта си че там се пазели книги, каквито ние не сме виждали. Отец Никола се замисли, после потърсих библиотеката, житието на Кирил. Разтвори го, а показалецът му шумно зашери по листа. Ето тук е записано обясни той, че в Херсон Константин философ намерил Евангелие и Псалтир, написани с рошки букви, подредил буквите с оглед към своя говор и започнал да чете и разказва. И мнозина му се чудеха, славейки Бога. А тези РОСКИ, или РОШКИ, букви всъщност са рубският български диалект. РОШКИ букви може да означава също и стари, тайни букви. Ако истината обаче все още се пази някъде, това е само в древните земи на Херсон, в сърцето на Велика България. Монахът Дук отцука обратно до полиците на библиотеката и върна книгите, които беше извадил. После всички се качихме обратно в Митрополията. С Баян се прекръстихме и понечихме да си тръгнем, когато отчето ни спря. Почакайте. Обещайте да не казвайте никому какво сте видели тук. Императорът унищожава всички книги и жития с кирилските и кападокийските букви. Убива всеки, който ги крие. Устните ни са запечатани, отвърна Баян. Ти също пази тайната ни, отче. Усетих как дъхът му се участи, канеше се да изрече нещо важно. Прошепна, вземете ме със себе си. Не ми остава много живот. Съкровеното ми желание е да видя старите книги, първите български букви. На твоите години, моля ви, зная пътя. Може да е опасно, предупреди го баян. Побиха ме тръпки, предпочитам опасна смърт пред смиреното и очакване тук. Посветил съм живота си на българската книжнина. Искам да видя тези първи книги. Книгите отворили морето за учителя Константин Философ. Баян склони да вземем стареца и на заранта поехме към Черно море. Растящия диск на слънцето се издигаше в небето и осветяваше пътя ни. Лъчите му галеха лицата ни с къдифена топлина, а светлината постепенно ми връщаше зрението. Копитата на животните лениво почукваха по кълдрамения път. Не от далечината долетя вълчи вой е пронизителен, че птиците изхвърчаха от короните на дърветата и покриха небето с криле, до сега не съм чувал вълци, тук изплаши се монахът и се заоглежда, когато са гладни, слизат и на юг, обясни спокойно Баян, отче, мога ли да те попитам нещо, което не разбирам? Кажи ми, защо му е било на Константин философ да твори две азбуки, щом са го вдъхновили тъкмо буквите, които ни показа, добър въпрос, Монко. Ще ти отговоря с отговора на самия учител от той, сякаш бе вчера, когато открих сборника на летописеца, разказал срещата между твореца на славянските букви и император Михаил III. Прочетох следния текст, Константин философ отишъл при императора и заявил, «Преди години Божие провидение ми показа в Солон древните букви на славяните. Същите символи българите използват от векове в земите си». Нося ви ги днес на теб, велики императоре, за да ми наредиш да им ги подредя в азбука, за да приемат с тях Божието Слово. А императорът отвърнал, румейските духовници вече покръстват северните варвари на гръцки. Константин рекал: но, господа йо, докато езичниците не разбират Божието Слово на собствения си език, и да се наричат християни, пак си остават варвари. А ако не им дадете вие думите Божии, ще им ги даде друг и ще ги направи свои роби. Философ Милел да дари славяните с букви, на които да пишат словата си. Но по някаква причина Василев съд строго му забранил да използва намерените стари букви. Никъде не пише обаче защо, възклик на монаха с разширени от любопитство очи. Даже буквите толкова го оплашили, че дори заповядал на философа да създаде съвсем нови букви, без никаква връзка с старите знаци и език, които бил намерил само и само да е сигурен, че те ще изчезнат. Философът му отвърнал, че върху вода никой не може да напише беседа, без да бъде наречен ретик. Ако ти поискаш това, казал императорът, може да ти даде Бог. Баян Прислужницата тайно се промъкна в покоите на Мария и подаде малък пергамент, нагънат на Руло. Беше и го дал български търговец на кожи, пътуващ от преслав. Елени знаеше от кого е, не попита. Тези дни Мария беше като затворник в магнаурския дворец. Дядо и се опасяваше, че принцесата може да реши да избяга. За това беше наредил на стражи зорко да я вардят. А тя дори не бе разбрала, че часовите са пред вратата й, защото вече бе затворник в собствената си мъка. Ала не заради боян, когато се беше опитала да изреже като ранало плътта си, а заради агонията в празнината, която остана. Бе в примчена в догарящата инерция на човек, изгубил душата си, защото, когато спреш да се бориш да живееш за унези смисли, които те движат напред, всъщност започваш да се бориш да умреш. Мария е отмута в и разга на пергамента, щом видя, че писмото е от Боян, сърцето й прескочи. Пръстите й потрепериха, но не посмя да го прочете. Не и след болката, която й беше причинил. Не и след всички усилия да го изтръгне от себе си. Сигурно се извинява и оправдава, помисли си. Безсмислено бе да го чете и отново да търси причини да му прости. Отново да започне да чака и отново да боли. Знаеше, щеше да го пусне пак в мислите и сънищата си, след като так му го бе заличила. Стисна устни, сякаш се бореше с нещо, изгъна писмото. Прибръг в шкафа до леглото си и затвори очи. Баян и яздаше замислен. Вълните се разбиваха в брега и пръскаха солена пара, която бляскаше в слънчевите лъчи. Погледът на княза рисуваше в тях лице дълги златни коси. Брегът му напомняше за Мария, за срещите им край мраморно море. Всичко му напомняше за нея. Присъствието й беше като пулсиращ фар, чиято светлина никога не огасваше. През деня стъпваше до него като сянка, говореше в ума му, усещаше я с всяко сетиво на тялото си. Вечер бродеше и сънищата му хем с него, в него, хем не може да я улови посегнеше ли да я докосне, разпадаше се на пяна. Солената пяна по лицето му прокара длан по бузата си. Опита да си я представи къде е сега, мисли ли за него, прочела ли е писмото му. След два дни езда стигнаха пристанището на Месембрия. Песоглавеца и монахът бяха изтощени. Баян намери товарен кораб, който потегляше за Херсон след идващия отлив. Плати няколко златни монети и се качиха на палубата. Корабът беше достатъчно голям, за да вземат и конете. Миришеше на водорасли и развалена риба. Над главите им пляскаха и крещяха чайки. Тримата пътници бяха толкова уморени, че спаха почти през цялото пътуване. Събудиха ги мъжки, викове и тревожна камбана. Бяха се сгушили при товарите, които корабът превозваше. Баян стана първи и се качи на пелубата. Наоколо се стелеше гъста мъгла. Високо в небето слънцето едва прозираше като бяла точка. Корабът се клатушкаше по вълните и ги разбиваше. Наближаваха Херсон. Капитанът извика и екипажът започна да се подготвя за влизане в залива. Баян разбуди, песоглавеца и отец Никола. Стегнаха десагите за път. Отчето трепереше от студ, свит на кълбо. Корабът навлезе в оживено пристанище, намиращо се на Днепровския лиман, където река Днепър се влива в Черно море. Слязоха и поеха навътре към града. Брегът бълбукаше в гласовете на търговци и моряци, в трясъка на колелата на каруците, разминаващи се, пълни със стока. Конете цвилеха, кучета възбудено лайха, хората газеха в кал от пръст, тор и морска руса. Когато тримата навлязоха в града, шумотевицата се с говоренето, с ритмичния звън от кувачниците, с влеенето и хлопатарите от плевните. Баян се впечатли, че и тук, въпреки голямото море, което ги делеше, се носеше българска реч. Попладне най-сетне излязоха от града. Баян слезе от коня и се приближи до група селени, товарещи сено на каруци. Представи се като Баян български и попита не са ли чували за стар български манастир в планината. Всички го зятнаха с почуда. Един постави длан на гърдите си и се поклони. Децата, които играеха наоколо, яхнаха пръчки и хлопнаха в кръв, викайки «Бат Баян! Бат Баян!». Тримата пътници се спогледаха очудени на детските викове, но решиха, че това сигурно е някаква игра. Баян повтори въпроса си, а селените зашепнаха нещо за магия, чудо и започнаха да се кръстят. Песоглавеца се криеше под качулката си, за да не видят косматото му и уродиво лице. Баян мяхна отново коня си и даде знак да тръгнат. Поеха към планината. Посребрелите и върхове се издигаха над гората и сечаха ниско падналите облаци. Неслед дълго срещнаха момче, което влачеше тежък наръч дърва. Баян попита и него за заманастира и то не сетне ги опъти. Каза да вървят към Черната гора, която опъсва подножието на планината. Предупреди ги също, че била гъста и непроходима, а старите хора даже разправили, че нечистите сили властвали в нея. Момчето обясни, че влизал оттам там да събира дърва, за да ги продава в града. Веднъж видя умонаси, които говорили за манастир на върха на планината и следвали тясна пътека нагоре. Черната гора значи, повтори баян замислен, ами да. Селените я мислят за прокълната, ядко припърват там обясни момчето, а русите даже ни наричат Черна България зарад нея – България. Нима и тези земи са български, очуди се Баян. Бръкна в кесията си, извади монета и я пъхна в ръката на малкия. Изпод сапаното му лице засия в усмивка, откак се помня, българизме, продължи и то, но се притесни да не е казало твърде много на непознатите и хукна по пътя. Тримата продължиха към планината. При вечер навлязоха в гъста борова гора. Беше толкова непроходима, че лъчите на залезващото слънце почти не се просеждаха през короните и данерите. Нямаше нито листа, нито иглички, сякаш бяха уловни. Затова стволовете се издигаха все по-високо към небето. Пътеката водеше нагоре към херсоновите върхове. Ставаше студено, изви се вятър, спускаше се мрак. Черни дънери и клони се оплитаха все по гъсто едни в други. Само сребърните кедри вдъхваха на гората живот. Песоглавеца си спомни, че черноризец храбър му бе разказвал веднъж за тази горе опасвала подножието на най-високия връх на Херсоновите планини. Казваше, че била една от най-древните на континента и пазала в сърцето си безценни тайни. Конете ставаха неспокойни, дори мулето, което до този момент не бе издало звук. Стъпваха предпазиво в меката постелка от изсъхнали клони и борови игли, по която сякаш от години никой не бе минавал. Вървяха часове, ставаше все по-тъмно и студено. Изведнъж конете изцвилиха, жребецът на Баян се изправи на задните си крака. Нещо в тъмата го плашеше. Князът едва го удържаше, той държеше юздите и на мулето, което яздеше песоглавеца. Аспер пак изцвили и се дръпна назад. Баян се загледа през черните стебла, опитвайки се да види какво плаши животните. Има нещо в гората. Прошепна песоглавеца. Трябва ли да минаваме през нея? Така ни у момчето отвърна отчето. Това трябва да е черната гора, която опасва Херсоновия връх. Страшна е, нали за това се я избрали. Да брани друма към манастира по Шегова се баян, ако въобще има нещо там горе. Дръж здраво, юздите тук ще яздиш сам. Аз ще проправим път с меча си. Баян под караконя си напред преддържаше юздите в едната си ръка, а с другата острието, с което сечеше обраслите клони. Мракът и студът ги погълнаха. Лазеха по гърбовете им като хиляди мравки. Вятърът донасяше призрачни гласове, дебнеше с безлики очи, щипеше следени пръсти, виеше между дърветата и ревеше като звяр. Конете отново изцвилиха, мулето се изправи рязко, а песоглавеца се свлече от седлото. Нарани се на гърчещите се като змии корени. Животното побегна, стъпките му заглъхнаха. Изведнъж от мрака долетяха викове. От храстите изскочиха десетина мъже и се втурнаха към пътниците. Оръжията им извъняха и проблеснаха на едва процеждащите се през короните луни лъчи. Бяха облечени в черно, носеха телени ризници и черни шлемове. Един от тях се хвърли към коня на монаха и разсече глезените му. Животното изцвили и се свлече на земята. Отец Никола тупна след него за Шеметен. Опита да лази, за да избяга. Нападателят замахна отново с меча си и отчето падна без дъх. Друг се хвърли срещу песоглавеца, но той се търкулна в хръсталака и се изплъзна. Трети вдигна меч срещу баян. Жребецът му, по-удел от страх, се изправи пак на задните си крака. Хвърли княза от гърба си. Той скочи мигновено, вдигна оръжието си и тръгна срещу мъжете без лица. Онези изкачаха от всякъде, но той бе бърси и ловък. Мечът му сечеше, предвиждаше ударите на противника и им отвръщаше. Един успя да го рани в рамото. Баян извика от болка и се преви. За да избегне последващите удари, се затича към близкото дърво. Стъпалата му се засилиха нагоре по ствола, отласквайки се, и се завъртя над враговете си. Вдигна отново меча и продължи да се бие. Останаха 8. Трябваше да е посилен от тях, ала се чувстваше все послаб. Друга острие прониза хълбока му. Баян изкръща. чу се цвилене. Приближи се конник на от жребец. Скочи на земята и даде знак на бойците да се отеглят и да му оставят княза. Беше висок и едър. Гърдите му бяха покрити с ризница. На главата си също носеше черен шлем, който стриваше лицето му. Дигна ръка и мечът му проблесна в лунното сияние. Баян по-бърза да се изправи, но бойцът замахна. Остриетата им се срещнаха. Онзи зи бе снажен и силен, а Баян все понемощен. Въпреки това успя да го рани в ръката. Противникът му се разери от болката и оръжието му засветка все по-бързо. Плъзна се по Баяновите гърди и поя за кожата му. Князът извика и замахна с меча си. Мечовете им зазвъняха един в друг. В един миг боецът княза и той отскочи назад. Какво искаш от нас? Просто е набаян соприян в гърлото му острие. Само минаваме през гората. Търсим планинския манастир. Песоглавеца чу тези думи, усети надигащата сил него ярост и се изправи. Затича се и бутна с всичка сила мъжа. Онзи изпусна меча си, обърна се и го удари силно с опакото на ръката си. Песоглавеца полетя и се тресна в един дънер. Не можеше да помръдне. Чуваше само звъна на мечовете, и умручните удари и стоновете на мъжете. Боецът без лице удреше Баян по гърдите и гърба. Но изведнъж от мрака на гората се появиха и други бойци. Мечовете им зазвънтяха в схватка с нападателите ни. Тътенът от желязо се си е сбоченето на вятъра, с болката, с растилащата се мъгла, Константинопол. Времето летеше, а Мария се утешаваше с мисълта, че успява да живее без спомена за Баян. И така до деня, в който младият български цар прекрачи портите на Константинопол. Принцесата го чакаше едновременно с страх, но и с надежда, че нещо ново може да се зароди в нея. И то да я преведе през мрака на безименните и дни. Стоеше до трона на дядо си и баща си в очакване на цар Петър. Стъпалата й бяха раздалечени, за да е стабилна, сякаш предчувстваше ураган. Мраморът под краката й трептеше от тропота на приближаващата се конска потея. Тя тръпнеше, сякаш всеки удар на копито я блъскаше към пропаст. Българският цар влезе в двора на магнаура на бял жребец. Беше облечен в лъскави позлатени доспехи, а червената му мантия се стелеше по гърба му и надолу по коня. Предхождаше го цяла стотня войници. Петър слезе, намести меча си и влезе в тронната зала с десетина войни. Мария го наблюдаваше с любопитство и си мислеше, че досега такъв знатен гост не бе идвал за нея. Усмихна се, вниманието му я ласкаеше, погледите им се срещнаха, други очи, чужди очи, гледаха я, но не стигаха до нея. Не я докосваха. Младият цар се поклони на императорското семейство и поднесе скъпите си дарове. След тържествената вечеря лъкапин покани семейството си Петър и румейските съветници да се разходят из градините на двореца. Петър вървеше до Мария и говореше за гръцките философи и поети. Принцесата го слушаше, но не чуваше ни дума. Изучаваше го, търсеше причини да го хареса. Намираше го за изтънчен, еродиран и внимателен. Беше хубаво облечен, миришеше добре и стъпваше елегантно. Много жени харесват това, помисли си тя. И на мен трябва да хареса. Погледът го окоръжи и той се доближи. Тялото й се стегна в готовност за отбрана. Всяка следваща крачка и тежеше така, като че стъпваше в блато. Вятърът, не хаещ, попхва на сухите листа по пътеката, издигна ги на фуния и ги хвърли да танцуват във въздуха. И те се развъртяха като пепероди с кафяви, сгърчени крила. Като стотици огледала на душата й, не искаше да е тук, а горе, на хълма, на криво пейка, в Масиновата гора. Там, където се срещаха с Боян, Петър докосна ръката й, Мария изтръпна. Мигът се превърна в безконечен. Допирът болеше, ръката на Боян я караше да тръпне, замайваше я приятно. Осъзна, че въпреки усилията й да го изхвърли от мислите си, той живееше в нея пълнокравен. Пръстите й се свиха в шепата на Петър и се стегнаха в юмрук. Докосването му я плашеше ръка, която щеше да чувства от днес. Мария вдигна очи към портокаловото сияние на залезващото слънце. Сокол изписка в небето и закражи над купола на Магнаура. На другия ден Петър и Румейският император подписаха мирен договор. Последва церемонии в двореца, където Лакапин официално титулва българския владетел цар, а българския архиепископ патриарх. Песоглавеца, стори ми се, че чух кясъци на сокол, че ме сграбчва и разтърсва. Отворих ляско очи, клатушках се на гърба на Муле, което внимателно редеше, копита по стръмна пътека. Движеше се в редица по край остри скали, брулеха ледени планински течения и се блъскаха в гъстите облаци. Мъглата бе толкова гъста, че едва си поемах дъх. Животното ме носи часове нагоре. Всичко ме болеше, не чувствах краката си, само раната на тила си. Пред мен, на седлото на коня му, беше преметнат баян. Не мърдаше, ръцете му се клътушкаха безжизнени в ритъма на копитата. От тялото му долавях тихи хриптения. В този момент баян е бил между живота и смъртта. Разбойниците, които ни нападнаха, го бяха ранили тежко в гърдите, рамото, главата. Преминахме под течаща вода, чието хладни строи раздвижиха баян и той простена. Продължихме нагоре, там, където вече нямаше друго, освен въздушни течения и облаци. Пътеката ставаше все постръмна. Молето их хлаше крака по острите камъни. Трябва да сме били твърде високо. Изгубил съм съзнание. Призори отново отворих клепачи, Не зная колко дълго сме се изкачвали. Вятърът беше спрял и около нас се стелеше само мъглата. Животните се движеха бавно по край каменен зид. Клатах се на седлото, надигнах глава и се озърнах баян все още беше в несвест. По лицето му се стичаше кръв. Пред коня му вървяха още две мулета, водени от хора с на метала и качулки. Криеха се в тях от хапещия студ, ехото от копитата отекваше в дебелите каменни стени. Чу се метален рев и триене на камък от дърво. Отвори се тежка порта и копитата огласиха с Влязохме във вътрешен двор и животните спряха. Намирахме се в нещо като здрава, но ниска крепост на върха на планината. Мъглата започна да се вдига като облачни криле, а слънцето пробляскваше под тях. Животните пръвтяха в студа, баян остана неподвижен. Някакви рески приковаха погледа ми към крепостната стена. Бяха символи, надпис, Аи-Ай. Същия го имаше на десетки места по камъни и стени в плиска и преслав. Над портата път като Герб беше издилан знакът Ж, приличаше на седмата буква от българска азбука. От баща ми знаех, че е специална, за това вниманието ми се изостри. Свалиха ни от седлата и ни оставиха на влажната земя. Тялото на бая лежеше неподвижно до мен. Дишаше, от другата ми страна поставиха в кочаненото тяло на отец Никола. Очите му бяха вренчени в небето с ужас. Буквите, стори ми се, че просто на той и в същия миг издъхна. Един от мунасите се наведа и затвори клепачите му. Приближи се до мен и провери дали дишам. После клетна до баян и го обърна с лице нагоре. Вторачи се в княза и застина с почуда. Свали качулката си и се прекръсти. Шушокащите наоколо мъже замълчаха и също се загледаха в баян. Клясъци на орли раздраха мрачното небе. Един глас промълви, ичи. За миг отново настъпи тишина, след което един след друг десетина мъжки гласа зашепнаха тази дума. Шепотът изпълни каменното укрепление и се превърна в басов хор, мълвящ Ичи. Ичи, Ичи, Ичи! нечия ръка ме стисна здраво за врата и ме изтегли нагоре. Ти, оде, идеш, попитаме на стар български диалект, който почти не се чуваше вече. С него съм отвърнах и посочих Баян. Два мамонаси вече влачеха тялото му към манастира, вграден в скалата. Ръката свали качулката ми и отново настана тишина. Мъжът, който ме държеше, прошепна, песоглавеца. Каза го така, сякаш беше чувал за мен. В преслав отскоро ме наричаха с тази дума. Оплаши дали, ще ми стоят нещо. Вече не чаках смъртта огледах лицата на стропалите се. Но по тях нямаше и следа от насмешка или отвращение. Същата ръка внимателно отново покри главата ми, после ме поведоха към портата на манастира. С баяни настаниха в една килия. Беше тясна, с нисък таван. Имаше два нара и масичка, върху която видях купа с вода и окървавени парцели. Бяха свалили разкасаната риза на княза и почистваха раните му. Един монах ми помогна да легна на съседния нар, болеше ме всичко, но като видях изтерзаното тяло на спътника ми, забрави за своето. Изглеждаше зле ранен, особено заещата на гърдите му дълбока рана. Монасите внимателно зашиха, не спирайки да шепнат молитви. Баян беше в безсъзнание, но хриптеше от болка. Намазаха го с билкови мехлеми, завиха го и ни оставиха да починем. През прозорчето долитаха гласовете на молещите се. Заслушах се, не разбирах всичко. Говореха на стар диалект, който в преслав вече бе видоизменен, сливайки се със славянския. Слушах ги дни наред и осъзнах, че двата езика се бяха преплели, думите не бяха се изгубили. Бяха се запазили и от единия, и от другия, като за едно понятие си имахме две названия. Монасите влизаха в килията ни по два пъти дневно и сменяха превръзките на княза. Квасеха устните му с вода и го мажеха смехлем. На мен даваха топло вино с билки, супа и хляб. В тишината на нощите мислех и за онази дума, и че, която мъжете зашепнаха, щом видяха лицето на баян. Не можех да се сетя дали съм я чувал, нито какво означава. Въртях я в съзнанието си, но ми хрумваха само съчетания като и чиргобойла, и чиргоколовър, и бага и други. Това ми подсказа, че думата трябва да е българска, прабългарска, и че означава нещо важно. Дните се нижеха. Баян не помръдваше, не отвори очи. Не дойде на себе си въпреки грижите на монасите. Налагаше се дори да въртят тялото му на различни страни, за да не се разрани кожата му. Стоях неотлучно до него и в стоновете му. Нощен пронизителен вълчи огласяше планинските хребети. Струваше ми, че животните приближават. Алас лъсосилването на воя хриптенето в дробовете на Баян намаляваше, стоновете му секваха. Сутрин... При изгрев слънце, вълците се оттегляха. Тогава идеха клясъците на соколите. Стоновете на Баян се превръщаха в думи. Понякога долу устните му да шепнат Мария, Татко, Тайната. На четвъртата нощ той сънува глутница вълци. Не просто вълци, а грамадни, огнени. Видя ги да нападат Преслав, да вървуват из къщи и храмове, а погира си да оставят пепелища. Баян застава срещу им смеч в ръка и се опитва да ги посече, но желязо огън не коси. Вълците му скачат, а под тях се отваря бездна. Баян пада в нея, пада дълго. Изведнъж вижда ръка, удължава се към него и го стиска здраво. Дърпа го нагоре. Той се опитва да види лицето, но е неясно. Само розетката, която виси на врата му, се разпознава. Върти се, а знаците по нея ловят огнените пръски светлина, отразяват ги и ги запръщат горещи в очите на вълците. Ръката го изтегля от бездната, князът си поема въздух, татко, викна той до мен. Опита да се изправи, но раните го прерязаха, не успя дори да помръдне. Само се завъртя и ме погледна. Лицето му бе усеяно с пресни белези и синини. От очите му гледаше объркана, предала се душа. Това ме оплаши, отвън отново долетяха напевни гласове, монасите се молеха и повтаряха, ичи, ичи. На другата сутрин, когато с Баян отворихме очи, до нас седеше бел брат монах. Беше един от онези, които се грижиха за него последните дни. Очите му бяха сини, меки, косата и брадата дълги и бели като мляко. Носеше черно расо, от което се подаваха само и лицето му, какво? Се случи прошепна с усилие Баян, нападнали са ви разбойници. Не сме ги виждали до сега в този край, обясни монахът. спътникът ви е мъртъв. Съжалявам, Баян погледна към мен, после към монаха и отвърна, отец Никола. Не трябваше да му позволявам. Княже, нямаш вина, живот. Единственото, което нямаме право в него, е да се предаваме. Продължи ти делото му, откъде знаеш кой съм, очуди се Баян, видяхме надписа на меча ти. Ти си последният от рода Дуло, може да съм го откраднал. Знаехме, че ще дойдеш. Такова е поверието, а и твърде приличаш на Бат Баян, сина на великия ханко брат Дуло, родоначалник на Черна България. Баян го загледа съмнително, но реши, че сега не е време да спори и противоречи. Изпъшка и рекох, какво означава ичи. Чух монасите да го повтарят. Белобрадият мълчеше, затова и Баян го попита. Едва тогава отвърна: Стани, ще ти покажа. Не мога, да помръдна, изухка князът, Можеш, но трябва да пожелаеш. Не тялото движи разума, а умът тялото. Баян стисна челюсти и напрегна всеки мускул. Не защото искаше, а защото се ядоса на монаха, че го подсенява. Надигна глава, но изрева и се отпусна. Прясно затворилите се рани прокървиха, превръзките се отсветиха. Монахът остана невъзмутим, подпъхна ръка под тялото му, напредна ръце и каза на Баян да опита пак. Помогна му да се изправи в леглото. На лицето на княза се изписа болезнена гримаса. Монахът сякаш не забеляза и това и посочи, погледни напред към крепостната стена. Виждаш ли символите, издялани в камъка? Баян присви очи и се вренчи през прозореца. Размазаният му поглед се спря на знаците по стената. Изведнъж камъните и символите сякаш се завъртяха и изписаха лика на баща му. Баян сбърчи вежди и се вторачи повнимателно. Образът премина в линии и точки и изчезна. Знаците се появиха отново, ай-яй-яй и баян ги бе виждал стотици пъти подрехите на баща си, по и обредни флябове, по крепостните стени на Плиска и Преслав, дори в тъкани в килими и одежди в двореца, татко. Прошек на той и на ръка. Не, не баща ти. Той си отиде зарад тях. За какво говориш, върна се в килията той, баща ти посвети живота си да брани буквите. И заплати за дързостта си с него. Баян погледна на криво Не знаеше като обиде ли да приеме чутото, или като възхвала. Каква е връзката с тези символи, Изпъшка, виждал съм ги, това са символите на рода ти, пред сите ти са ги носели векове и земите, които населявали и покорявали, значи този символ означава дуо, не, с този символ се изписва думата и ти. Означава единствен, избран, написана е със стари български букви, още от времето, когато дедите ни са живели до китайската империя. Думата е близка и до китайския ероглиф който означава същото обясни монахът, избран, неразбра баян, събери сили и стани. Тогава пак ще говорим, кой си ти, наричай ме отец Кордан от монахът. Името му идеше от старобългарската дума Корада, която означаваше «мет». Поклони се и излезе. Цяла нощ баян бълнова, светлината от маслената лампа се отразяваше в капките пот, избили по лицето му. Понякога споменаваше баща си, понякога викаше Мария. Раните не спираха да кървят. Рано сутринта го събудиха клясъците на орлите, които и днес се виеха по вятърните течения над манастира. Баян направи усилие да се изправи, но жестоката болка отново го преяза. Пети ден, ледена път обля тялото му. Чуха се стъпки. Един от монасите влезе в килията ни и свали качулката си. Беше отново отец Кордан. Изглеждаше към 50-те но бе висок и здрав. Погледна Баян и каза, днес ще вървиш. Баян се вторачи е изумен, не мога да помръдна, просто е на той, това очакваш. Способностите ни достигат самоочакванията. Оставиш ли ги да те водят, сетивата ти ги превръщат в реалност. Баян сбърчи, вежди и пак опита да се надигне. Усети пронизваща болка в гърдите си, сякаш отново някой заби острие. Казах, че не мога, ядоса се князът и се тръщна на дървения нар, боли те, защото очекваш да боли. Очекваш, защото знаеш, че раните болят обясни търпеливо кордън. Очекваш, защото имаш рана на гърба и на гърдите и знаеш, че трябва да болят. Какво искаш от мен, смеращи се князът. Събери мислите във волята си, не в ограниченията на очакванията. Наложи на тялото си, че зависи от ума. Баян стисна и умруци. Искаше да се изправи за Мария. Стори всичко, което му каза монахът, напъна се отново, но без резултат. Не, не съдняв. Съдняв не може. Онази нощ, когато пристигнахме при вас в гората, ти вече беше тежко ранен, имаше прорези по цялото тялото, но продължаваше да се биеш, защото не приемаше да се дадеш без бой. Сега имаш същите рани, но според теб трябва да лежиш. Стани, разумът в думите на мунаха подтикна Баян да опита отново с всички сили. И този път успя да седне. Тогава раните го прерязаха изрева и падна в леглото. Болката го замая и той изгуби съзнание. Сънува пак баща си, протяга ръка към него и го моли за помощ. Буквите, пази буквите, шепне му. След това видя Мария, която се отдалечаваше. Баян отвори рязко очи и се изправи в леглото, Мария, повтори той. Трябва да открия тайната и да се върна при нея. Успокой се, казах му, тук сме в безопасност, ти не разбираш, викна той. Продължи да се мъчи да се изправи, докато в стаята не влезе отново Кордън, този път придружен от другия монах, който всеки ден почистваше раните на княза. Бяха чули становете му, трябва да намеря тайната, повтаряше Баян. Все едно бълнуваше. Тук ще научиш всичко рече му кордън. Така както преди десетилетия самият Константин Философ, не, нямам време, Мария ме чака, баян стисна зъби, седна в леглото и прове си крака. Болката изкриви лицето му, но той не издаде и звук. Виждаш ли, когато забрави очакванията си, тялото ти се изправи. Баян не отвърна. Щом се почувстваш готов, ще се върнеш в земите си. Мария ме чака, трябва да си търпелив. Духът на баща ти няма да намери покой, докато не завършиш делото. Какво дело? Да превзема Константинопол ли? Да съхраниш буквите, за които той воюва? Буквите. Защо точно аз? Имате си български цар синът му Петър, баща ти имаше петима синове, тъй както ханът на Велика България брат, но само един е Баян се загледа в него неразбиращ, избраният, единственият добави монахът. Такъв беше и Симеон, затова и дядо ти го изпрати да се учи в Магнаура, най-добрата школа в света. Симеон знаеше, че и ти си и ти, затова изпрати такмотет в Великата Константинополска школа. Не можеш да се откажеш сега. Князът опита да стъпи на пода. В болката си извика, замълчи. Не ме интересуват легендите ви, не искам власт и земи. Не земи, сряза го отец Кордан. Избран си да върнеш буквите на славянските народи. Буквите. Очуди се той, но защо всички говорите за тези букви? Буквите за народа са като кръвта за човека, но вместо енергия и въздух те вливат във вените надежда, вяра, памет. Правят тълпата народ, човеците герои. Но българските букви пазят и една тайна. Тайната, която ще научиш, ако проявиш търпение и смиреност. Баян се заслуша, чертите му се отпуснаха, сякаш забрави за болката. Очите му се присвиха в очакване. Старецът продължи «долу» в града и селата говорят, че Бадбаян се е завърнал. Какво означава това, не разбра той – Бадбаян. Ти носиш неговото име – името на «избрания». Той е бил най-големият син на Хан Кобрат, създателя на Велика България. Единственият измежду петимата синове, който послушал за ръката на баща си да останат сплотени в земите й, другите тръгнали да търсят спасение и нови земи, и днес има цели три българии вашата, нашата, черната Баяновата и Волшка България. Има български селища и в Солунско, и в Римско, вместо да сме една мощна империя. Тези земи, нашите, обаче са различни, разказваше Кордън, а Баян така се беше заслушал, че без да се усети, допръстъпалата си до пода. Не биваше да изпуска и дума. Стъпи, защо са различни, тук пазим безценното, завещаното от кубрат, мислите, че златото ви прави различни, безценното не е злато засегна се монахът, а онова което е съхранило българите и силата им във вековете. Какво е? Попита князът и опита да прехвърли же върху стъпалата си. Сухожилията му се изобнаха, лицето му се напълни с кръв, челото му заблестя в капчици път. Испъшка и се отпусна, монахът се поколеба за миг как да отвърне, после изстреля. Скоро ще го откриеш. Трябва първо да заздравим тялото и ума ти, да те обучим, за да се върнеш обратно. Само ти можеш да завършиш делото, преди да е станало късно, късно за какво, след смъртта на баща ти империите римската и гръцката, започнаха да набират сила. Лакапин е решен на всичко, за да сломи България и да изтръбне веднъж за винаги силата й. Каква сила? Отче, говорите неясно, намръщи се баян, буквите. Говоря за буквите, отвърна монахът. хайде, подпри се на раменете ми и опитай да направиш крачка. Баян се довери на Кордън и направи усилие да се изправи. Съсредоточи се над копнежа за Мария. Представи си, че тръгва към нея. А болката, щом не го убиваше, наложи си да не мисли за нея. Буквите. Повтори той, докато стъпваше. Мислиш, че императорът се интересувал букви. Буквите са велико оръжие. Те са власт и починение за едни, но свобода и знание за други. Облегнат на монаха, князът направи няколко крачки из манастирския коридор. Хайде, почини си, подкани го, Кордан. Утре те чака тежък ден. Баян заспа бързо, изтощен. На сутринта още по изгръв дойдоха двама монаси да сменят превръзките му. Малко след тях се появи и Кордан. Подаде чиста роба на княза, расо и грубо като чувал вълнено на метало. Друго нямаха, обличи се, вън е студено, казано, сухо. Помогна на Баян да се изправи и за първи път ни введе в Магерницата. Монасите вече закусваха мълчаливо, насядали на дълга дървена маса. Направиха ни място и ни дадоха топло овесена каша, хляб и сушено зайшко месо. Свариха и чай от малинови листа. После отец кордан изведе княза в двора и внимателно започна да го раздвижва, да му помага да проходи. Следвах ги навсякъде като сянка, забравил собствените си тързания. Радвах се на всеки лъч, в който очите ми успяваха да разпознават все повече детайли. Отец Никола твърдеше, че пазите стари книги отбеляза Баян. Замисли се и добави, а чували ли сте за някаква тайна, на черноризец храбър. Възрастният човек се вренчи в княза и попита, откъде знаеш за нея, императорът. Роман Лакапин я търси, императорът, повтори монахът с страх в очите. Лакапин знае. Ако е така, Преслав е в опасност. Част поскоро трябва да се върнеш, но подготвен, за да го спреш. Кажи ми всичко, нямам време за губене, примоли се Баян, скоро сам ще разбереш. Трябва да си готов, песоглавеца. Когато кордан реши, че Баян не заятнал достатъчно, даде му меч. Самия той взе дълъг прът и започна да го обучава да контролира тялото и ума си. Сегях отстрани и наблюдавах. Князът беше тъй слаб, че едва вдигаше желязното острие, докато монахът ловко хвъртеше своето и не спираше да му разказва. Обясни му. Че първото, което Баян трябва да постигне, е да обедини духа и тялото си в обща воля. Взе дървения си меч и словък скок и някакви движения, монахът изписа във въздуха символа ай и -яй". Струваше ми се, че извършва нещо като ритуал от бойни умения и танц. Монахът се поклони, прибра пръчката към тялото си и каза на Баян да опита същото. Отначало князът едва задържаше меча във въздуха. Ранената му ръка трудно се движеше, а болката в гърдите ограничаваше движенията му. Нязът замах на няколко пъти, но ръцете му увисваха, преди да изпълни движенията. Гневаше се на слабостта си и насочи острието напред, сваси вежди и си наложи този път да изпише знаците. Въпреки болката, съсредоточи се и размаха меча. Сега ги изсъче поясно във въздуха. Пусна оръжието и се слече на колене, не се получи, отсече монахът. пак. Пак, прошек на Баян, да правиш го, без да мислиш само тялото ти участва. Така няма да се получи. Пак, Баян сведе изтощен глава и стисна клепъчи. Поеси дъх, за да изчисти гнева, и каза, не мога да почувствам нещо, което не разбирам. Дори езика, на който е написан този знак, не знам. Ичи е на стар български диалект, казах ти. Днес все още се използва от възрастните хора по селата. Иде от древната родина на българите Бактрия. Съвременния език е останал предимно в първостепенни титли, като и Бойла, например. Думата се използва и в китайската империя, с чието земи са граничили българските племена преди векове, разказваше Кордан, а през китайските канжи символът е навлизал и в империята на Нара. Ние го изписваме със знаците Ай, И, Вай, Ч, Ай, И, но съчетанието напомня китайския яробив за три, наречен Сан. Може би оттам е произлязло и хан на български и тюрски, китайски, повтори сирония баян. Лицето му беше изкривено от болка, но какво общо има българският с китайския, дървото не вижда гората. Не ограничавай разума си, народите обменят културата си един с друг, и това е добре, когато е естествен процес. Близо век българи и китайци са живели в мирно съседство и са споделяли знание. Важни думи сме обединили с тях, като Ичи, Сан и Каник. А с символите Ай и Ай българските хански родове са се именували още от далечната ни родина в планината Имеон, Имеон. И нея не съм я чувал, очуди се Баян, звучи като Симеон. Може би не случайно баща Ти е онзи, който възражда буквите в новата българска родина. Мълци напомнят, че най-старото българско обединение е било в подножието на Памир и Хиндукуш държавата която индийци и араби наричали Балх или Балхара, а гърците Бактрия. В дълбоката античност Балхара е смятана за едно от най-прочутите царства в Азия. А древните историографи Агати Миринайски, Телфилат Моката и Михаил Сирийски посочват планината Имел и царството Балхара като родина на древните българи. Тя е държавата, от която водят произхода си множество знаменити герои и царе които дори и след преселението си в Индия са наричали себе си българи. И навярно за това в Индия и до днес веги, името на третата българска буква В, означава свято знание. Българи се нарича и народът, който под натиска на нашествениците се наложило да потърси нови земи. Казват, че понякога имената коват съдбите на хората, а други ги получават заради съдбата си. Затова и ти си Баян, както създателя на Черна България. За това си и тук днес. Баян мълчеше, не искаше да разочарова стареца, обяснявайки, че всъщност е дошъл заради любовта към една жена. Ромейка при това, кордан се изгуби в манастира. Върна се със стара книга в ръце. Разни си дебелите и кожени корици и показа някакви символи. И те приличаха на стотиците изписани по камъни и съдове из цяла България, както и на онези, които видяхме в Солун. Подаде ги и на мен да ги видя. Пръстите ми се плъзнаха по релефната боя. Там бе изписана таблица с букви, българско-руническо писмо, авторско право си, си, ба е Баяния прелисти и каза, познавам повечето от тези букви. Български лиса, монахът се усмихна и добави, нужно е търпение. Започнахме от ичи, и как с вековете символите се превръщат в знак на българския род. Когато този знак обаче се изписва осъзнато с дух и тяло, има способността да обединява в велика сила. В велика сила, българите се забравили, но ние пазим традицията. В китайската империя писмото още се изписва в пясък, по камъни или смечва въздуха, като заклинание, което променя духа и материята, Поешумно шумно въздух и завърши, сега вече знаеш. Пиши, баян стисна челюсти и се надигна. Вдигна меча и замахна няколко пъти, за да разсее болката. После се съсредоточи и като замахна отново, очерта с острието символите във въздуха. Кордан прите и дъх. Този път князът не се слече на земята. Не изпусна и меча си. Тялото му стабилно се закрепи на стъпалата. Ръцете му забиха желязното острие в пръста и баян се попре на държката. Чертите на лицето му се отпуснаха. Погледът му се проясни, раменете му се изправиха, господи, възкликна той, нима е истина. Няколко букви ме накараха да се почувствам посилен. Ти ще решиш, моята работа е да те уча, твоята да откриеш отговора от Върна кордан. Поглед Погледна Баян в очите, но се разочарова. Не открив тях блясъка, който търсеше. Добави, урокът приключи за днес. Точка. Баян, на другия ден, след закуска, мунасите отново изведоха княза и песоглавеца в монастирския двор. Наоколо нямаше друго освен камъни и ниско слезли облаци. Бледата слънчева светлина се разтваряше в мъглата на светли петна и рисуваше жесминови цветя. А щом задухаше вятър, облаците падаха и поглъщаха сталния манастир. Белобрадият мунах връчи отново меча на Баян и му показа движения които едновременно приличаха на бойна техника, но и с които се изписваше буква в пръста. После му каза да ги повтори и да изпише символа в каменния зид. Стига. Нямам време за това, и Адоса се баян и захвърли меча. Болките отново заръфаха тялото му, а страхът му. Не съм душе от тук да рисувам. Това не е рисунка, а свята буква обясни монахът. Изписването на тези букви превръща хаоса в хармония. Физическата сила в мощ, емоциите в интуиция, в сливане с природа и народ. Не можеш да изсъчеш в меча си букви като, докато не постигнеш пълно обединение с духа си. Добре, това е лесно отвърна Баян, учил съм се да се бия в най-добрите школи в света. Князът размаха меч пред скалата. Острието му кънташе и проязваше тънки бели линии в камъка. Опита няколко пъти, но буквата все не се получаваше. Я ядосваше се и удряше все по ожесточено Отец Кордън му даде знак да спре и се доближи. Взе меча и го заби в земята. Не, това е различно каза, той и прокара длан на сантиметри покрай гърдите на баян, изобразявайки във въздуха жълк буквата на живота. Ще я изпишаш едва когато усетиш хармонията в себе си. Затова е толкова важна, седмата поред, по чиято форма е устроена цялата ни азбука. Обединява в едно енергията на духа, тялото, вселената, бога, стига. Думи, думи, думи, извика Баян и понечи да грабне меча си, усещаш ли гнева? Обидата, която носиш в себе си, те заслебяват, притъпяват сетивата и силата ти, познавам се достатъчно, силата ми е в ръцете и тялото. Ти бил ли си се в истинска битка, ако отговорът ми ще ти помогне да ми се довериш да? Сега усещаш ли отровата в себе си, гневът към всичко, към самия теб дори, към слабостта ти да го спреш? Баян сведе глава, страхът носи гняв. Гневът заслепява, приспива ума, ако не си похитър от него и му обърнеш гръб. Но той дава и сила, отвърна князът, грешиш. Превръщате единствено в уражие на собствената му отрова. Баян не вдигаше лице, за да скрие признатото поражение в погледа си. Как да го спра, попита покорно. Първо трябва да го разбереш. Едва когато погледнеш в очите онова, от което се боиш, ще го приемеш и победиш. Князът отпусна рамене, направи няколко крачки. Загледа се към хоризонта, където планинските върхове подпираха небето, а слънцето висеше над тях, заболено в мъгла. Искаш много. Не мога да повярвам, без да разбирам, но гневът ти не е към мен, нито към буквите. Той е към неспособността ти да го контролираш. За днес толкова. Елаз мен да ти покажа нещо. Баян вдигна меча си и стисна дръжката му. Последва мълчаливо възрастния мъж. Не и от гората отново долетя вълчи вой. Научи ли нещо за разбойниците, които ни нападнаха, подсети се князът, не отвърна монахът, но тук от години не е имало вълци. Заведе го в параклиса и отвори покрит с прах скрин. Затърси нещо и след минути извади блюдо от злато и сребро. Каза, че било ударено на манастира от самия ханко брат когато им поверил да пазят тайните му свитъци. Той самият имал същото и го използвал само за тържествени поводи. А знакът, който бил изобразен в центъра му, великият владетел носил и на резницата си. Вярвал, че го пази. Отец Кордън обясни, че това е същият символ, с който от векове се изписвала българската буква Ж. Баян се загледа в знака. Печат на Хан Тервел. Авторско право списание. Нумизма прилича на първия християнски кръст, избран от Константин Велики. Онзи, за когото твърдят, че Господ му се явил и казал, че ще го пази. Правци, това е същата буква. Българската азбука е единствената, която включва този знак. Писмената ни са изградени по формата й Тя е седма поред в кирилицата, а това е числото на създателя. Не е случайно. Предците ни пазят този знак още от родината си бактрия. Далеч преди да се свърже с християнството. Константин Велики, който е роден в славянските земи, също е вярвал в силата му и за това не само го е носил, но го е превърнал в символ в християнската религия. Постепенно обаче рано християнската идея бива изменена, както и знакът И. Монахът се загледа в блюдото и добави, от двете му страни са изписани Алфа и Омега, но в нашата писменост се четат и като Аз. Остави го и показа някакъв печат. Обясни, че принадлежал на хан Тервел и на него се открояваше същият знак, точно над лявото рамо на българския владетел. Не знаех, че тази буква е толкова стара, важна, изрече князът за възхита, да, виждал съм знака и щита на Константин Велики. На гроба му също, най-великите мъже по тези земи не само са носили буквата Ж, но и са умели да я изписват до съвършенство. Сега вярваш ли в силата и татко също носеше този знак? Беше непобедим прошеп на Баян, но нима е възможно. Един знак, ще разбереш само ако го почувстваш. Ако пребориш гнева и страховете си, този знак е и в основата и на розетката на Месис Сепесоглавеца, напипая потризата тризата си и я извади. Според разказа на Черноризец храбър буквите от тази розетка са доказателство, че първата създадена от Константин философ Азбука, Кирилицата, е творена именно по руническото писмо от Плиска. Казваше, че всичките й букви са устроени по нея като по-образец. Затова Константин философ сложи уже за седма буква, за да запази целостта на новата азбука, и тайната на происхода и древната българска писменост. млади монко, познанията ти са удивителни, похвали го отец Кордан. Обърна се към княза и добави, надявам се да помислиш над думите ми. За днес толкова, що изрече това, монахът се обърна и пое към портата на Сталния манастир. При вечер седнахме да вечеряхме мълчаливо, после си легнахме. Баян се върташе неспокоен в леглото и не можеше да заспи. Песоглавеца. На другия ден, докато закусвахме, Баян беше мрачен и навасен. Не разговаряше, а когато го питаха нещо, гледаше намръщен в пода. Как си, княже, поздрави го млад мунах. Усмихна се и вметна, днес ще се справиш. Усетих напрежението, което растеше в душата му, надигащия се гняв. Ядосваше се на монасите, че сякаш не вижда тръненото му тяло и го карат да се занимава с небивалици. Баян ги изпълняваше безропотно с надеждата, че ще му дадат каквото търси. Но ден подир ден, въгледът на съмнението се разпалваше и димеше в него. Повече не мога. Трябва час по-скоро да намеря каквото търси и да замина, отвърна Баян с приглушен глас. Ти сам дойде при нас. Избран си, за да завършиш мисията на Руда дуло. На българския род. Стига с тези мисии и чудеса, зоват ме дела. Дойдох при вас, защото се надявах да намеря тайната на черноризеца. Защото само вие пазите, замълчи, прекъсна го кордън с глас, не търбящ възражение, спри да се гневиш срещу инстинкта си да поведеш народа си. Спри да се боиш, че може да избубиш онова, което не ти принадлежи. Тук си по Божията воля. Инак той не би те довел в земите на свещения ни вековен храм, пазещ древните тайни на българите. Не искам да съм груб. На вас дължа живота си. Но трябва по-скоро да науча каква тайна е пазил черноризеца. Ще ми помогнете ли да открия коя е азбуката, за която е писал тя е единствената ми следа? Ако ли не, ще тръгвам още сега, му момко започна с усмивка на най-възрастният монах, не можеш да тръгнеш, защото си в окаяно състояние. А що се отнася до буквите за нас е чест, че си дошъл да ги търсиш при нас. Тък му те са безценият завет на ханко брат, който пазим и до днес. Но за да го разбереш, трябва да почувстваш силата им, да ги проумеш. Този път Баян не отговори. Молях се да склони, защото повече от всичко исках да останем и да научим още, прав си, Баяне. Време е да чуеш историята, която се крие зад първите букви, за да проумеш важността им. Отец Кордън седна до нас, Нима ще ми кажеш. Без да ме караш да размахвам отново пръчка и меч, попита баян с ирония. Монахът не обърна внимание, подпря се на масата и заразказва, ще започна отдалеч. Днес азбуката и вярата са власт, сила или свобода, защото с тях се налагат удобни лъжи, но и се съхраняват истини и народна памет, които освобождават. Например, живот, буквата на създателя Ж разкрива удивителното прозрение. Че светът е много по-стар от записаното сътворение в петокнижието. Далеч преди евреите да разкажат историята за Мойсей и Ной, по земята живели и други народи са други, не по-малко интересни съдбини. Едни от тях били траките. Населявали днешните български и гръцки земи от дълбока древност, казват още от времето, когато Черно море било езеро. Те били първата развита цивилизация и от хилядолетие използвали писмени знаци. Монахът изсипа сол на масата и начерта с пръст в нея няколко символа. Сред тях бяха Жаифа, ай и Мендър, Кръст и други. Векове по-късно българите щели да открият по камъни и глина древните тракийски знаци. Плоча от градешница авторско право институт по трансцендентна наука. Тракийските земи се ширели от река Мурава, Черноморе до остров Тасос продължи той, е културата им чак до Крит. В сърцето на Тракия пък. В планината Рудоба се родил мъдрецът Турфей тракийският пророк на Бога и учител на вярата и знанието. Траките повлияли с културата си и на минойската цивилизация. Доказателство за това е първото писмо, използвано в Крит. Гърците твърдят, че е тяхно, защото е първото намерено, но не могат да прочетат дори една дума. В същото време свободно се чете на стария тракийски език, съхранил се частично и в славянския. Буквите пазят историята на народите, затова са опасни за унези, които искат да я изменят по-своему. Баян бо изгледа очуден, а монахът допълни, разбирам, не знаеш. Тогава трябва да чуеш цялата история. През второто хилядолетие преди Христа в тракийските земи започват да нахлуват данейци, които идват от Африка. Те имали семитски произход, смесват се с местното население на Балканите, както и с племена като ахеци, аргостци, ионици, и се превръщат в днешните гърци. Но колкото и да твърдят, че имат свята азбука, която била от първите в света, черноризец храбър ни подсказва, че азбуката им е устроена по финикийската и тракийската. Така както латинската и българицата. Днес можем да проследим движението на народите по легендите, летописите, културата и най-вече по езика и буквите. Затова са толкова важни за нас и опасни за други. Баян слушаше с интерес, подпре у ръце на коленете си и затвори очи, това е битката на рода ти. На народа ти, завърши Кордан, тук си по Божията воля. Настъпи тишина, монасите впиха погледи в княза, нима всички вярвате в тези приказки, попита той. Възрастният монах продължи, без да обръща внимание на баяновия гняв, ти си баян, съдбата те пръща при нас след векове, за да съхрани душата на България унази душа, която ханко брат повери на манастира ни. Бог те прати при нас, тъй като някога и бад баян, за да продължиш делото на предците си, за да ни освободиш от безхаберието и невежеството. Защо мислиш, че Бог те остави жив дори с зейна рана на гърдите? Раните ти бяха смъртоносни, ало отхвърлиш ли Божия избор, нищо добро не ни чака. Баян оцени разбирането на отец Кордан. Сякаш монахът знаеше, че князът му противоречи от ярост към собствената си слабост в този момент. Съжали за думите си, но вместо да се извини, Баян удари с длан по масата, изправи се и се отправи към вратата на магерницата. Изведнъж обаче се олюля и се строполи на пода. Монасите го отнесоха в килията ни. През цялата нощ глутница вълци виеше и броди по планинските хребети. Луната потъваше и изгляваше от черните облаци, а аз ги броях през тясното прозорче. Баян бълнува до разсъмване, на стана и растърка очи. Седна на твърди енар и остана така няколко минути, като че вземаше важно решение. После ме побутна и мика за да се облека и да го придружа. Облече се и се загърна във вехтото вълнено на метало. Пресякохме двора, потънал в мъгла, побеляло тесенната слана и влязохме в молитвения параклис. Баян, изглежда, вече е знаел, че може да открием тук отец Кордан. Князът се доближи до монаха, който се молеше, опрял лакти на молитвеника и му се поклони. Възрастният човек отвори очи и се обърна към нас. Погледът му беше благ и спокоен. Прекрасти се и ни покани да седнем на дървените кресла, наредени по крестената. Прав бяхте, отче, заговори князът, много гняв съм събрал. Гняв и страх. Не съзнавах, че ме заслепяват. Кордан се изненада от признанието. От силата му да отстъпи. Баян знаеше, че монахът е прав, но имаше нужда от време да преглътне ината си. Гняв и страх към какво, момче? Силен и умен си, даден от е сърце на водач, избран да поведе народа си. Тези думи не значат нищо. Друго ме мъчи, опознавах света сам в Константинопол, далеч от семейството и приятелите ми. Бях чужденецът, българчето, търпях обидите на знатните ромейци. Страх ме е, че мога да избубля жената, която обичам. Гневен съм на братци, който се страхува да се противопостави на майка ни, на гърците. гневиш се за неща, които не зависят от теб, а се страхуваш от онова, което можеш да промениш. Страхуваш се от провала пред неизвестното. Трябва да знаеш, че има само един провал, и то е бездействието, пропуснатите възможности и не усилията да сториш добро. Каквото не зависи от теб, приеми го, пригоди се към него. Каквото мислиш, че заслужава народът ти Борусе, за да му го дадеш. И не забравяй, най-важното е да се научиш да твориш силата в себе си, вместо да я търсиш навън. Когато разговорът между двамата приключи, Баян се поклони и излезе на двора. Свали на металото си, нави ръкавите на ризата си и пое дълбоко въздух. Вдигна меча си, размаха го и разсече мъглата. Мисли цял ден на думите на монаха и се упражнява на всичко, което го бе учил Кордан. Не видя как слънцето обходи небосклона и отсвети в огнени багри планинските хребети. Не усети дори раните си, които започнаха да кървят, докато размахваше тежкото острие. Когато се умори, заби го в земята. Погледът му беше различен от чаянието бе отстъпило място на решимостта. Викна на Кордан и му каза, че е готов. Монасите един по един се струпаха в двора, вгледаха се в княза и затайха дъх. А той затвори очи, си въздух и словки движения, в огън от искри. Изсъче перфектно сталата символите же От този ден Баян сякаш започна да се променя. Тялото му заздравя, самият той стана поборбен, тренираше всеки ден, а вечер четеше свитъците на Ханко Брат и творбите на Константин Философ. Не рутаеше и не се гневеше. Спря да бълнова. Раните му започнаха да заздравяват. И все по-често говореше с мен. Обсъждахме предимно текстовете. Монасите продължиха да го тренират. Всеки ден го учеха на нови умения и нещо като бойни движения, с които да изписва останалите букви или съчетанието им са други. След месец в Баян вече беше освоил цялата българска, тракийската и финикийската писменост, от които Константин философ бе сътворил новата азбука. Князът научи изкуството да реди буквите с меч, а тялото и духът му заздравяха. След всеки изминал урок се чувстваше поверен и силен. Но с напредването на времето растеше и страхът му, че губи Мария. Помоли му да го пуснат, а те му отвърнаха, че е нужно още търпение. Някаква мисъл обаче не му даваше покой. Една вечер стана от леглото, загърна се в наметалото си и излезе. Отишъл и почукал на гилията на отец Кордан. Възрастният човек го поканил и попитал какво има. Преди време спомена, че ако не разбирам буквите, ако не вярвам в тях, те няма да действат. Но тези дни ми се струва, че започнах да усещам силата им, нима е възможно. Та те са просто букви, в които се пише езикът, истината е, че в тях има вълшебство. Магия, създадена от силата на човешкия ум, от духа на народа и Божието вдъхновение, вплетени едновременно в тях. Проблемата е, че както могат да сътворяват чудо, така силата им може да бъде и отнета, ако за тях няма силен народ, който да вярва в тях и да ги брани. Така, както се случва сега, буквите почти напълно са изгубили силата си, защото все по-малко хора я познават, излиза, че макар и да са имали сила, сега тя изчезва. Защото няма кой да вярва в нея, заключил Баян. Монахът кимнал и очите му се усмихнали, задето срещнал разбиране. Прошепнал, но ти повярва, нали, иска ми се. Иска ми се да има нещо повече от мен, от нас. Съществува толкова сила и чудеса, колкото допуснеш да има. В колкото повярваш, че има е отвърнал спокойно Кордан, ще ми се да вярвам. До сега никога в нищо не съм вярвал. Ако чудото на буквите е истина, може да даде сили на народа ми. Сили, в които да го защити, каза вдъхновено Баян. Замисли се, очите му изведнъж блеснали, но ако е истина, може би так му това търси и императорът. Императорът. Нима знае за буквите, може би допуска. Баян не посмел да сподели договорката си с Лакапин. Легендите за буквите от години обикалят земите. Сигурно е чул нещо, но тайната им никога не бива да попада в чужди ръце. Баян стиснал неволно юмруци. Господи, да не би това да е тайната! Силата на буквите, прошепнал Баян и се изправил. Очите му горели. Отче, но ако силата им изчезва, означава ли това, че всичко е изгубено, не съвсем? Има начин, един начин да я възродим чудото на Петимата. Петимата, повторил Баян, има легенда, че Петима побратими, обединени в вярата към буквите, могат да върнат силата им, вече се е случвало. Така Петимата синове на Ханку брат завладели земите от тук до Бяло море и разнесли първите писмена. Има ли са, казват, страшна сила? После и верните на Кирил и Методии ученици пак са петима, Климент, Наур, Бораст, Сава и Ангелари. И те, сплотени, са ги възкресили по българските земи. Днес вие отново сте петима братя. Трябва да се обедините и да върнете силата на буквите. Всъщност ние сме четирима братя и сестра, обяснива Ян. Очуди се, че монахът не знае, има брат. Братята винаги са петима, отвърнал Кордан. Пророчеството се повтаря. Баян се въгледа в стареца, поклонил се и излязъл. Час по-късно се върна при мен. Дълго черта и писа нещо на крехкия пламък на свеща. Заспал съм, докато съм слушал как перото му дращи по листа. На другия ден отец Васил, най-възрастният сред мунасите, дойде в килията ни преди изгрев и каза да се облечем топло. Когато излязохме в двора, вече ни чакаха три оседлани мулета. Отец Кордън също беше там. Поздрави Баян с Кимвана и ни посочи животните. На първото се беше качил отец Васил, другите ни чакаха. Князът мълчаливо се подчини, последвах го, издрънчаха вериги, изръмжа метален механизъм и се вдигна решетка. Копитата на животните огласиха камения свърт и за първи път от месец излязохме от скалното укрепление. На хоризонта, отвъд хребетите, слънцето изгряваше като фенер над море от лавандулова пара. Мракът бавно изтегляше на металото си от заспалата планина. Гората махаше с черни клони. Мулетата внимателно пристъпваха надолу по стръмната пътека. Редяха копито след копито и пръхтяха. След час стигнахме до издадена в скалите тераса. Отед Васил слезе от молето си и ни даде знак да го последваме. Извади от гисагите си дълги въжета и някакви сечива. Днес ще се катериш, каза на баян и свали шапка. До нас се извисяваше отсечена отвесно като стена скала, а върхът ти се губеше във висините, да се я. Това пък защо, очуди се князът. време е да те науча да сечеш каменни ниши и върна невъзмутимо отецът и подхвърли дебело въже към баян, мислех, че сме приключили с обучението. Не още, мълци не са имали шанса да бъдат посветени в скалните тайнства. Ти заслужи тази чест с усилията си и днес ще бъде твоят последен урок. Ще трябва да починиш напълно ума и тялото си поблизо до небето, където всяко грешно движение може да ти струва живота. Вие ли измислихте това, загледа го с недоверие баян, нищо подобно. Така са се подготвили още древните войни на Тракия. И до днес скалните възвишения в Рудопа планина са отрупани си сечени в скалите ниши. Не си ли ги виждал? Тракийски култов комплекс Дуганкая, Кая, Орлови скали, авторско право Коста Димов. Баян стисна челюсти и замълча. Беше си обещал, че повече няма да противоречи на мъдреците. Освен това си спомни, че в България отдавна се говореше за изсечените прозорци по най-стръмните скали в родопа. Но никой не знаеше от кога са и защо са там. Добре, покажи ми, каза той. Отец Васил го върза и му обясни как да се катери и използва сечивата. После увиваше около себе си и двамата се заискачваха нагоре по отвесната скала. Стъпалата на княза се хлъзгаха по влажния камък, студът проникваше като болка през пръстите му. Често се свичаше и увисваше на въжетата. Монахът му помогна да издълбае нишата. Длетата им се събиваха с трясък в скалата, хвърчаха отломки. Когато баяно усети камъка под пръстите си, започна да се справя все по-добре. Научи се да се закрепва, улавяйки цепнатините и да пази равновесие. Челото му бе плувнало в пот, макар земята да беше покрита в скреж. Когато приключи, Васил му каза да изпише в нишата първата буква от азбуката, научив всички букви освен първата каза Баян, защото тя е най-високата планина. И защото нея сам трябва да откриеш лодвър на Монахът, най-трудно е началото. Но всяко начало е вече покорен връх. После е лесно всичко е въпрос на време. Трудното е да се появи идея, да има кой да я защити и устрои в форма. Едно А е достатъчно да отвори цяла Вселена. Обясни му още, че някога е имало два знака за звука А, и плюс, но вторият постепенно отпаднал, защото кръстът се възприел с времето като християнски символ, а азбуката трябвало да служи на хората, не на църквите. Дълго се катериха и още по-дълго висяха и сечаха в отвестието. А монахът разказваше и учеше Баян чии са тези земи, попита князът, докато погледът му обхождаше териториите около планината. Всичко това било част от Кобратова България преди три века. Тази, която Бат Баян се опитал да съхрани тук, в Черна България. От тогава са запазени десетки прабългарски надписи по камъните и керамиката. Но както вече знаеш, след смъртта на великия хан Кобрат, петимата му синове се разделили и разнесли навред прабългарското знание. Котрък пъвел онези, е които го последвали, обратно към Китай и създал Волшка България. Българите, които тръгнали са отсек, днес все още населяват земите на латините. Някои се заселили и в Панония, днес територия на Велика Моравия и Маджарите. Поелите след Кубер пък се установили около Солун, а Аспарух последвал пътя на буквите и основал нова България в земите, където открил най-старите от тях. Но тази азбука не е само на българите, продължи отец Васил, тя е древна и творена по земите на десетки народи, това обяснява защо във всички посоки, на където са поели прабългарите, се използват едни и същи рунически символи от Върна Баян, именно. Но и днес народите по тези земи от Англия до тюрките на Орхун ги използват тайно, докато Римската и Константинополската империя налагат своите със силата на уражието. В буквите е скрито всичко, не само азбучната история, но и миналото на народите и знанието им. Затова и Лакапи не иска да унищожи тайната азбука. Защото колкото и да гори села и крепости, да избива хора, те пък се възраждат в пепелищата. Но изтрияш ли техните достижения, култура и памет, знанието за писмеността им изтриваш и тях? Карта на разселението на българите авторско право си, си, ба е, са, а вие... Вие защо стоите още тук? Животът в този манастир е труден, изолирани сте от всички. Затова утре отвърна монахът, Константинопол. Константинополските камбани забиха тържествено из целия град. Ията от гълъби и чайки запърхаха хаотично над града. Пазарите оживено жужаха, улиците гъмжаха от празнично облечени хора. Четири придворни дами внесоха внимателно сватбената премяна в покоите на Мария и помогнаха да я облече за проба. Лицето на румейската принцеса беше безизразно застинало като скулптура от плът. Погледът е безариан някъде отвъд прозореца, тялото й бе отпуснато и превито, сякаш нямаше сили да го държи изправено. Придворните дами бъбреха и забождаха златистия плат с карфици, а мислите на Мария богяха душата й, не се погледна в огледалото. Нямаше смисъл, роклята беше за другите, за Мария бе бягството от самата себе си. От оковите на и за Боян. Искаше да вярва, че сватбата ще я откупчи от тях. Опитваше се да мисли за Петър, докато бабрещите прислужници се суетяха. Когато свършиха кърфиците, съблякоха роклята и излязоха. Мария остана отново сама. Ефир на бяла роба покриваше тялото й. Стоеше неподвижно в центъра на покоите си, но дори огледалото не я ловеше. Безжизнена и бледа. Когато най-сетна се раздвижи, тя се приближи с бавни стъпки до прозореца и пота на лабиринта от линии отвъд стъклото.